Hej på er alla retro-nördar, eh, det här är Anders från reto och nu är det dags för en ett specialavsnitt. Här kommer nu nämligen den efterlängtade sammansatta versionen av min Fang Francis X-resa och det här alltså samtliga sagastunder ihopklippt till ett långt, och nu menar jag långt, eh, specialavsnitt. Jag, jag började spela Final Fantasy 6 under december 2009 och det var en väldigt lång och mycket spännande resa som jag egentligen aldrig ville skulle ta slut. Jag hade konstant kul med det här spelet. Eh, när det väl tog slut var det med en rejäl bitter smak i munnen och jag var inte sen med att placera det väldigt hårt upp på min topp 100 lista över favoritspel. I dagens läge när jag sitter och spelar andra spel så saknar jag ofta det här spelet och... Eh, Om jag nu får någon tid över någon gång i framtiden så kommer jag garanterat att spela det här fantastiska spelet ännu en gång. Eh, nu ska jag sluta babbla och vi ska få ta del av den här fantastiska sagan som jag sitter och pratar om. Eh, håll till godo! Håll till godo! Ja, då har vi nått sagostunden, Anders. Jajamän. Eh, du har ju börjat spela Final Fantasy VI nu. Jajamän. Eh, spelar du den Super Nintendo-originalet eller Game Boy Advance-versionen- eller är det någon Playstation-variant du håller på med? Jag tänkte först spela det på på Playstation faktiskt, eh, i en anthology Anthology-version- Som en kompis har Men en annan kompis då, samma kille som jag Som jag berättade hade tusen speltimmar I fan 57 <laughs> Han hade en funktion Eller en version heter det Som han lovade skulle fungera på mitt Super Nintendo Och när det, Han handlade endast om val av Kontroll och se följa på, på Super Nintendo Så ja Det är original på Super Nintendo jag kör Ett klokt beslut, så länge, så länge det, Vi kan intyga att du inte kommer Missa något viktigt så att säga <laughs> jag har lovat att jag skulle få, få ta del av hela spelet. Jag, jag tror till och med att om om jag om det skulle bli bina krångeln med just Mittsnäs så kan, han bor väl så här fem meter ifrån mig så jag kan gå över och låna hans nässe i så fall. Ja, det var skönt att höra i alla fall. Ja, du har börjat spela inte veckan här förstått? Ja, jag har ju inte hunnit spela så långt i och med att som vi sa Zombie Siege My Neighbors tog ju sin sin lilla tid. Men Jag har hunnit komma igång med spelet i alla fall. Jag har sett intro av ja, det, det precis bara spela spelet egentligen. Eh, kanske, jag tänkte berätta lite om bakgrundshistorien. Faktiskt. Mm, I spelets intro berättas det om ett krig som för länge sedan ödelade jorden vi befinner oss på. Det är väl inte sagt huruvida det här är jorden som du och jag befinner oss på eller om det är någon annan planet, men hur som helst efter det kriget så Uh, det, det medförde att all magi upphörde att existera. Kriget kallades för övrigt The War of Magi. Uh, våran berättelse tar vid tusen år efter detta krig. Uh, många saker, krut och ångfordon och liknande har återupptäcks av civilisationen. Uh, och det är en värld fylld av teknologi. Det är en väldig blandning där just Man åker tåg och sen går man i mech -robotar. Men ja, hur som helst. <skratt> Givetvis finns det i folket då som vill få kontroll över den här ökända kraften. Det, det väsen som kallas magi. Som man nästan bara visker om. För att, ja, de här personerna de vill alltså kontrollera och förslava mänskligheten. I spelets inledning ser vi hur tre mechs. Alltså sådana här människostyrda robotar. Eh de kommer till någon typ av klippa och de är kontrollerade av två soldater och en flicka vars namn hittills är okänt. Den här grottan då som de kommer till eller som de ser ut bakom den här klippan, den den sägs innehålla en esper från kriget för tusen år sedan The War of Magic. Den här flickan i sig hon är manipulerad av de här två soldaterna och Enligt dem då så besitter hon magiska krafter trots att det är så länge sedan det fanns i världen. Och efter en liten konversation mellan dem och så kommer själva introsekvensen igång. Och här går jag också igång. <laughs> så att den är nu den här, den här titelmusiken från Final Fantasy 6-spelet. Så det är ett helt magnifikt musikstycke. Måste jag säga. Det, det fanns vissa spår i Final Fantasy 4 som, som fick igång mig. Men det här är ju I enklass för sig Helt klart Och ja Ett av de bästa musikstycken jag har hört Utan att överdriva det Här är Mats I verkligen alltså, Jag tycker att här är han Kanske som bäst han ja. har varit Det, det är ju mu mus ja, Musikaliskt det kanske Musikaliskt sett så, så är vi nog På toppen nu Ja Det. Är det, är det han också som har skrivit till sjuan? Ja, han är med i sjuan och åttan och nian, tror jag. Nian är jag lite osäker på. Tian i alla fall är det nya. Då är det han och några till. Okay. Han är inte inblandad alls i tolvan i alla fall. All right. Jag ska harka mig lite, ja. Vad ska jag säga? Vart var jag då? Eh, uh -huh. du, musiken är introt. <laughs> Vi hade yes. kommit till. Yes, yes, yes. Efter den här introsekvensen då i alla fall så får jag börja kontrollera spelet och de här tre olika mexen, om man säger så, robotarna. Vi tar oss igenom den här staden som vi har anlänt till och kommer så småningom in i en grotta. Under den här vandringen genom staden och in i grottans får jag känna på stridssystemet i spelet för första gången. Och Det är mycket som är likt Final 54 och inklusive melodi och allt det här. Och det känns ju bekant det känns ju bra. För jag vet ju faktiskt vad jag sysslar med nu. Medan, ja, Det, det var ju en lite hög inlärningskurva där i fan 5.4. Liksom, om jag trycker på den här knappen, vad händer då? Lite trial and error tänkt där. Men, ja. Eh, jag möter inte någon vidare motstånd, ska jag säga. De här mexerna är ju väldigt kraftfulla och kan... Ja, jag vet inte vad det är, vad det är de gör om de... De skapar sin egen magi eller någonting sånt. De har någonting med magi att göra fortfarande. Eller? Kan du ge mig några insikter som det är väl en form av teknikbaserad magiliknande alltså effekten ser ut som magi men det är baserat på teknik. Ja, exakt. Hur det? Ja, precis. Den är den är det är producerad magi Ja, ja, ja. så. Inne i den här grottan då så möter jag min första boss. En snigeliknande sak som kallas Welk. Och jag blir instruerad av de här två soldaterna. Att inte attackera skalet där de fått tagit del av i sin briefing. För att den här tar emot... Jag vet inte vilken typ av attack det är egentligen. Men han använder liksom attack till sitt... Ja, han kan urvinna energi ur det. Så jag fokuserar på huvudet och jag vinner... Väldigt enkelt den här striden med den här strategin. Och när vi har besegrat självk möter vi då idag till slut i den här espen som vi är ute efter. Jag tror hon kallar oss eller någonting sånt där. Mycket riktigt. Mm? Eh, lite kuriosa, i Game Boy Advance-versionen eh, nyöversatta mm? så heter den Valigarmanda. Okej. Okay. Har jag fått lära mig. Häftigt. <laughs> eh... Den här då, hon, jag tror att det är en hon. Hon eleverar i alla fall soldaten i fråga och flickan faller medvetslös. Hon vaknar senare upp i ett hus där en herre som heter Arvin, eller Arvin, bor. Och han berättar då för den här flickan som jag vid det tillfället döper. Och då, det tänker jag göra i hela spelet, jag tänker ta det namn som spelet föreslår. Så i det här fallet blir det då Terra. Eh, han berättar i alla fall att Terra då har varit under imperiets kontroll via en så kallad slave crown eller en slavkrona om jag ska försvenska det hela. Eh, ganska snart så kommer fler soldater från imperiet på besök och Arvin uppmanar Terra då att fly ut bakvägen och jag följer hans råd och min väg leder i så småningom in i en gruva. Och in i gruvan konfronteras jag ganska snart av några soldater igen. Men innan striden, hinner börja, innan striden hinner börja faller jag genom marken och längre ner i gruvan. Här skiftar spelet fokus och vi är tillbaka i Arvins hus. Uh, och där står han nu och samtalar med en person som också får döpa. Den här gången blir det Locke. Locke en skattjägare eller en småsutjuv om man så vill. <laughs> som bär på ett mörkt förflutet. Och han får i alla fall uppdrag av Arvin att gå och assistera den här terrar i fråga. Och vi är senare tillbaka i grottan. Och lagom till att Locke kommer till platsen så har soldaterna hittat en väg ner till Terra. Och det är en hel del soldater som är ute efter henne. Och inklusive det är också en general. Uh, Terra är fortfarande medvetslös så Locke mot ett helt gäng. Lyckligtvis får jag av små, söta, gulliga hur liknande saker, jag vet inte vad det är egentligen men de kallas i alla fall moguls. det här är, Moogles är för övrigt äh, fan fancy seriens maskottar <laughs> okej okay. så moguls kommer du stifta många bekantskaper med under spelens mm. gånger ungefär som Tjockbos då precis ja. eh, de hjälper mig i alla fall att vinna kampen eh, vi slåss liksom, jag vet inte hur man ska säga men det är tre olika parten när det blir lite strategiskt tänkt över hela för att de här fienderna attackerar Ja, i, i flera grupper så att på flera olika fronter och för att förhindra att de här flanker mig och går runt mig så, så delar vi upp oss. Eh. Ja. Det här funkar bra och till slut har även denna styrka med soldater och inklusive general blivit besegrad. Uh, och efter kampen försvinner alla Moogles och Terra vaknar igen. Vi fortsätter genom tunneln och kommer slutligen till en hemlig väg som Locke så passande känner till. Och den leder utanför den här uh, tunneln eller grottan eller vad man ska säga. Uh, och där finns det faktiskt en skola som lär mig lite om stridssystemet som spelet innehör. Uh, jag lägger inte så mycket tid vid det här nu. Jag planerar att återgå Jag har planerat att återvända hit senare. Men vi lämnar staden och kommer ut på den stora kartan och ut i den stora världen. Och precis som i Final Fantasy 4 tänkte jag på så vandrar jag i spelets inledning genom en öken öke. Är... <laughs> Någonting jag reagera på bara. Det är ju inte en sån jättestor öken när man ser det där perspektivet. Men lite så här filosofiskt. Vi har tagit oss så... När vi har tagit oss igenom den här ökningen så hamnar vi då i staden Figaro. Eh, där är Edgar kung. Edgar och Locke verkar ha ett förplutning tillsammans. Och trots att Figaro är i allians med imperiet så så kan Locke fri dit och gömma sig där. Det visar sig så småningom det att Locke och Edvard egentligen är medlemmar av en ja vad ska man säga, en, en grupp rebeller. Kommer du ihåg den här gruppen kallades det som? Returners? Ja, exakt. Returners. Och Edgar, han är bara kung åt Nej. Kung åt Figaro utåt sett. Och egentligen med i den här gruppen. Eh, I Edgars slott, i slottet Figaro så får vi ta en liten paus. Vi lägger oss ner för att sova Och sen försöker Edgar givetvis flirta med, med Terra. Utan att större framgångar ska tilläggas. Uh, lite längre in i slottet efter jag tagit min lilla sömntur. Vad heter det? Så? Uh, ja, Tupplur tänkte Duplur, jag på. tack. Ja, precis. Sömntur lät jävla på. <laughs> In i det slottet där jag har tagit min lilla tupplur då så får jag också träffa någon som heter Matron. Uh, jag vet inte vad det är riktigt, men hon berättar lite om Edgars historia och en tvilling till Edgar som heter Sabine. Får inte så mycket inblick i vad som riktigt för sig går, men det har någonting med uh, att bli kung att göra i alla fall så mycket förstod jag. Efter det här lilla samtalet så återvänder jag till tronrummet för att prata med med Edward mycket för att jag vill veta mer om om det här hon nu precis sa. Eh, dock blev vi avbrutna eftersom vi får besöka vampiriet och eh, jag introduceras inför spelets antagonist. Men, ja, Kefka heter hon. Kort. Beskrivet kan väl, bes ja, han är väl den ondaste människan i världen helt enkelt. Han har ett väldigt elakt skratt framförallt som satte, med satte sig på en gång. Och vi har ju faktiskt träffat han tidigare i en kort återblick där, där han visar hur Terra var kontrollerad då, genom den här slavkronans som jag tidigare. Och han vill ju ha tag på Terra igen så han besöker ju Figaro för att han har hört att det finns en mystisk flicka där. Eh, Edgar nekar dock dessa anklagelser och efter en liten kort dispyt så försvinner Kefkala ifrån. Eh, för öga förvånande så återvänder den inom kort. Eh, denna gång så är det med lite mer ja, lite mer krut helt enkelt. Och vi möts av ett slott som brinner. Och ja... Kefka tänker inte ge sig för förrän han, han får den här flickan. Edgar lyckas dock rymma med hjälp av några tjockbos och får också med sig Locke och Terra. Med de här tjockbos så flyr vi från Kefkas styrkor. Dock så blir vi i i kappsprungna av några sådana här meckrobotar som som eh, jagar oss hack i här. Och till slut så måste vi ställa sig mot dem och eh, måste slåss. Uh, en rolig dialog uppstår ju när... ...när, när Terra visar sina magiska krafter inför, inför... ...Locke och uh, Edgar. som De har ju aldrig sett magi. Det här är ju en värld som, som där magi inte existerar. Så de blir alldeles häpna och, och för jättestora ögon bokstavligen. <laughs> uh, men uh, den här fighten går faktiskt rätt bra... Uh, trodde att det skulle vara större bekymmer än vad det faktiskt var. Det verkar vara lite, lite mesigare varianterna av nekrobotar vi får möta. Och när de är besegrade så kan vi lägga bena på ryggen igen och fly vidare. Efter en liten dialog där ja, Terra lider fortfarande av minnesförlust. Så, så hon vet inte riktigt vem hon är eller vad hon har på syfte i den här världen. Men Locke och Edgar Edgar övertalar henne om att de ska springa iväg och möta den här ledaren av The Returners. Och vi springer genom öken sydväst till en grotta. Och längre än så har faktiskt inte kommit nu. Det är där jag har sparat. Alldeles vid ingången till den här grottan. Ja, vi, vi träffar en av Edgars eh, soldater som eh, som eh, ja för meddelare till resten av kungariket att de ska gå och åka och möta returners så att säga. Så det där är nu Samson. Det är väl, jag har väl knappt skrapat på ytan om vad vad, är, vad som kommer skall. Det måste man fråga så här Hur är de första intrycken av spelet? Ja, de är ju enormt positiva ska jag säga. Just själva spelandet är ju rätt så likt. Jaja, ja. det, det är det alltid. Ja men precis, det jag förväntar mig också Det är ju presentationen som, som Nocker mig där istället mm. För för där Final Fantasy 4 Var ganska undermålig för vara att vara Super Nintendo 16-bitar Så är det här istället Riktigt jäkla toppklass Det är enormt hur snyggt det uppritat Ibland och karaktärerna får Det är helt otroligt hur mycket liv De kan få genom att få lite Lite fler pixlar på sig mm. Och sen musiken Också är ju en helt annan typ av ljudbild i den här just det spåret jag nämnde. jag tror det är ett i alla fall. Men är det som går medan man går kommer gående i Mexen? Ja, i man. Ja, det okej precis vad jag tänker på. Åh <laughs> oh, herregud, det är så jävla bra. Hur fan? Jag ser fram emot att loopa den här sekvensen om och om igen. Den tål så att spelas igen alltså. Oh yeah. Minst sagt Senast när jag pratade så hade Terra, Locke och Edgar Mitt party Precis gett sig in i en grotta som ska le Leda då till byn eller staden Jag vet inte riktigt, södra figurer i alla fall Och vi är alltså På jakt efter ledaren för The Returners eh, Den här motståndsrörelsen mot Imperiet som är liksom det ondaste Som finns i det här spelet Och ja, vi tar oss igenom grottan utan några större problem och kommer till slut ut på andra sidan och, och vidare till södra Figaro. Och när jag kommer till den här byn så, så slår det mig hur pass mycket större den här byarna är, eller ja, städerna. V vad är det egentligen? Är det byar eller städer, Samson? Nej, jag skulle ändå kalla det för typ städer. Ja, det är jäkligt mycket större jämfört med fyran, tycker jag. Och... Uh innehåller jättemycket olika hus och varje hus innehåller flera våningar och det känns som att folk verkligen bor här inte själva från ja i fyran då. Det det slår mig för att jag helt enkelt går vilse. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till här och jag irrar mest omkring och förstår inte så mycket vad det är jag ska göra. <här> <här> så det här att det här jag kände lite kortare i i förra avsnittet att jag kan det här nu, det, det försvann med en gång egentligen. Jag träffar på en kille i en bar dock som som kallas Shadow. Och han är tydligen en riktig legoknäckt och skulle döda sin egen mamma om betalningen var bra. Detta är alltså enligt Locke. Det är han som säger de där orden. <går> träffar också på en gammal man som inte tycker om att prata med främlingar. Men han är villig att prata med mig om jag hittar ett glas sidor åt honom. Men jag hittar tyvärr ingen sidor så det lämnar jag till eventuellt senare tillfällen då. Jag blev också introducerad av något som kallas för reliker och det här är väl någonting som fortsätter genom hela spelet sen har jag förstått. Och det liknar väl kanske ringarna i Final Fantasy 4 så har jag resonerat i alla fall. Ja det är åt det hållet. Ja det är någon typ av ädelsten eller smaragd eller någonting sånt som ger mig, varje karaktär kan bära två stycken som det nu och man får olika speciella förmågor av dem då. I figgar då så köper jag lite föremål. I er det omkring lite till. Och sen till slut så träffar jag på en kille som säger att den jag söker har begett till Berget Colts. Så jag sticker från byn och ber mig mot berget. Och när jag anländer till berget så ser jag en skugga springa före emellanåt. Lite då då. En skugga som vi jag tydligen jagar eller i alla fall förföljer. Och här mäter jag också riktigt tufft motstånd för första gången. Framförallt där den har... Jag vet inte, elefantliknande djur En hårig elefant ser det ut som som Jag tror de kallas taskers eller någonting sånt Men jag klarar mig ganska bra tack vare Terras magiska kraft framförallt Och så ett patellt som jag köpte på mig I i staden Tviggare Eller i byn, eller staden Vad sa vi? Staden staden <laughs> <laughs> Okej okay. uh, Jag hinner i alla fall kapp den här Till slut och det visar sig vara en person Som kallas Vargas Och här uppstår en dialog som jag har riktigt svårt att följa. Jag hänger inte riktigt med i bakgrundshistorien. Jag tänkte att jag skulle få lite hjälp av dig här, Samson. Ja, eh, Vargas är ju också son av Danken. Eh, så att säga, Danken är det, det är kungen, va? Som också är fader till Sabin. Aha, jag förstår. Ja, för han han pratar ju... Ja, I den här striden med Vargas så kommer ju Sabin till undsättningen till slut. Mm. Och Sabin är Edgars bror om jag har förstått allting korrekt. Och sen tänkte nu, nu blandade jag ihop dig. Jag tänkte ju att Edgar och Vargas var samma person Men det är du inte. Nej. Men Vargas har någon liknande koppling till Sabin i alla fall för han påpekar ju att typ du stal eh, all min fars uppmärksamhet från mig. Ja, eller hans du det kan vara så att de har att tankarna var det bådas mästare då. Ska vi säga så? så det låter rimligt. Alltså, ja. Det här var det var ju för länge sen spelar minns knappt här, så jag får fuska lite men något åt det hållet där i Ni lyssnade för gärna fylla in om vi bara snackar i massa strunt nu men hur som helst då. Mm. Eh Sabin dyker upp mitt i den här striden och eh, han ställs till slut ensam mot Vargas team att Vargas använder en attack som blåser bort mina gubbar så att säga och då är det bara Sabin kvar. Han stöter Vargas med en attack, en blixtattack kan läst. Uh, och det är bara Sabin som kan utföra dem än så länge i alla fall. Man utför en viss knappkombination. I det här fallet vänster, höger, vänster, A. På kontrollen då så att säga. Och då kommer en rätt så kraftfull attack. Som i det här fallet döder Vargas på via ett tillfälle. Eller via en attack. Och nu när Vargas är besegrad så lyckas Edgar då övertala Sabin att ansluta sig till vårat party. Och vi lämnar berget för att ge, bege oss mot uh, The Returners jämställe. Ganska snart kommer vi till den här grottan som agerar jämställda åt rebellerna. Jag antar att de är rebeller. Jag, jag tänker kalla dem det i alla fall. Uh, och The Returners vi... heter det. Ja, bara... Men Re The Returners är väl rebeller? Ja det, ja. det är ju en, en oppositionsmakt. Precis. Vi träffar i alla fall uh, den gamle vice ledaren för allihopa. Som kallas Banon. Uh, han blir introducerad för Terra och... Uh, det gamla kriget the war of magic kommer återigen på tal och banan blir lite nostalgisk där. Han passar också på att kalla terra för ja, rebellernas eller the returners då, enda strimma av hopp. Sen så går han och lägger sig och sover lite grann för banan är en gammal hårig eller ja, skäggig man helt enkelt. <laughs> Påminner om dvärgarnas saga om ringen i i alla fall. Sen får man kontrollera Terra själv då när hon går omkring och pratar med alla party-medlemmar. De vill ju inte pressarna för hårt att ansluta sig, ansluta sig till the Returners så att då skulle de vara lika elaken som Imperiet resonerar dem så utan hon får bestämma sig själv. Efter att man pratat med alla och ja går hon ut och får prata med banan då som står utanför och, och spejer Och då får den helt enkelt frågan, vill du gå med i The Returners? Och då väljer jag svara ja, såklart. Och då undrar jag ju naturligtvis, vad hade hänt om jag hade svarat nej? Ja, inte så mycket. Du hade kunnat stå till där ett tag och sen gått runt och fråga och pratat med mer folk tills de hade sagt okej, okay, ja. <laughs> ja, det var det jag misstänkte också. Ja. Nu när Terra är med i rebellgruppen samlas alla kring ett stort bord och vi smider planer på hur vi ska kunna starta det här imperiet. Någon kom, kommer inte ihåg vem. Föreslår att, att Terra ska få träffa den här vespen som är i början av spelet i staden Nars, stad eller by som ja, där hela spelet inleddes i alla fall. Mm. och där blir ja, rebellernas nya plan då. Innan vi har hunnit gjort klart eller planera den här taktiken då, Så blir gömstället upptäckt av Imperiet. Och vi tvingas fly ut bakvägen. Imperiet har till tydligen attackerat södra Figaro. Den här stan jag var innan. Så Locke han han är lite slug och smyger i skuggorna. Han bestämmer sig för att undersöka saker närmare. Och lämna vårat parti. Och istället då så får vi Bannon. Den här gamla vise Han ansluter sig till partiet. Eftersom han också jättegärna vill träffa den här Espen-fråga Frusna Espen Frusna Espen till och med Den här mm. som, ja Alltså den som man i början är på väg mot då, När man, när Terra Går med de här soldaterna Precis, när Terra är under kontroll Av den här slavkronan Exakt, då är man på väg till den här frusna Espen Det är väl också hon som teleporterar Terran och annanstans och Tillintet gör de här vakterna Som går med Terra Det låter jag bara oklart, men vi får se. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Vi sätter i alla fall sikte mot Narsö då. Och för att ta oss dit via bakvägen så måste vi färdas på en väldigt vild å. Ån kallas Lete. Eller ja, så stavas det i alla fall. Eh, resan på ån är en mindre labyrint. Och jag får själv välja om jag ska åka framåt, vänster eller höger. Och naturligtvis väljer jag fel. Alla gånger möjliga skulle jag tro. <laughs> så, så jag får ju slåss mot diverse olika fiskliknande fiender Men det går ju bra Bannon visar ju också sig vara väldigt användbar Han har en förmåga hela hela min grupp Eller hela måste jag säga det ska det bli bättre mening Han har en förmåga att hela hela min grupp Hela hela <laughs> Hela hela Åh, <laughs> uh, jag hittar ju till slut rätt väg då tror jag i alla fall. Jag, jag kommer vidare och ställs mot en boss, en en bläckfisk som kallas Ultros. Som ger mig en hel del bekymmer faktiskt. En kung av bläckfiskar, vi kan få glömma. Ja, sa. Jag visste det. inte. <laughs> han, han har själv utnämnt sig till Octopus Royalty. <laughs> ja, han fäller lite konstiga kommentarer och då, då. Ulthros är också är en din återkommande karaktär, så du kommer få träffa honom flera gånger. Trevligt, trevligt. Den här striden går ju bra Tack vare banan än en gång Han får ju konstant hela Resten av min grupp medan jag använder Diverse olika attacker och bland annat fire attacken Med terra Och så har ju Edgar också den här Han anv han använder en typ av vapen Där han skjuter pilar i alla fall Jag kommer inte ihåg riktigt vad det heter Men det ger rätt mycket skada till slut Så ger den här bläckfisken upp Han döver väl inte Men han han sticker därifrån, i därifrån fall Och Och, ja, vi tror ju att allting är, är grönt och lugnt va. Men sen så kommer en ordentlig duns kort därefter. Och Sabin faller i, faller i sjön. Och förs V-strömmen bort från resten av partiet. Och här kommer ju en, en liten twist här va. För nu kommer en mogg in i bilden. En sån här vit, söt liten sak. Och jag får välja vilket scenario jag vill spela. Eh, alltså om jag ska fokusera på Sabins väg. När precis följdes bort via strömmen. Eller lockar oss och smyger iväg till Figaro. Eller de här tre övriga. Då. Och jag väljer att fortsätta mitt äventyr med Terra, Barnon och Edgar. Då, och fortsätta ta dem mot Narsche. Eh, när vi kommer till Narsche så blir vi dock nekad inträde. Då Terra har, hon var ju där tidigare i den här mecken och terroriserade byn. Eller staden. Men jag är fortfarande inte bestämt med. Men... Om ni kommer ihåg det så visar i Locke en hemlig väg in och ut. Han är ju bekant med, med dem i med hans yrke. Så vi använder den vägen in och kommer så småningom då till gruvorna i Narsche. Och här är fienderna jätte, jätte enkla. Anta att det är för att det är samma fiende som det var där när jag var det tidigare. Ja, så här är ju... Eh, fienderna lävlar inte i takt med dig i det här spelet, utan... Här har du ju varit tidigare på en annan level, så de här finerna kommer alltid vara så här lätta. Okej. Okay. Ja, så jag, ja, det säger sig självt. Jag är ju inga som helst bekymmer fram tills att jag kommer till ett labyrintliknande parti. Och här måste jag memorera vägen för att kunna ta mig vidare. Och jag har ju typ världens sämsta minne, så det här blir jag ju kvar. Bra tag. Vill du veta knepet, Anders? Ja, Tack. Ha alltid mer i papper och penna när du spelar Final Fantasy. <laughs> det är så alltså. Alltid. Ha alltid mer i papper och penna. Det gör allting så mycket lättare. All right. Ja, jag skulle dock säga att det är rätt bra att jag inte har det den här gången. För att varje gång jag får göra om så ställs jag mot en rad olika fiender. Och de här fienderna är ju rätt enkla, Men de är väldigt många istället. Och tack vare då Edgars pilattack. Det här vapnet han använder. Där kan jag skjuta på samtliga fiender samtidigt. Så döde jag alla med en attack. Men på får väldigt mycket XP för varje, varje tillfälle. Så jag levde ett par gånger här. Innan jag <går> hittade rätt väg ut så att säga. Även de mörkaste molnen har en silverkant. Ja men <går> verkligen. När jag till slut kom ut ur den här labyrinten. Så letade jag mig då till Arvins hus. Där jag tidigare blev intresserad av. För Locke. Och efter att ha pratat. Med Arvin så dyker en mogg upp igen och nu får jag alltså välja mellan Locke eller Sabin. Då är det här scenariets slut, så resonerar jag i alla fall. Den här gången så väljer jag Sabin, då, han som flyger av flotten och han har nu spolats upp på land. Kommer snart till en liten stuga, där en underlig liten figur, säljer massa förmål, Jäkligt billigt, tror jag. Jag resonerar så i alla fall, så jag köpte på mig en hel del där. Uh, och sen så träffar jag också Shadow där igen. Och Saben är ju inte lika imponerad av Shadows historia, så han har inga problem som helst att börja snacka med han. Och han pratar lite om sina planer att han ska ha till Narsha så och Shadow berättar att vägen till Narsha är väldigt farlig och att Saben troligtvis kommer behöva hjälp för att ta sig dit. Så naturligtvis ansluts då Shadow till Saben och han följer med mig på min resa. Blir medlem av mitt Ja, andra parter kan man säga så Vi vandrar i alla fall På Shadows direktiv söderut Och kommer snart till Ett av imperiets läger Tar oss in hyfsat Diskret och får höra på En konversation mellan två soldater Där de debatterar hur Dålig general Kefka Är Och kort därefter så Äntrar ju naturligtvis Kefka-skärmen Och börjar skälla på de här soldaterna För att de är så dåliga på att hålla utkik då. Vilket de förvisso är Men ja, Kefka är ju Mest elak mot alla Har jag fått klart <går> Kefka är ond, genom ond Ja, han är en riktigt vidrig människa Den, den slutsatsen är jag drag i alla fall Strax därefter så beordras de här soldaterna att attackera ett slott då, som kallas Doma Eller Doma, jag vet inte riktigt Doma brukar allt se i alla fall Ja, då säger vi så, Doma Och fokus skiftar då till det här slottet som som nu är under attack Soldaterna här verkar jäkligt uppgivna Men precis när det ser som mörkast ut så kommer en man vid namn Syan till undsättning Alltså Sian, eller Sian, jag vet inte vad man ska säga där heller egentligen. Men Sian då? Eh, han är väl en mindre legend och erkänd svärdfäktare. Och han besegrar enkelt generalen som leder attacken mot eh, Doma. Och då flyr resten av imperiets styrkor med svans mellan bena egentligen. Och då är vi snart tillbaka vid imperiets läger igen. Och vi får styrsta bekantskap med en general som kallas Leo. Och till skillnad från Kefka och alla andra i västret på oss verkar han ha ett rätt så sund och mänsklig syn på kriget. Och sina fiender också för den delen. Kefka däremot, han, han avskyr allt och alla och ser gärna att Leo försvinner ur bilden. Så att, ja, Kefka ska bli högst general för den där gruppen. Och kort därefter så får Leo ett brev via en brevduva som kallar honom till kejsaren av imperiet. Så Leo försvinner då från lägret och högsta hönset blir... Naturligtvis då, Kefka. Och han har redan smidit sin plan över hur han ska få doma på fall. Och det är genom att förgifta vattnet som rinner in i staden. Och det innebär ju att han ska döda samtliga medborgare inklusive hans egna tillfångatagna soldater. Men det verkar inte bry honom ryggen. Vi då, Sabin och och vi försöker stoppa honom. Och som kombatant så att säga så är Kefka ingen större match. Han, han flyr efter bara en en träff egentligen. Och vi jagar honom genom lägret. Och får slå mot honom ännu en gång. Och även denna gång så flyr han efter en träff. Eh, sen så skickar han ett par soldater på. Som ger lite mer motstånd. Men Shadow har köpt på sig lite. Eller jag köpte ju på åt Shadow då. Sådana här shirukins eller vad det heter. Kaststjärnor det har väl översatt det till själv. Så det är inga större bekymmer här. Förutom då att vi inte hinner hindra chefka från att förgifta vattnet. Och väl inne i slottet då man ser vid snart hus soldat för soldat faller död och syjan inser snart vad som för sig går. Han själv verkar dock inte vara smittad. Jag vet inte om han är för osym awesome för att dö av det där giftet eller om han bara inte har druckit vatten den senaste tiden. Han skyndar sig iväg till kungen som hinner säga hinner, han ja, hinner väl väsa några ord innan han tar sitt sista andetag. Och sen så skyndas syjan vidare till Sin, sin egen kammare där ligger hans fru och hans barn men han är för sent ute båda är snart döda och syan blir av naturliga skäl rent av ursinnig i ren frustration springer ut från slottet och i, i riktning mot Kefka då och så är vi tillbaka vid lägret eh, där stöter syan på motstånd i form av imperiets soldater en tre olika grupper tror jag det var Uh, och vi då, Sabin och Shadow vi hjälper honom så gott det går och när soldaterna är besegrade pratar vi ihop oss lite snabbt och vi inser att vi måste fly från det här lägret innan fler imperietrupper anländer via några mechs som står väldigt lägligt placerade så tar vi oss ifrån lägret och sätter kurs mot Phantom Forest istället I Phantom Forest så finns det ju spöken exakt överallt. Dock är det inte några som bjuder på några vidare motstånd. Jag vet inte om det är för att jag ligger högt i level eller om det bara är tänkt att det ska vara så. Hur som helst så är dock lite problem att hitta rätt istället. För en engångskull. skull. men till slut så kommer jag till ett tåg som Sabine själv lågt. Självklart måste undersöka. Och precis när jag stiger ombord så börjar det här tåget ta för väg. Och det visade snart att det här tåget är alltså det tåget som fraktar döda själar till andra sidan. Det dödas rike eller vad man ska säga. Med denna insikt förstår vi också att vi måste få stopp på tåget till i alla fall komma av det. Eh, stöter på en hel del olika spöken med varierad svårighetsgrad. Ingen som genom vidare bekymmer än så länge. Däremot så är ett av spökena som vill ansluta sig till mitt party och dum alltså, ja, det där omsmeade visade sig vara ett lyckat drag, men jag är lite av en gambler så jag låter det här spöket gå komma då. Så en förlur med bara massa frågetecken som som namn Gå med går med i min grupp. Längst bak i det här tåget hittar vi en man som kallas Impresario som förklarar lite om tåget och att det är det här tåget som ska frakta döda själar till andra sidan. Han förklarar hur det fungerar och så och Det blir klart för oss att vi måste ta oss längst fram i ledet vagnar. Självklart. Uh, så vi börjar beta av vagn efter vagn. Spöken finns där många och överallt. Och framförallt så älskar de ju att vara i vägen. Uh, väldigt småa kollidorer och de där spökena har en förmåga att stå precis i vägen. Så att det inte tar mig någonstans. Men men, efter ett tag så hamnar vi i ett bakhåll. Och efter en kortare strid med några spöken så dyker upp tusentals nya. Men vi lyckas fly från den här vagnen då det här inträffar via Sabins hoppförmåga där han snyggt och smidigt hoppar mellan två vagnar. Och sen eh, lossar på den bakomliggande vagnen så att de där spökena blir kvar bakom vårat skenat, skenande tåg. Då. <laughs> Strax därefter blir vi bjudna på mat i en restaurang. <laughs> Jag tyckte också var jäkligt skönt. <skratt> uh, vi, vi kommer in i restauransvagn På det här tåget och jag pratar med Servitören som säger åt att jag ska sätta mig vid bordet Och det gör jag det, Och så dukar den upp mat och så får jag äta maten Och all min hälsa återställs Det är väldigt trevligt spöket tycker jag Det är väl tyckligt att man ska äta det men ändå i restauransvagnen <skratt> Ja man kan ju tänka sig Att det är något tråkigt I och med att det är spöken som serverar Men nej det var fin mat till en en enligt, enligt Sabin så var det det här, i alla fall uh, I nästa vagn då längre fram i, i i tåget så är det en massa olika kupéer och här träffar vi en förlur som kallas för Siegfried uh, och han säger sig själv vara våran värsta mardröm men det visar att han är extremt klen, han är åtta totalt i skada på mig, trots ett flertal olika attacker och sen så dör han själv av en attack uh, kan du förklara det här för mig Samson? Om Siegfried allmänt, eller? Ja. Alltså, han är ju lite av en loud mouse. Han är mycket snack, men lite verkstad, liksom. Ja, det är tydligt, alltså. Men, men han är inte ond på något sätt. Han är ganska älskvärd i sin eh, litenhet, på något vis. Ja, jo. Han var inte någon större utmaning, kan jag väl säga, i alla fall. Nej, han är ju inte det. Nej. I en annan kupé lite längre fram i samma vagn så är det massa lådor. Som innehåller massa god saker för mig och mitt party. En av lådorna innehåller dock massa monster. Och här dyker ett monster upp som kallas Spekter. Uh, och här kommer ju min, min nyvunna spökkompis till användning. Han har en attack som kallas Possess. Och det är en... Ja, han man använder process på Spektor helt enkelt så, så dör han vid vid en attack. Vi får en relik som belöning, men jag kommer inte ihåg riktigt vad han heter nu. Och efter det så når väl alltså loket som för hela tåget framåt och vi får vi får faktiskt slåss mot det också. Efter att dra i lite spakar och så, så så blir själva loket en en en boss. Eh uh... motan om man säger så Ja, precis. Eh uh... Här dör jag. <laughs> Lyckligtvis hade det varit en, en, en sparpunkt eller en savepunkt säger jag i matt. Det det, är det jag prat med än en gång. Uh, jag dör men jag får jag får börja om alldeles innan igen och då använder jag ett litet knep som som jag lärde mig i fall 54. 4. Uh, och jag ger med min fiende det här loket. Det är den en Phoenix down och de här normalt sett återupplivar ju de här en en fallen party-medlem så att säga. Men i och med att det här tåget är ett spöktåg. Och därav en undead som det kallas. Så så döder det i stället det här tåget. Och jag blir jättestolt över mig själv. För att jag lät mig så pass mycket. Och så duktig Anders. Ja. <laughs> jag, ja, ja. jag kanske låter det lagt när jag säger det. Men jag blir riktigt stolt. När, <laughs> jag, när jag hör det här. Jag tänkte att det här ska det här är Samsons stål. Mm, ja. det, det tänkte du ha alldeles rätt <laughs> Ja, det dör ju inte egentligen det här tåget Men det går med på att släppa av oss då vi närmaste tillfälle Och kort efter så stannar vi på en station Lite osäker på vart vi befinner oss Men det blir snart uppenbart då syan plötsligt får syn på sin på sin fru och sitt barn igen Vi är då nämligen på den här stationen där de döda stiger på tåget För att föraktas till andra sidan Eller de dödas själar är det väl Sien springer efter sin fru och sitt barn men hinner inte hindra dem för att gå ombord. Och tåget åker iväg medan Sien springer efter tåget med ja, gråten i halsen egentligen. En väldigt tung scen att se på faktiskt. Och det är där jag har valt att sluta för den här veckan. Just den där sista scenen tyckte jag var bland de starkaste jag upplevt hittills i FNs väg. Någonstans på samma division som, som Terras fall i FNs 4. Eller Tellas fall, ursäkta. <laughs> det överlever du överlevde, skulle du säga. <laughs> jo, ja, men det är ganska tungt. Ja. Jag. Sian liksom står som ensam överlevare från sitt kungadöme och... Ja. Får se sin fru och sitt barn. Just att det är barnet tycker jag är så hemskt. Ja, det är just, det som är grejen med de här så Du får inte sån här story... I traditionella rollspel Det, det är väl, Vi pratade tidigare om, om så här, Varför ska man spela Final Fantasy mm. um, Idag kanske inte lika viktigt Men på den här tiden Så var det ju absurt Att det skulle finnas tv-spel Som hade en story som innehöll Till exempel barn som dör Alltså karaktärer Som känner saknad Som gråter Som, som uh, har sorg och så vidare så det, det är de här Liksom tunga mannsen och framförallt liksom djupa mannsen. Mm. Det fanns ju bara i såna här spel. Det är därför man har den här kärleken till de här spelen. Det är så kontröst fina berättelser. Ja, det är det faktiskt. Om jag frågar dig nu, då, Samson, du som du som är erfaren Final Fantasy. Nej, men just sexan. Hur hur lång skulle du säga att jag kommit? Uh, inte så jättefallet långt. Så du har väl kanske tagit dig. Ja, så man får ändå säga att det är väl en fjärdedel, kanske? Är det så pass, alltså? För det, ja. det, just för att det är ju jävla snyggt hur de delar upp storren alltså. För nu vet jag fortfarande inte vad, vart Locke är eller hur det har gått för han. Jag vet vad, har, vart han är, så att säga, men jag inte hur det har gått för han. Och i Final Fantasy IV, då, då fick man ju bara höra i efterhand. För då följdes ändå, då följdes storyn hela tiden eh, Cecil ändå. Mm. Men här så skifter det ju fokus ibland. Väldigt ja så 4:an handlar ju mycket mer om liksom Cisels resa eller Sessel som man säger. Mm. Medan 6:an är mycket mer en samvällshistoria tycker jag. Mm. Ja det är svårt att avgöra vem som har huvudrollen. Jag har väl utnämnt Terra som den som står i centrum. Jag vet mm. ju även dessutom att det här ja, main eller huvudtemat säger vi då. Äh, heter ju Terra i alla den där men alltså The Reveldent som är viktigaste stollen det är väl Locke som jag tänkte att vara den som är främst gameplay liksom. Ja, den den den den som slåss mest så att ja, Den ja. den som har position 1 i fightingen. Precis. Spar det främsta ledet. ju mer jag spelar desto mer imponerad blir nu har jag, jag som du säger så har jag inte kommit så jäkla långt än och det är för att jag inte har haft jag har haft tillfälle att spela men inte så mycket som jag har velat. I och så hade det nog inte spelat någon roll hur mycket fritid jag än hade haft för att jag vill bara fortsätta spela mer och mer och mer. Det här tillfället på tåget till exempel, det, det var för bara några timmar sedan innan vi, innan vi skulle börja spela in. Så att ja, det är svårt att släppa det här spelet. Tycker jag tycker att ni lutar er tillbaka där hemma. Ta en klump julmust, ta en knäck och så lyssnar vi på lite saga-stund igen. Jag spelar ju som sagt Final Fantasy 6 till Super Nintendo. Och senast jag pratade med er om det så hade jag, alltså Sabin, Sian och Shadow precis tagats oss av spöktåget. Eh, Sian fick ju se sin döda fru och sitt barn en sista gång och stämningen var inte direkt på topp. Efter där då så beger vi oss ut på världskartan och kommer snart till en klippa som mynnar ut över ett gigantiskt vattenfall. Eh, vattenfallet kallas Baron Falls. Vi står och begründar storleken på fallet ett tag. Eh, sen, sen, sen så känner Shadow att han har gjort sitt för nu och han, han lämnar gänget. Jag eh, vet inte riktigt vart man har han, verkligen. det som... Uh, Sian och Sabin bestämmer sig efter ett tag för att hoppa ner för fallet. Och under färden möter vi en hel del med olika monster. Men uh, allt går bra, det är rätt enkla och vi spolas snart upp på land. Vi vaknar upp på ett ställe som kallas Develt, The Welt, det kallas Och vi blir introducerade till en liten pojke som kallas Gao. Vi hinner knappt ropa hej innan Gao springer iväg. Det uh, blir skräckslagen av våra närvaro i princip. Och när vi har hamnat på fötter igen så begär vi oss till en närliggande stad som kallas Moblis. Först handlas handlas lite förnödigheter och vi tar en tupplur tup på världshuset. Eh, sen så går vi runt i staden och pratar lite, får lite info. Eh, bland annat berättas om en ström som går genom havet som löper hela vägen till Nikea. Eh, det är alltså en stad eh, nära, rätt nära södra Figaro. Och Narsö som är vårt mål för det här uppdraget vi är ute på. Vi får också lite bakgrundsinstora gällande Gao då, som vi precis träffade. Eh, tydligen gick förlossningen av honom väldigt illa och hans mamma dog i barnasäng. Detta i sin tur gjorde hans pappa galen och han stötte ifrån sig barnet och kallade honom för ett monster. Gau har sedan dess levt bland monster och vilddjur och uppfostrats av dem. Innan vi ber oss från staden så köper vi på oss det torkade kött, något som vi blir rekommenderade att göra och som snart kommer väl till hands. Vi lämnar staden och ber oss ut på bergskartan igen. sätter på lite fler fiener och när de, när de är besegrade så dyker Gau upp igen. Han är lite svårt att kommunicera med av naturliga skäl. Men det nyligen inköpta köttet, när vi ger honom, vi ger honom där så blir han lite mer värnat inställt mot oss. Även om Sabin har lite svårt att hålla sig i skinnet <laughs> Gau berättar att han har en skatt som han vill ge i i genhjäl Som han har gömt i en grotta närtid, närtid Och väl inne i grottan så hittar vi till slut skatten Och det visar sig vara dykarutrustning som vi kan använda för att andas under vatten Och därmed kan vi färdas via strömmen som jag tidigare nämnde Till Nikea Precis Efter lite övervägande så hoppar vi i det här vattnet och vi dras med i strömmen. Vi får slåss mot lite blötdjur, vi får vandra genom några grotter och till slut så hamnar vi i hamnen i Nikea. Där pratar vi med kaptenen på ett skepp och han erbjuder oss skjuts. Och denna gång går skeppet till Södra Figaro. Och här tar scenariet med Sabine också igen slut. Som ni kanske minns har ju det här berättelsen delats upp på tre olika scenarien. Och nu har vi alltså gjort klart två. Och då återstår då Locke och hans berättelse när han smyger omkring i södra Figaro. Och Locke han har verkligen fullt upp. Det är vakter överallt och han har svårt att ta sig genom staden utan att bli upptäckt. In i en affär hamnar Locke i bråk med någon typ av handelsman hamnar i bråk eftersom den här handelsmannen då kallar Locke för tjuv och han är ju en skattjägare det vet vi alla. I stridens hetta använder locket kommando som kallas Stil och därmed snor han faktiskt kläderna av sin motståndare. Det här kommer ju verkligen till sin användning eftersom imperiets styrkor i den munderingen tror att han är en handelsman då och inte alls lika fint inställd mot honom. Och det gör att han kan komma åt en större del av staden utan att behöva strida för det. Lite senare stöter Locky på en väldigt uppskäftig om jag får säga ordet, vakt i grön mandering. Samma sak hände där. Jag snor även hans kläder och han flyr därifrån. Och nu har jag vaktkläder då, vilket innebär att jag kan i princip ta mig över hela staden utan att behöva slåss för det. Nere i källaren i ett hus får vi, efter en liten despyt, tag på en flaska cider. Och här ringer en klocka för mig för senast jag var i Södra Figgare och så var det en gubbe som ville att jag skulle ta sidor till henne och jag kunde inte riktigt förstå hur jag skulle göra det Men nu då när jag har den här flaskan sidor så skyndar jag mig till hans hus, eh, ner till han och han är väldigt tacksam och väldigt glad. Som tack då så visar han en, en hemlig väg som leder in till det största och mest pampliga huset i, i staden. Där de allra rikaste bor Det här huset har ju också agerat högkvarter För imperiet sedan belägringen Mycket vakter här naturligtvis Men eftersom jag är utklädd då, Så så bryr de sig inte om mig Snart kommer jag till en längre korridor Och där snubblar jag över ett förhör Som pågår i ett rum intill Där står alltså två imperiesoldater Och en kvinna som kallas Celes eller Seles Jag vet inte vad man ska kalla henne riktigt Celeste har jag sagt, men jag vet inte helt säkert. Nej, men vi, vi säger Celeste då. Talast den friheten. Tydligen så hon var en imperiegeneral som nu ändrat riktning och ställt sig emot det onda imperiet. Efter lite dialog så lämnar den ena vakten rummet och den andra stannar upp att vakta, men han, han somnar på en gång. Och det här är ju <laughs> det här är ju Locke tillfället att frita kvinnan, och det gör han och hon berättar lite om vem hon är och sen ansluter hon sig till Locke. Eh, innan vi lämnar rummet så snor Locke också en, en klocknyckel av den sovande vakten. Som ja, vet inte om man vaknar riktigt men han, han drömmer nog mest. Han vimsar omkring en hel del sen så återgår han till sina sätan så att säga. Kort därefter så kommer vi till ett förrådsliknande rum. Och där finns det föga för förvånande två gamla klockor. Den ena tickar och den andra gör inte det. Efter lite förlurande då, så, så använder jag den här klocknyckeln på den här klockan som inte snurrar. Och där öppnar en hemlig gång. Och den gången leder ut ur staden. Den här tunnlarna som vi kommer in i... De är ju väldigt labyrintlika. Eh, och dessutom... Smäckfyllda med fiender. Framförallt de här jäkla hundarna som... som envisas med fly. När de är ensamma. Eh, Celeste dock visar sig vara en väldigt bra tillgång. Hon har faktiskt magiska kraften. Lite oklart hur hon har fått tag i de här. Men från födelsen har hon tränats att bli en så kallad Magitech-knight. För Imperiet då Det vet inte om de henne med någonting Eller <laughs> hur det har gått till Men Vi tar oss i alla fall ut i tunnlarna Och ut på världskartan Efter en övernattning då i Sabins gamla stuga så begär vi oss till Figgar och grottorna De där grottorna som tog oss till södra figgar Första gången vi var där Ganska snart efter vi har kommit in i grottorna Så börjar det dundra ordentligt Något borrliknande ljud Precis när vi ska gå ut i grottan så stöter vi då på en typ av meckrobot med en stor borranordning. Dock så är den här bossen inga större bekymmer. Celest healingförmåga används flitigt och Loki får agera offensivt och det blir inte svårare än så. Roboten är snart besegrad och vi anländer till vårt mål, Narshe. Och där möts vi då alla upp i Arvins hus och vi håller ett kortare möte. Sian har lite svårt att acceptera eh, Celest medlemskap i, i den här rebellgruppen men eh, Locke övertalar honom Vi har ju kommit hit för att träffa den här Espen som vi såg alldeles i början av spelet och eh, stadens äldre som är liksom, de som bestämmer då, eh, vill gärna hålla sig utanför de vill inte bli inblandad och eh, vill vara neutral inför imperiet där de är rädda att bli inblandade i det här kriget. Mitt i mötet så blir det avbrutna Kefka och en rejäl mängd imperiestyrkor invaderar staden. Den här Espen i sin tur hon har ju flyttats upp i i bergen från den här grattan. Så vi sticker upp dit och det är där vi tar en ståndpunkt mot imperiestyrkor. Inför den här striden då så får jag dela upp samtliga partymedlemmar i i tre olika grupper. De här grupperna ska besegra de här imperiestyrkorna som kommer och dessutom försvara Espen och slutligen besegra Kefka. Jag delar upp grupperna så här. I grupp 1 då har jag Locke och Terra. Eh, Locke är bra i strid och Terra då kompletterar med magi som kan hela både henne och Locke jag dessutom attackera lite. Eh, grupp 2 där består av Sabine och Celeste. Samma upplägg, upplägg som i grupp 1 men en magiker och en stridsfokuserad karaktär. Och tredje gruppen det blir ren råstyrka där Edgar Gau och Sian helt förlitar sig på sina stridskunskaper och å tillbaka hälsa då får vi använda items då, så att säga eller förmågor kan man säga. lyckligtvis har jag köpt på mig så att jag har bra med med sån. Sen ser jag till att spara så mycket som möjligt av den här gruppen. striderna går oftast bra. Det är väldigt mycket fiender och simultanförmågan och det strategiska tänket sätts på prov ordentligt. Vid ett tillfälle får faktiskt min första grupp med Terra och Locke åka på pisk. Men det är endast för att jag slarver och sätter healing på fel person i, i stridens hetta. Lyckligtvis händer det nästan alldeles bredvid grupp tre. Och, eh, det är som sagt muskelgruppen och de går hit och tar i tug med fienden på en gång. Samtidigt får min ja, Terra och Locke då, tillfälle att hela upp sig och få sin hälsa. Till slut så är det bara Kefka kvar. Och eh, det blir Saben och Celest som uh, får äran att möta honom. Det här går bättre än jag trodde. Första och främst så kan man ju säga att Kefka är betydligt svårare nu än senast vi träffat honom i det här imperieläget utan att döma. Uh, han har ett par riktigt elaka attacker uh, men jag tror jag har lite flyt och så sen har vi Sabens blizzard blixtattacker som ger orientet med med skada och Kefka på till slut erkänner sig besegrad. Han flyr givetvis han han, han dör inte utan han Han, han flyr med svans mellan bena och lovar dyrt och heligt att han kommer att komma tillbaka. Vem trodde egentligen något annat? Efter den här attacken är avvärjda så beger vi oss högst upp på på det berget vi befinner oss på. Och där ser vi den här Espen eh, infryst i någon typ av isklubb. Och efter lite fundering så märks det snart att Espen verkar reagera på på terrass terrassnärvaro. Och mycket riktigt så... Försöker den här Espen snart kommunicera med den unga flickan och hon knuffar undan de andra rebellerna. Terra är väldigt osäker på vad som för sig igår, men hon känner sig dragen och vare sig hon vill eller inte så kommer hon närmare och närmare Espen. Snart lyser en blixt upp himlen och den träffar Terra och i den sekunden så förvandlas också Terra till en Espen. Och därefter så flyger hon iväg, den nya Terra så att säga, flyger iväg västerut. När vi alla vaknar upp då och uh, börjar förstå vad som har hänt så håller vi en gång ett litet möte. Uh, och där och då bestäms det att uh, en grupp ska gå ut och leta reda på Terra, kolla vad som har hänt med henne och försöka ta hand om henne så att säga. Medan övriga medlemmar får stanna kvar i Nars och försvara mot eventuella fiendestyrkor som kan tänkas komma i med att Kefka och Company har bestämt sig för att Nars ska... Belägras och besegras Jag får själv ta ut den här gruppen Som, som ska leta reda på Terra Och jag väljer då Locke Saben, Celeste och Sia. de som jag har fått mest Relation till Jag vill ju ha en magician med som kan hela Och jag tycker både Saben och Sian Är sköna nissar att ha att göra Locke har ju liksom en liten av en huvudroll Och det är han som insisterar på att vi ska hämta Terra också. Vi ber oss i alla fall iväg Och vid den här skolan Jag nämnde förut Så på ett tillfälle att spara spelet Och det är faktiskt så långt jag kommer nu Det är där veckans avspel slutar Ja då Anders, nu har du ju kommit en bit in i historien så här långt Mm, den här fighten mot imperiskt styr Och framförallt Kefkar kändes jäkligt episk faktiskt Ja, det, det är lite på allvar nu liksom Nu börjar ja. nu börjar verkligen vakna till liv här Precis Jag tänkte höra med dig, hur står det sig mot det tidigare spelet? Jag gillar ju verkligen hur det delar upp Och berättar hela historien den här gången. Till skillnad från att följa en person så man verkligen ser vad som har hänt. Och man får ta del av det hela tiden. Eh, även de andra. Och det, som vi sa lite förra avsnitt också så verkar inte bara finnas en huvudroll så att säga. Utan alla har sin sin del i den här ja, väldigt fantastiska berättelsen hittills. Sen så <laughs> än en gång så har ju det här att spela någonting som fyran verkligen inte har. Och det är ju Kefka. Som, som verkligen är den perfekta bergaien, för han är bara ond Han är Jag... genom genom ond. Ja, han tänker enbart på sig själv och sin egen vinning och han ger order när han ska till att invadera narser där att alla ska möjas ner, oavsett om de är civila eller inte och även imperiets egna styrke tycker att Kefka ett svin och det, det verkar inte röra ryggen heller Jag gillar ju när det är riktigt bra berga i ett spel alltså Ja, jag tänker inte på honom så påminner han ju Alltså just det här att han inte bryr sig Om att folk ogillar honom För mm. han snarare tycker att det är ganska bra Att de inte gillar honom Ja han skrattar ju mest då Ja så det påminner mig lite om hur George Bush funkade <laughs> För alltså den mannen Var ju väl medveten om att han var hatad över hela världen mm. Men det var ju liksom ingenting som var ett problem för honom Det var inte att han typ såhär okej Bäst jag sluta göra bort mig Nej, <laughs> äh, äh, det var en fin åskådning där, tycker jag. Ja, ja det finns mycket att hämta ifrån offentligt spelen, helt enkelt. <laughs> ja, verkligen. På grund av förkylning, på grund av förseningar och på grund av en massa olika faktorer så är det faktiskt jag själv som gör stunden ikväll. Samson har gått till lagt och jag sitter där själv och som ni kanske hör så också en... något förkyld. Förhoppningsvis ska inte det påverka allt för mycket. Det blir heller inte så lång sagostund den här gången. Jag har inte hunnit spela så mycket för jag har haft mycket annat att syssla med. Dessutom jag lägger i sjuksängerna. Hur som helst, när vi senast hade min sagostund så hade ju Terra precis blivit förvandlad till en esper och flygit iväg västerut. Vi samlade ihop oss i Alvins hus och jag tog ut en grupp av fyra man som bestod av Locke, Sabine, Edgar och Celeste. Och vi gav oss ut dem för att leta efter Terra. Vårt första resmål blir då slottet Figaro, där Edgar är hemmahörande. Eh, Sabin har inte varit där på ett tag, så det första han vill göra när vi kommer dit är att han vill gå en liten rundtur och se sig om. Och medan han är där så går vi andra och tar igen oss lite och vi, vi sover i en kammare där. Och medan vi sover så får man se en eh, sekvens när Sabin drömmer tillbaka till en dag då han och Edgars pappa gick i världen. Eh, och framförallt den jobbiga tiden som han upplevde då då. Uh, vi får nu också veta att pappan troligtvis inte dog av ålder eller sjukdom utan att han blev förgiftad av uh, imperiestyrke. Det är i alla fall Wasabiner övertygade uh, dem. Eh där deras pappa ville det var att kungadömet Figaro skulle delas upp mellan hans två söner, Sabino och Edgardo. Eh, Saben hade dock svårt att acceptera en, acceptera en roll som regent och det hela slutar med att bröderna singlar en slant av vem ska få sin vilja igenom. Uppenbarligen är det då Saben som har dragit det längsta strået eh, då han sedan den dagen har varit på på flykt och levt på egen hand så att säga medan Edgar har regerat Figaro. Efter Saben drömt klart kommer även Edgar in i rummet och de två pratar ihop sig och bestämmer sig för att För evigt lämnar deras historia bakom sig och istället koncentrerar sig på att störta imperiet. När hela gruppen har vilat ut och när vi är samlade så ber vi oss ner i källaren i slottet. Och där finns en gammal man och efter lite konversation så frågar han om vi vill resa till kolingen. Vi svarar ja och den gamla mannen drar då en spak som gör att hela slottet går ner under ökenmarken som det befinner sig på. I sanden under så föraktar den sig Under bergen så att säga Och upp på andra sidan När slottet har kommit fram Kan vi ta oss ut och till staden Kolingen Den här staden är väl mer likt en by äh, Träffar en hel del folk här Samtliga verkar vara uppskakade Över den rosa stjärnan Som flyger över staden nyligen Och då syftar de givetvis på terra Lite längre norrut Kommer vi till ett övergivet hus Som äh, en gång tillhörde en flicka Som heter Rachel Och det visar sig då att det här hör ihop med Locke's mörka förflutna som jag tog upp förut. Rachel var nämligen en vad nämligen en flickvän till till Locke. Vi en tillbakablick får vi se hur de två utforskar en grotta och i sista stund så räddar Rachel Lockes liv och offrar av sig själv på samma gång. Olyckan dödar inte Rachel men hon tappar minnet och kan därav inte minnas vem Locke är. I sin tur då så skiljer Rachels föräldrar helt på locke för olyckan som har inträffat och kastar ut honom ur huset och ombeder honom att aldrig återvända. En kort stund därefter invaderar Imperiet staden och Rachel stryker med attacken. Alldeles innan hon dör så återfår hon sitt minne och hennes sista ord blir locke naturligtvis. Detta är i alla fall vad alla tror, men vi kommer också till en gammal och påstått galen manshus som Locke verkar känna sedan tidigare. I hans källare förvaras en flicka och givetvis är det Rachel som ligger där. Och den gamle mannen håller henne vid liv via en massa örter och mediciner. Hon ligger i någon typ av koma där hon inte blir äldre, men hon är ju helt okontaktbar samtidigt. Hur vi ska gå till väga för att återväcka henne till liv framgår dock inte. Men eh, min gissning är att vi inte har sett det sista av Rachel. Efter allt detta drama försöker vi oss ta oss vidare. Och en man i staden berättar att han den rosa stjärnan han såg tidigare när den flög söderut. Mot en annan stad som heter Gidor. Vi ber om att stå ut riktning söderut. Och efter lite diverse olika strider så någ staden Gidor. Det här är en stad med väldig klassuppdelning mellan befolkningen. De rikaste bor längst norrut och de fattigaste är allra sydligaste delarna av staden. Vi pratar med lite folk runt om i staden. Några berättar att de har sett Terra flyga förbi men att hon inte finns just i den här staden utan att hon bor längre norrut i byn Susso. Vi köper på oss lite utrustning, vi vilar upp oss och vi ber oss senare vidare norrut. Soso är en stad belägrad med monster och banditer. Längst upp i bergen finns den och eh, även fast vi är inne i själva byn så blir vi konstant attackerad av fiender. Eh, vissa är väldigt enkla men andra bjuder på betydligt mer motstånd. Bland annat så är en fiende som kan bli osynlig. Och det tar ett tag innan jag förstår hur den ska besegras. För med attacker så blir det bara mist som resultat. Vi frågar en mindre fientlig receptionist efter Terra. Och även om han slingar sig lite så tror han att flickan kan finnas högst upp på en byggnad i staden. Via en massiv mängd trappor och rum tar vi oss längre och längre upp. Vi möter konstant en rad olika fiender och dessutom får vi vid ett par tillfällen hoppa mellan byggnader. Jag tror att vi har Sabin med där. Till slut står endast en man mellan oss och vårat mål. Uh, mannen i fråga är hemskt Vargas- Eh, det visar sig dock att han istället är en person som kallar sig Dadaluma. Han lovar att vi ska passera omärkt men ja, det är också kännetecknande för den här staden. enda person vi pratar med ljuger på ett eller annat vis. Eh, så ja, givetvis så attackerar han oss och han blir en en boss som vi får möta. Dadaluma är dock en ganska enkel match- Jag har ett parti som kan attackera rätt kraftigt och dessutom har jag då Celest magiska krafter som sköter det defensiva samtidigt. Dadaluma faller ganska snart trots att han blir upprepade tillfällen kallar in förstärkning. Och vi kommer då till slut till det här rummet där en viss liten rosafärgad flicka, eller ja, Esper då, ligger och sover. Vi försöker få kontakt med Terra när hon ligger där i sängen. Hon verkar dock vara medvetslös och snart blivit avbrutna av en man som trädde fram sk från skuggorna. Denna man är egentligen inte en man utan en esper och hans namn är Ramu. Det visar sig att det var Ramu som kallade Terra till honom. Eh, Terra är okontaktbar eftersom hon inte ännu har accepterat att hon har förvandlats till en esper. Hon håller hårt kvar i sin historia som människa. Ramu berättar därefter en... Lång historia om det gamla kriget eh, The War of Magic som, jag, som har tagits upp ett antal gånger eh, Han är noga med att göra klart för oss Att det här kriget absolut inte får upprepas Efter lite mer dialog Förvandlar Ramus sig själv till något som kallas Magnesite Och det här är alltså ett typ av objekt Som man kan bära med sig I, i min grupp eh, Vi kan sedan använda Respektive Espers kraft då, eh, Med hjälp av detta objekt Förutom Ramu får vi också ett par andra Magnesites som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på nu. Men jag ska uppdatera er i nästkommande kommande avsnitt. De här tar vi i med oss. Och vi ska använda dem i kampen mot Imperiet. Och efter det här så begär oss ut igen. De personer som jag lämnade i Narsche vid förra sagastunden har nu dykt upp utanför oss. Och vi får som mål att vi ska infiltrera Imperiet och Försöka stoppa deras mägetäck-kraft. Som de utvinner genom att suga kraften ur besegrade Espers. Jag får ta ut en ny grupp. Eftersom Sabine av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Bestämmer sig för att lämna gruppen. Eh, och då blir Sian min nya... mitt nya tillskott i gruppen så att säga. Eh, med det så har alltså Locke, Sian, Celeste och Edgar i min grupp nu. Det här är så långt jag har hunnit för nu. Och för det här året. Uh, I nästa avsnitt så fortsätter naturligtvis sagastunden. Men uh, fram till dess så ska jag och min lite halsbrukna röst ta en liten liten paus. Om ni nu hörde någonting från förra veckan när jag var oförlåtligt förkyld. Och, och snarvlade mig fram i, i sagastunden. Så, så vet ni i alla fall att jag hittar till slut terra uppe i bergen. I den lilla byn Sosop. Eh, därefter tog vi ut en grupp Som bestod av Locke, Seles, Edgar och Sian Och vårt uppdrag var att Infiltrera imperiet och försöka stoppa En mägretäckurvinning som de bedriver Genom att ja, suga kraften Ur besegrade Espers helt Så det är där vi börjar idag vårt första mål Blir eh, Gidor eh, Staden min boja alldeles nyss Och där träffar vi efter lite omkring Vandrande eh, impresario Tror jag man uttalar det va Operamästaren där Det låter rätt, ja. Mm. Uh, han agerar väldigt upprört. Uh, han har fått ett brev där en känd... Vad säger man Hasardspelare har jag valt att översätta det till. <håll> han är lite av en en gambler, kan man väl säga. Uh, han heter i alla fall Seltzer och han har skickat ett brev till den här operamästaren där han utförligt beskriver att han kommer att kidnappa Maria. Och Maria är alltså operans stora, vackra stjärna som blir så starkast av dem alla. Uh, samtidigt reagerar också den här impresario på att Celeste i mitt party är på pricken lik Maria. Uh, och ja, Han nämner väl bara kort helt enkelt. Och därefter skinner han sig iväg mot operahuset. Vi i partiet, vi övernattar i Gidor. Vi köper sedan en liten ridtur av en sån här Chocobo för att ta oss till operahuset. För det är, vad jag har förstått i alla fall, det enda sättet vi kan ta oss dit. Uh, via den här Chocobon tar vi oss... Jättelångt söderut och kommer snart fram då till det här operahuset. Och när vi anländer så träffar vi på den här impresario en gång till. Och Locke föreslår då en, en plan han har smidit på ett tag. Eh, Seltzer, den här gamblen han det är nämligen så att han besitter ett luftskepp. Det enda luftskeppet i i den här världen. Eh, och det är just ett luftskepp som våra parter behöver för att kunna infiltrera imperiet och ta oss till deras territorium så att säga. Locke's plan där den går ut på att Maria och Celeste helt enkelt ska byta plats eftersom då de är så likverande och att när Celeste blir kidnappad av den här celeste ska hon anordna ett bakhåll där övriga partmedlemmarna också kan ansluta och konfrontera den här asetsen. Det här luftskeppet som du pratar om? Mm. Uh, visst är det så att du behöver det för att kunna ta dig till Vektor? Mm, precis. Uh, kan man väl säga är kärnan för Imperiets verksamhet. Ja, det är väl den här Magitech Research Facility-biten, så att säga. Precis, en, en stad som också innehåller en fabrik där den här Magitech-urvinningen sker, då, så att säga. Mm. Och hela den här ön som den här staden och ett par andra städer också befinner sig på... Uh, det är ett helt hav emellan och vi vi har ju som sagt inget annat alternativ. Vi måste ju ta det här luftskeppet. Det här luftskeppet för övrigt heter ju The Black Jack. Så råds Belgien en gång att han han tycker om att att jamla den här sättelsen. Ja, eh tillbaks till historien. Vad tycker ja. du impresario om detta då? Ja, han, han är ju lite skeptisk till en början, men sen så det slår ju han är än en gång att eh, Celeste är väldigt lik eh, Maria Så han går med på planen Vi tar plats i salongen Och föreställningen den drar igång Och redan i öppningstonerna Så är det väldigt fantastisk musik Alltså det här är alltså opera I 16 bitar Och det, det, det låter lite absurd Men jag tycker det funkar jäkligt bra alltså. Ändå är det här bara första akten Det, det är också så här, Anders Jag har ju suttit och väntat på att du ska komma till den här scenen Och jag har verkligen bitit mig själv i tungan Jag var så nära på att avslöja den sist Ja <laughs> Och jag är väldigt nöjd med att jag inte gjort det För det här, för mig är det här Det, det är liksom Det är piken på något vis Det är där du tar med dig från spelet såhär långt efteråt Ja, eller åtminstone det Det är liksom det som lämnar starkast inte. Det, det är liksom den specifika scenen jag kan peka på Och säga, den här scenen Förklarar Väldigt enkelt. Vad är det som gör det här spelet så bra? Mm. Alltså definierar det man. Ja, på något vis. Alltså du, du kan liksom ta du bara den här sekvensen och visa upp den för den innehåller allt som gör Final Fantasy bra i en litet prydligt paket på något vis. <här> så det det är för mig är det ett jättestort ögonblick i spelhistorien hela den här operan mm. nu, nu ska jag inte avbryta mig berätta vidare vad som händer. <laughs> ja, efter den här första akten då så, så lämnar Locke resten av partiet och han går och besöker Celeste i vad säger man, kostymrummet kanske eller omklädningsrummet om man så vill uh, Och efter ett tag där så får jag börja kontinuera Celeste istället och hon måste repetera uh, ja den här operan de ska ut sjunga helt enkelt Av en ren händelse så råkar hon ju kunna sjunga också den här där flickan Uh, och det är alltså någonting jag verkligen får memorera. Och här kommer ju ditt ditt råd att jag ska alltid ska ha papper och penna när jag spelar Final Fantasy. Väl till hans. <laughs> för för Locke säger upprepade gånger att uh, du borde nog läsa den här texten en gång till. För det är en hel del text. Det visar sig sedan att inte all text du behöver memorera. Du behöver bara memorera inledningen av de tre olika stycken att man säger. Men det gick Ja, den här den här operascenen som utspelar sig här efter och där där jag får välja vad Celeste ska sjunga. Den är ju verkligen bedårande vacker. och jag hör, Man hör ju på något vis, för det är ju ord som man ska memorera. Men det är inte ord som kommer utan det är snarare ton här. Men de kommer på ett sådant snyggt sätt så att man man hör ju liksom. Det är nästan som att man sitter med och sjunger själv. Och det är verkligen bedårande vackert faktiskt. Uh, att så mycket toner och så mycket känslor kan kramas ur en 16-minvårdskonsol, det är ju ja, det är ju, i brist på superlativ fantastiskt. Det var inte för inte när jag hade med det här på min lista över topp 100. Mm. Så jag har ju också bloggat om det då via gameplayer. Där har jag ju en liten bild för varje spel. Mm. Jag har ju valt en bild från operan av en anledning. Du mm. hade en baktanke med just en bilden. Ja. Mycket, mycket riktigt, ja. Eh, jag tycker att utöver att man pressar ut så mycket ur ljudchippet i, i Superhandlot så tycker jag att grafiken faktiskt hör till här. Det här slottet man står vid och den här ganska liksom, tomma, helblåa bakgrunden. Mm. Jag tycker att allt det liksom spelar in i scenen också och hjälper ytterligare att förmedla de här känslorna. helt mm. klart. Nåja, när den här scenen är över då när liksom allting är klabbat och klart inte, kanske, så får jag kontrollera Locke igen eh, tillbaka i omklädningsrummet och han hittar en lapp där som är skriven av en, en felur som vi stötte på tidigare i vårt äventyr eh, Vi känner någon som Ultrus och den här slämmiga bläckfisken är tillbaka för att jävlas med oss en gång <här> <här> Han planerar att sabotera hela den här föreställningen egentligen bara för att han kan, för Det som sånt han tycker om att göra. Och hans plan är att han ska släppa en vikt. <laughs> det är också humor det där. Det står fyra ton på en en meter hög vikt. Eh, och den ska han släppa alltså rakt på Maria som egentligen är Celeste. Och vi måste givetvis stoppa honom. Eh, eftersom den här vikten är så pass tung då så har vi lite tid på oss att göra det här. Eh, Och jag bär ju på en ring som gör att jag kan springa rätt fort. Och det här kommer ju verkligen till användning här. För jag måste dels springa till en del av operan och låsa upp en dörr. Och sen springa hela vägen tillbaka till den andra delen av operan. Och gå på någon typ av träbalkar för att konfrontera Ultrus. På de här träbalkarna stöter vi på en rad av hans olika hejdukar. Men tack vare och framförallt den här ringen jag bär. Och så har jag rätt god tidsmarginal när jag väl får konfrontera Ultrus i fråga. Kort därefter så faller vi allihop ner från den här balken och ner på scenen. Impresario blir såklart förtrublad eftersom han, han tror att hans föreställning är helt förstörd. Men då tar Locke fram sin teatriska ådra och bjuder upp till show tillsammans med resten av partiet igen och orkestern hakar snart på och vi får möta Ultrus en gång som en som en boss. Och den här gången är vi komponerade av orkestern som sagt. Och det här är ett riktigt härligt stycke här också. Så det var liksom en riktig kombo av två bra musikstycken som följde varandra. Här. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vad det här stycket ska heta. Jag vet att det kallade upp det förut. Men eh, ja det, ni hör ju, som ni hörde nu, det är det som spelas i bakgrunden. Och det är väldigt, väldigt bra. Snart är ju Ultras besegrad. Och han lägger... Ja, han lägger väl armarna på ryggen då och, och flyr <laughs> medan eh, vi får ta emot publikens jubel. Eh, kort därefter så dyker den här Setser upp då för att kidnappa Maria eller ja, Celesta som det egentligen är vilket han också gör och han för henne till, eh, till The Black Jack till det här skeppet. Men så fort hon blir lämnad ensam i ett rum så kastar hon ner ett rep till övriga partmedlemmar som gör att vi kan ta oss ombord skeppet och Vi konfronterar sättsen när han återkommer in i rummet. Han blir ju först ja, rent av förbannad och eh, upptäcker i samma stund att det inte är Marias man har kidnappat utan det är Celeste. Eh, han planerar först att slänga av oss alla från skeppet men eh, vi övertalar han gradvis då för att ja, vi förklarar vad vårt, vårt syfte är. och Han har ju en liten syn av att imperiet är inte ens som vi tycker att det är. Men det är till slut Celeste som, som hittar hans känsliga punkt. Där, där hon föreslår att hon ska slinga slant om hon setter sig ska hjälpa oss eller inte. Det hon Om han skulle vinna då skulle bli hans fru. För han tycker att Celeste fortfarande är bedåande vacker. Myntet som används får hon av Edgar. Och det här myntet har ju två identiska sidor. Lite palsmarser där. Och jag undrar om det är det här myntet som avgjorde Edgars och Sabins öde för för ett tag sedan i den här tillbakablickningen jag pratade om i förra avsnittet. Dun, han... dun, dun. <laughs> Precis. Det är lite sådana här som inte blir riktigt blir för klarat så man får fantisera ihop själv. Nåja, vi vinner ju naturligtvis det här slant slantsigningen. Och Setser blir snarare glad över att vi är så luriga och har använt till sitt här mynt. Han, han, han fattar tycke för oss och, och våra, våran grupp. Och vi ber oss söderut mot imperiet och som du sa, staden Vektor. Den här scenen när man sakta ser imperiets liksom stora basdyk upp i horisonten är ja det är nog definitionen av stämningsfull tror jag. Jävlar <laughs> vad häftigt det är alltså. <laughs> jag vet inte om jag är lätt flörtad här men ja, jag jag fick nästan gå söder i alla fall. Hur smest vi kommer i alla fall till nästa staden där den här ja det är imperiet kärna det här och det är den här fabriken finns ju också här. Uh, det första jag gör det är att jag besöker Vänshuset som jag så ofta brukar göra Och jag har där Och det här är något som jag får ångra dock <laughs> det, Den här receptionisten Som först verkar vara en schysst snubba Ja ah, ni får sova här gratis Inga problem uh, Han rånade oss senare i sömnen Och jag <laughs> blev av med, med en av min Ja uh, gp-het i valutan då. Mina pengar helt enkelt Efter lite utforskande i den här staden Så träffar vi till slut en äldre herre Och den här uh, gubben, han sympatiserar med Returners får vi veta. Och han ställer till med lite oreda och så här, tar väldigt mycket uppmärksamhet så att vi kan smita förbi det, det garde som, som vaktar ingången till fabriken vi ska till. Ja, där den här Magitech framställs. Då. Eh, tack vare den här mannen tar vi då oss obemärkta förbi och kommer snart in i fabriken i fråga. Här, för egentligen första gången i spelet så får jag hemska problem. Jag har inte utrustat mina partymedlemmar ordentligt. Och har heller inte använt Magicide på något sätt. Ni som lyssnade förra veckan vet ju att jag fick Magicide som... Vad kan man säga? Det är... Kraften av en esper i en liten ask egentligen. Mm. Så här får jag sota för den här slarvigheten. Jag har väl varit lite lat antar jag. Det kryllar av vakter och finer här och de är starka och utdelar en hedelskada men framförallt så är de mycket tåliga mot mina attacker, det är ju det som är största problemet. Lyckligtvis har jag köpt på mig en ordentlig mängd med Phoenix Down och de får användas flitigt för att jag ska klara mig helskinnad ut ur den här situationen. Så småningom inser jag mitt misstag och börjar utforska de här olika egenskaperna. Det är liksom som att det, ja men det vet du, brukar vara att det dyker upp en ljuslampa på skallen på honom. TING! <laughs> <laughs> och så, ja vad kan man säga om det här Magicide då, eh, man får man får ju liksom en esper på burk i princip, och när en partymedlem innehar den magisiten, så kan den lära sig olika magiska krafter från den, den specifika espeln förutom det så kan den också kalla precis som, som Rydia kan göra i Final Fantasy 4 kan kalla efter den här Eh, Espen spänni fråga som kommer in och gör sin specialattack eller så. Om den så healer ditt party eller om den attackerar med is eller vad nu gör så. Det är en liten kombination där skulle jag säga. Mm. Och det är ett jäkla snyggt sätt att ta med magi i en i en värld som inte har någon magi så att säga. Ni tar sig runt det lite smidigt där. Ja, men alltså det är, jag köper ju det. Det mm. det fungerar. Det, det finns ingen magi för att ja, för det här gamla kriget jag pratat om tusen gånger. Just såna här eh, summens som brukar kallas i serien som stort eh, brukar ju ofta också visa sig vara de kraftfullaste attackerna. Alltså du vet när du kallar in Espen och den gör sin specialare så att säga. Mm, ja det är tack vare de här magi Magicide men också tack vare Edgars vapen. Jag, jag vet inte vad det heter men han har ju något typ av, av vapen som kan göra en massa olika saker. Jag pratar om det för något avsnitt också sen när han skjuter en massa pilar på samtliga fiender på skärmen. Eh... Just i den här sekvensen så här är det ju ett en flash attack som utdelar ordentligt mycket skadar. det här är ju guldvärt i den här situationen. Så jag tackar starkt Edgar för för hans förmågor här för att utan det så hade jag fått en game over skärm på gång. Hur som helst då, den här svåra tiden ger ju också fruffa. Eh, mina karaktärer när de lyckas överleva så, så får de väldigt mycket XP för det så att säga. Och jag lär mig saker och Jag levlar ett par gånger med vardera karaktär och det det går så småningom smidigare. Och jag tråsklar mig sakta men säkert genom den här fabriken. Sen är ju fabriken byggt på ett jävla konstigt sätt också. Jag vet jag blir förbannad ett par gånger för det är jävligt <laughs> svårt att veta vart man ska någonstans. Jag kör fast säkert ett dussental gånger men äh, ja, till slut så hittar jag väl rätt rullbanda så att säga. Äh, och snart ekar rummet av en av ett bekant skratt. Kefka är tillbaka och det var länge sedan vi stötte på honom nu. Eh, kan tyckas konstigt då han är så jäkla ond. Men alltså med handen på hjärtan så måste jag nog erkänna att jag har fan saknat honom. <laughs> han har inte, inte varit med ett bra tag när i spelet så det, det är skönt att han, han får vara där och vara så här ond som man, som man tycker om honom för. Han är en färdig klick helt klart. Ja, verkligen. Han går omkring där också i den här fabriken. Han är så jävla nöjd med sig själv och hans bedrifter. Liksom, han går och skrattar för sig själv för att han är så ond. Uh, vi får se hur han liksom, kastar bort två förbrukade espers egentligen. Ner i en typ av avfallsränna kan man väl säga. Ner i ett soprum. Och när Kefka lämnar rummet så, så följer vi dem två ner i avfallsrännan. Och nere i det här soprummet så upptäcker vi ganska snart att en av de här fortfarande ger livstecken. Och vi tvingas då slåss mot den här Espen innan den förstår att vi sympatiserar med deras med med de här magiska varelserna. Eh, ja. Det är väl först när de upptäcker att du bär på Remus' Magicide-form som de liksom... Det är två här är Precis, det är Ifrit och Shiva som vi möter och när de inser att Ramus står på våran sida, den här första magisiten vi fick tag på där borta i så Zuzo -so, mm. eh, det är väl liksom ledarespen kan man väl säga det, eller liksom gudfaden av alla espers uh, Nu minns jag inte alltså Ramus som helhet genom den här inte alltid varit ledaren Nej, men just här tror jag han är det det verkar i alla fall så, för när de inser att han står på våran sida så inser de också att våra intentioner så att säga är, är goda, och de liksom ja. Ja. När de har insett att det här måste ha på våran sida så då liksom, fine. Då då förvandlar de sig nästan direkt till Megasite och vi får på, på det sättet deras krafter också då. Och eh uh, och skiva är is och eld kraft på sig då. Skiva är väl is och ifrit är väl eld. Mycket riktigt. Mm. Från det här rummet då så tar vi oss vidare upp för en herregössas massa jävla trappor. Uh, bjuder på en hel del fiender och en typ av boss som kallas uh, number 024 jag vet inte om det är någon typ av prototyp grej i alla fall, men det är inga större problem med honom här uh, vi har en magi nu som kommer väldigt mycket till hans uh, status och, och det är liksom det är den gör att den visar min fiende hur mycket HP och MP den har och det här är jäkligt bra man ser också vilken styrka och vilken svaghet den här fienden har Och det är ju någonting som jag utnyttjar nästan direkt uh, När den här Number 024 är beseget Så kommer vi in i en kammare Till slut Och här är det ju Vattenbehållare överallt Och de innehåller olika espers Av olika slag Och det är tydligt att det här urvinningen av Magtech Sker Har du kluat lite på de här olika esperna Varf Alltså vad de är för någonting Eller framförallt vad, vad inspirationen bakom dem kommer ifrån Nej alltså som som det var även i Final Fantasy 4 så är det lite guda inspirerat så att säga. de har alla en knutning alltså både till jordens olika element i det här eld, vind och, och, och så va. Men men också det här nästan bedistiska gud gudarna. Eller hinduist hinduistiska gud Alltså det är en blandning för lite allt möjligt egentligen ja. ehm, Ramu till exempel mm. ehm, Det är alltså egentligen eh, Rama Som är den sjunde förkroppslängande Vishnu i hinduismen Okej okay. ehm, Och han är ju någon typ av blixtgud Här för mig i Fama Fatsi mm. Jajamän ehm, Nu vet jag inte, jag kan ju ingenting om hinduism Så jag vet inte så jättemycket om om just blixt Det är någonting som är förknippat med liksom Rama då Hans fulla namn är egentligen Ramshandra, okay. om man ska ta hela. Ifrit i sin tur har jag lite mer koll på, för det är en arabisk eltgud, mm -hmm. äh, eller ja, ett övernaturligt väsen kan man väl säga. Mm. Äh, de är, ja, vad ska man kalla det? Så det finns inom inom då, liksom islamisk värld, så finns det något som heter en djin som är sådan, en, en ande, en genie. Det namnet genie kommer från djin. Men djinn fanns väl i fall 54. Och då, alltså, var det, då var det en blickstäffande. Nu pratar jag om konceptet djinn. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> det är, ja, är inget farligt. Konceptet djinn eller djinnni är alltså ett, en arabisk form av, av varelse som är ett väsen. Ett, en ande. Alltså tänk till Aladdin liksom. Mm, mm. Det är inte förintet som, som anden i Aladdin heter djinn i, i den amerikanska översättningen. För det är liksom djinn Blev genie, blev ande mm. Hur som helst i alla fall, Ifrit är en sån här sorts ande eh, Som är någon slags blandning mellan ängel och lite demon mm. eh, Just Ifrit är, är liksom känd för sin styrka och sin visdom Och han är ändå en enorm bevingad varelse av eld Just det eh, Han är alltid dock en man i, i Final Fantasy-serien Och han för mig i alla fall Ja här är, han, här är han. Ja. han Han är det också i, i både sjuan och i åttan Och jag tror att han är det i nian Och frågan är men kanske inte är i tian också Han är inte alltid en man i, i arabisk mytologi Utan där, där kan han liksom växla För de, de kommer ju att gå som de vill Sådana här genies mm. Eller jinni genie, som de heter då uh, Så att, ja det är konstigt Han har alltid haft blivit en man Men det känns för också lite såhär eldman Och sen så gör man då som ja, Alla känner till Shiva då Som, som varifrån det kommer ifrån Mm Uh, och Shiva är ju alltid en kvinna i Final Fantasy Så jag vet inte riktigt varför de har valt att göra liksom, Man i eld i sig kvinna Kanske säger en del om, typ Squares syn på manligt och kvinnligt <laughs> Ja, det mm. är inte alls omöjligt Men det är väl antagligen för att kontrastera där då, Som man väldigt alltid göra effekt till man För Shiva är väl en kvinna I, i hinduismen tror jag. Ja, nu ska vi inte prata mytologi. Jag, jag är väldigt fascinerad av så jag har lätt för att bana väg dit åt. Men ja. eh, vi kan ju hoppa tillbaka till Final fantasy kanske. Ja men. <laughs> vi, <kom>, vi, <laughs> vi kom in i den här i den här kammaren och här inne så hittar vi en knapp som vi naturligtvis trycker på. Vad ska man med en knapp till liksom. <laughs> <laughs> och det här äh, möjliggör för alla esper i de här behållarna. Jag vet inte om det slutar avslutar urvinningen av magi, magitech men de kan förvandla sig till det här Magisite site i alla fall. vi blir ganska snart avbrutna av en professor och hans namn är inget mindre än Sid. Som ja, han är inte alls liksig i från fyran här, men han fanns ju med även där Så jag blir lite glad så här. Men han, han har ju en helt annan roll här. Han verkar vara den här professorn som är liksom forskar mest om magitech och inom imperiet så att säga. Han lik Likt sett så är han också en annan bild av imperiet än vad vi har. Han ser inte sig själv som att han gör någon onda dåd utan han han ser till forskningen och ja vad han kan åstadkomma genom den. Men eh, efter lite dialog måste oss så börjar han ifrågasätta våra egna val. och Jag får ju åtta konvibbar så det sjunger om det. <laughs> så heter Metal Gear och han som åtta kon som ja tog fram Metal Gear Rex då, i... Skitsamma har inte med det här att göra <laughs> Under vårat samtal så blir vi avbrytna igen Och den här gången är det det här bekanta skrattet som jag nämnde Som ekar i rummet Och Kefka entrar igen. Det första han gör är att han försöker, tror han försöker lura oss I alla fall att Celeste endast var en spion åt honom Hon neker naturligtvis med anklagelserna Medan några av mina partner lämmar Köper hans story och Loki han vet inte riktigt vad han ska tro Kort därefter blir vi attackerade av några mechrobotar och eh, Kefka ger order om att de ska förgöra oss. Men innan där så hinner ju Celeste rädda våra liv när hon via sina magiska kunskaper då skickar upp Kefka sig själv och mechrobotarna Mech i luften. Vi övriga, då, vi kvicknar ju er till kort därefter eftersom den här fabriken börjar falla samman av den här... Ja, på grund av att vi på grund att vi tror på den här krappen skulle jag tro. Eh, tillsammans med Sid så flyr vi från fabriken och eh, Sid den är över tiden att Kefka är någon av människorna han har fått höra liksom, hur Kefka resonerar och så och han ska anmäla denna sätt att höra till till Själsaren från det period. Vi andra tre vi flyr i en gruvvagn och <laughs> vi är en väldigt ful måste jag säga. Mode Seven effect så så ser vi i första person hur vi flyr genom den här gruvvagnen då. Eh, då och då stötte vi på lite fiender och alla verkar vara produkter av den här Megatech-utvinningen. Det är nåt typ av monster, men än en gång så får jag betalt för min, min tuffa tid i fabriken så att säga. Vi vi tar de här fienderna egentligen med med en attack. Eh, än en gång så är Edgars flash attack väldigt väldigt bra. Och till slut ställs vi mot en boss. Den här gången heter bossen Number 128 eller Number 128. Eh, inte han ger oss några beskrivningar heller. Vi har ju som sagt många magiska attacker nu och även healing förmåler så att säga. Eh, vi har ju lärt oss en hel del av vad det kring bland annat så har ju Locke en ja, en som funkar väldigt Och ja, vi kommer inte till småningom tillbaka till till vektorer och vi möter på sätt ganska snart och han han meddelar att att han har skäppt redo för avfärd så att säga. Kefka är dock inte ute i bilden än och han tänker inte låta oss komma undan så lätt. Så precis när vi ska fly iväg ombord på The Black Jack så griper två gigantiska robotarmar skulle jag vilja säga eh tar oss och maskinerna är naturligtvis kontrollerad av Kefka då. Det här är ännu en boss och eh, för första gången nu så strider ju Setser med oss också. Vi får ta en arm i taget. Den här uh, roboten eller de här armarna här är väl egentligen har ju en elak attack i form att den släpper en stor metallkula på en av bakmedlemmarna som i princip innebär att den är död. Då. Eh, lyckligtvis har några Phoenix Down kvar och eh, jag kan ut dela ut ordentligt med skada själv och Vi klarar bossen och kan fly vidare Mot Soso och framförallt Mot Terra Vi är snart tillbaka i Soso Och när vi träffar Terra den här gången Så verkar den magisite Som jag fick med mig från det här Från det här rummet för alla de här magisites Som Espen har förvandlat till Fick jag med mig då Jag har inte hunnit kolla igenom riktigt var det är än För att jag inte kommer så mycket längre I storyn än men vi kommer nog Komma tillbaka till det här senare Eh, framförallt en magisite verkar reagera på hennes närvaro då, och plötsligt så vaknar hon ju upp och i samma stund så minns hon också allt om hennes förflutna och nu får vi se en relativt lång bakgrundshistoria till allt detta och eh, vi får faktiskt kontrollera Terras pappa, Maduin för en lång tid sedan så var nämligen Maduin eh, han är alltså en esper som, som levde i Deras, ja, Espernas värld, så att säga. Han räddade en människa vid namn eh, Madonna. Och de här två lärde känna varandra väl och till slut så uppstod det också en romans mellan de två. Eh, Madonna bestämde sig för att leva kvar i SP världen och till slut så fick de ett barn tillsammans. Och det var ju naturligtvis då Terra som blev hennes namn. Eh, några månader efter att Tedra har blivit född så visade sig att det finns människor som försöker ta sig in i det här esperriket. Och det här är alltså samma imperie som, som vi i partiet slåss mot nu i, i dagsläget. Eh, den sista av de gamla espers, så att säga, den äldre espen, eh, offrar sig själv för att för evigt stänga ut det människovärden från espervärlden Och en annan esper anklagar Madonna för Ja, för att människorna attackerar dem. Då. Och minna det här uttrycket som jag har hört ett par gånger nu. Att människor och espers inte kan leva i samma värld. Det här gör ju naturligtvis Madonna upprörd. Att hon blir beskyld för det här. Hon springer iväg. Maduin ger, ja, ger en avhyvling till den här espen som som anklagar Madonna. Och sen så följer han också henne till till portalen. då Som som har uppstått mellan människovärlden och espvärlden. Här uppstår en strid mellan kejsare Gestal och eh, de imperiesoldater han, han har under sitt förfogande eh, mot Madonna och Maduin. Eh, snart så skickas människorna tillbaka genom portalen men eh, så även Madonna, Terra och Maduin sugs också in i den här portalen och blir också nockade i i samma stund. I människovärlden så, så ber Madonna Gestal om att han ska ta hand om Terra. Men när Kristall får reda på att Terra är en espermänniska-hybrid Så så dödar han direkt Madonna och tar med sig Terra och Maduin till Imperiet Och sedan dess så har alltså Terra levt inom eh, Imperiets murar Och tränats för att bli en sån här Magitech-knight Och det är mycket tack vare henne och hennes pappa, Maduin Som den här Magitech-urvinningen har gått och fått en ordentlig frammarsch Och... Eh, Ja, utvecklingen av henne i kapp så att säga Efter den här återblicken så är vi tillbaka i nutiden igen Och eh, Terra berättar att hon nu känner att hon har Hon har liksom styrkan att kontrollera sina krafter nu Eftersom hon är medveten om sitt förflutna och vart de kommer ifrån så. Vår grupp, vi bestämmer oss för att flyga till Narsche Och kolla hur ställningen ligger till där eh, Och det här gör vi via då, det här då, otroligt lämpliga, för att säga Luftskärpet Blackjack. Och för första gången så får jag styra det här lyftskeppet själv. Lite problem har jag med att ha hittat DTSK, men eh, ja, det löser efter ett tag. Och när vi väl kommer till Nars så, så blir vi mötta av Returners-medlemmar. Eh, de hälsar oss välkomna och berättar att de har väntat på oss. Medan vi har varit borta på vårat äventyr då så har ju de här Returners eh, ja funderat och lagt upp strategier för de är också inställda på att stört imperiet. Och de bestämmer sig då på att eh, kombinera Narsche och södra figgar och styrkor för att kunna skapa en en kraft som kan rubba det här otroligt starka imperiet. Men vi kommer ju också fram till att eh, det här inte kommer räcka utan att vi också behöver få hjälp från Espers. Och eh, det finns egentligen bara en som kan försöka övertala espers som att människorna behöver hjälp och det är ju terrorifråga som egentligen utan att tveka anmäler sig frivillig för att, för att förhandla med, med de här esperserna. Så medan en attack från den norra delarna kommer från människorna så ska alltså de här espers attackera från sydöst måste det ju bli då. det är ju där den här ingången till espervärlden finns. Uh, det är så här långt jag kommer för den här gången Vi ska alltså till att attackera imperiet Och försöka sätta stopp för Kefka planer Och det börjar snurra igång ordentligt känner jag. Ja Anders, när du tryckte på knappen där inne på Magitech Så fick du ju ut, uh, vad är det, sex stycken espersen och sånt där va? Ja, sex, Ja, tror det var sex stycken ja. um, En av dem Mm. Sekreterra att att vakna till liv här borta då. Lite senare mm. så så. Som jag sa så har inte jag liksom kollat igenom där riktigt för det har varit mycket mycket kattsin så mycket mycket bossar så jag inte riktigt haft tid att utforska min min ryggsäck så att säga. Mm. Men eh, jag misstänker ju att det är ju bara här, här pappan i fråga Mycket riktigt säger ju Maduin som ah. som du fick med dig där. Det det är ju det som gör att Terra minns alltid upp att hon liksom i princip då återträffar sin far. Ja just. Det. Så det är det som hände här när han vaknar till liv Och du får se den här bakgrundshistorien mm. Ja det det tyckte jag var en jäkla fin touch För man får ju även kontrollera den här pappan i fråga Under den här ja, Maduin Man får ju kontrollera han under den här tillbakablicken så att säga Och för första gången kontrollera en, en livslevande esper Även om han inte är livslevande nu då. Men... men då var han Ja men precis Ja, hur långt skulle du säga att jag kommer nu då, Samson? Jag tycker att det känns som att jag passerar halvvägsträcket i alla fall. Du där i krig, tror jag. Ja. Uh, ja. Svårt att liksom bedöma riktigt exakt hur långt ifrån hur nära du är, så att säga. Alltså, för för min del får jag gärna säga att nej, Anders, du har, du har klarat kanske 10%, för då blir jag bara glad. <laughs> <laughs> för det är för det jag upplevt hittills nu, det är liksom... Alltså, jag tror Final Fantasy 4 har haft en väldigt speciell plats i mitt hjärta just för att det var mitt första Final Fantasy-spel. och det, det som tog min Final Fantasy oskuld, om man så vill. Och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och sen har ju det här fått kämpa mot det. Så att säga. Men eh, någonstans här just vid, vid scenen så, så märks det att det är klassskillnad mellan de två. Jag har ju sett det tidigare i presentationen men just det här engagemanget man känner med sina karaktärer och sitt utdrag och käftska och allting sånt det det, det det tas till nya höjder i det här spelet. Det gör ju det. Ja, nej, eh 2.50 dela kanske. Ja, tror jag att det är alltså, spelet. Det låter ju alldeles utmärkt. Där jag lämnade senast så hade ju vi eh, i rebellstyrkan Returners, vi hade grupperats i lilla byn Narse. Och vi hade planerat en attack mot imperiets styrkor. För att kunna ge dem en match eh, så kom man fram till att vi behövde kombinera Narshe och Södra Figaros trupper. Och dessutom behövde vi assistans från de så kallade espers som finns i deras värld. Och för att medla med dem och för att kontakta dem så behövde vi Terras hjälp. Och hon accepterade de här villkoren. Då. Och vi skulle be oss av mot den här espervärlden, eller öppningen eller po portalen kan man väl säga till espervärlden. Det var ju här jag fastnade. Det var ju här jag fick problem, så att säga. För att i mitt parti för stunden fanns inte terra och eh, jag for världen över i jakt på henne och skulle hitta henne. Eh, när jag kom till lägret som imperiet hade satt upp där vid dörren till ESP världen så kunde jag inte göra någonting alls för att locke då, gång på gång kommenterade att vi behöver terra för det här, vi behöver therra för det här. Eh, efter Sebastian tips visade det sig dock att hon fanns ju en bord på luftskeppet Blackjack hela tiden och där kunde jag Nej i princip, när jag ville välja ut vilka medlemmar jag ville ha i mitt parti så att, ja, det, så enkelt var det. Det var ju lite pinsamt men <går> värre saker det hänt förut. Ja, det är väl det. Medterrar i mitt parti så så går vi alltså mot Imperiets läger och då de har alltså slängt upp ett läger i anslutning till den här uh, portalen in till SB-världen. Uh, vi blev väldigt förvånade då lägret ifråga det är helt tomt på soldater men uh, Vi tackar för tillfället och vi skyndar oss vidare till en grotta som som leder till den här portalen. Inuti den här grottan är det inte jätteenkelt att ta sig fram. Först och främst är det i lava så det räcker att bli över. Och för att ta oss fram det så får vi gå via broar som konstant skiftar position. Så man måste tänka både ett eller två steg framåt. Till slut så tar vi oss dit vi ska och vi tar oss igenom det här labyrint liknande partiet eh, Grottan är fråga är också väldigt fylld med god saker. hittar en av tror jag det är, och så massvis med såna här bra saker. jag tror inte jag hittar allt dock. det finns säkert jättemycket att hitta om man väl börjar leta, jag försöker ju hela tiden ta mig framåt istället Efter allt utforskande och efter lite mer broar och, och knapptryckningar så kommer vi fram till den här stora majestätiska nästan porten som som skiljer espervärlden från från våran värld. Terra går fram och hon försöker öppna porten men vi blir avbrutna av ingen annan än Kefka som tillsammans med kejsar Gestahl skuggat oss och nu skrattar väldigt förnöjd för att han har hittat den här porten som han har letat efter så länge. Vi övriga i partiet, vi försvarar oss mot Kefka och hans styrkor medan Terra fortsätter försöka öppna porten. Och till slut lyckas hon och utsvärmar en hel hög med olika espers och nockar både oss och Kefka och Gestalt. Och sen sätter de fart mot Vektog, den här staden vi varit i tidigare. När vi kvicknar till föreslår Terra att vi ska återvända till vårt klubbskepp, så det gör vi. Och när vi ska lämna imperiets läge så blir vi bemötta av resten av våran grupp, de som var ombord på det Blackjack. Då. Och eh, de berättar att det vi trodde att de var på väg mot Vector, det stämmer. Så vi ska fara dit med en gång. Men när vi går ombord på det Blackjack och flyger upp så blir vi attackerade av en rad olika espers. Som till slut leder till att eh, skeppet måste kraschlanda alldeles in till den här lilla staden Maranda. Uh, och ganska snart så står det klart att vi måste gå då, till vektor och det här är en bra bit och vi måste gå till puts uh, väldigt mycket fiende möter vi men uh, min grupp känns ja, jag tror att är lite över, För det ska det ska jag flika in med, under den här tiden där jag letade efter terrarna så att säga när jag hade den här underdäck i princip hela tiden, så, så var jag på väldigt många ställen och mötte väldigt mycket fiender och levade bra många gånger om, så jag Jag vet inte hur man ska räkna i speltid, men man kan säga att jag satt med en hel dag, då, vilket är ett par timmar i alla fall. Där i princip bara jag gick man kring och levlade och lärde mig nya spells från alla alla olika magi-sajt. Jag var ju lite ond emot också, för du skrev ju till mig via chatt. Man får <laughs> dig helvete i terran någonstans. <laughs> och jag var så dryg så jag bara läste på Gamefacts då. <laughs> och det vill jag inte för att kommer jag säga aha kan man ju så där också. Det där, det blir fel. Jag vill att den här upplevelsen ska vara jätteny för mig. Men ja, det löstes i tack vare det snälla Sebastian. Han var ju snällare än dig men det var väl inget. Och Eller <laughs> kanske lite med tanke på hans personlighet på i er radiospel tärsk. Ja, han har ju ja, han har lite <laughs> Ja, vet du vad vi ska säga inte men tack så mycket. <laughs> Ja, vi var på väg till Vektoria och vi, vi når till slut den här staden och den är helt i ruiner. Det är Esper som frigjordes och har alltså attackerat staden och eh, man tror att på grund av den här Magitech-urvinningen som bedrevs här så är det därför de attackerar staden. I allt kaos stöter vi på de resterande medlemmarna av The Returners. De har väl troligtvis attackerat och det har inte funnits så mycket kvar att attackera. Det är väl den slutsatsen jag drar i alla fall varför de finns där. Men det snackas runt om i staden att nu är kriget över. Nu vill man inte kriga mer efter det här stora nedlagret. Då. Och i anslutning till Dexto så finns det också ett ett stort slott som är tillhörande imperiet. Och vi kommer dit så småningom. Där möts vi en vakt som berättar för oss att kejsar Gestahl vill äta middag och diskutera lite saker med oss. Lite suspekt men vi följer i alla fall den här vakten till Gestahl. Och han bekräftar den rykten som vi hörde i staden att kriget är slut och att han vill ha fred med rebellerna och alla espers. Han påstår sig vara väldigt... Ja. Han vill ha fred helt enkelt. Här möts vi också av Sidd som vi träffar på på andra gången i ordningen tror jag. Uh, och han vill att vi ska sprida budskapet vidare till så många soldater som möjligt. Mellan Gestalt förebereder den här middagen ifråga. Och vi får fyra minuter på oss. Och vi springer således runt i slottet och pratar med alla soldater vi kan se egentligen. En del vägrar att acceptera detta faktum. Och då får vi helt enkelt övertyga dem med fysiska medel. Uh, totalt så hinner jag med 16 soldater under de här fyra minuterna. Jag vet inte om den har superbra resultat egentligen. Men... Ja. Vad kan man göra? Jag tycker att det är ganska hyfsat jobbat. Jag tror jag hade mindre första gången jag spelar i alla fall. Okej. Okay. Hur många är det alls nåt då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Eh, äh. jag antar att det här också påverkar historien, på något vis. så så är det med allting du gör. Alltså i alla fan av spel så påverkas allt. Så vem du först börjar prata med påverkar storyn. <laughs> Shit. Sen är det då som sagt dags att äta middag med skeidsare kristall då. Och Än en gång på han att han har blivit slut på det här kriget. Och han pratar om hur ångefull han är och passar på att även ställa massa frågor till mig som jag själv får välja svaret på. Då. Han berättar också att Kefka numera är satt i fängelse för ett dåd han har begått under det här kriget. Och en rad olika frågor och svar följer och jag misstänker att även här så så kan man påverka den fortsatta berättelsen. Jag vet inte vad som är rätt och fel respektiv alltså jag bara väljer det som känns rätt för mig. Mm. till slut så frågar Gestal om han vill göra oss sällskap till ja i de här förvand förhandlingarna som han vill göra med Espers. då och försöka sluta fred med dem. Uh, och efter väldigt lång fundering så svarar vi ja på den här och frågan och planeringen är i full gång. In i rummet kommer då snart general Leo Vi såg en glimt av han tidigare när ungefär samtidigt ta käfka för förorenade vattnet, när det var giftet, om ni kommer ihåg det. Han är den som ska leda den här operationen och ska bidra fred med med alla espers. Och med på resan följer också Celeste, som inte verkar vara vidare sugen alls på att prata med Locke hur mycket han än försöker. Terra insisterar på att hon ska besöka alla espers själv, men medan övriga partmedlemmar godtar godtar hennes förfrågan så vägrar han locka att lämna henne ur sikte. Så han följer också med på det här uppdraget. Vårt resmål är en stad som kallas Tamasa. En stad långt ut i öst och vi ska färdas dit via båt eftersom The Black Jack är ja, det har ju kraschlandat utanför Maranda där, men via båt ska vi ta oss dit. Och när vi Kommer ut i hamnen och eh, ombord på det här skeppet så möter vi ännu ett bekant ansikte. Och den här gången är det Shadow. Den här, äh, jag vet inte vad de ska kalla han. Ninjan då i hans fall. Han är någon slags mörk soldat i alla fall. Ja, precis. Och lever enligt sina egna regler och och värderingar. Eh, han ska i alla fall följa med och assistera oss tillsammans med sin hund Interceptor. Eh, innan vi ska skeppa iväg så tycker dock Leo att vi ska övernatta i Albrook. Som är staden, det är väl en hamnstad kan man säga. Eh, och det gör vi. Under natten så vaknar Locke till och går ut i huset för att mötas av Celeste. Eh, där försöker han gång på gång övertyga henne om att han, att hon är hans vän men hon, hon vägrar lyssna. Gryningen kommer och det är dags att ge sig av. Ombord på båten föreslår Leo att vi vilar ytterligare det skeppet inte kommer anlända för en dag inne Det är mycket vilaande här av någon anledning men ja. Medan Locke slits mellan misära för till grundat i hans <gör> hans sjukskaka så så ransakar Terra sig själv tillsammans med Shadow. Terra funderar mycket på kärlek om om det finns någon för henne uh, om det finns någon som kan älska en, en sån som hon då. Hälften esper och hälften människa cyr har gjennomrätt välvalda råd innan han innan vi skeppar in mot den nya kontinenten. Vi går till fots eh, nordöst och kommer ganska snart till den lite unlägga staden Tamasa. Den första vi möter i Tamasa, då, det är den här värghusägaren som <laughs> ja, uppenbarligen så tycker han inte om främlingar i alla fall. Eh, han kräver en oerhörd summa pengar för att vi ska få övernatta och folk runt omkring i staden säger också att just värdshusägaren han gillar inte främlingar. Så, ja, jag vet inte vad som är hans problem egentligen. Men ja, vi tackar ju nej till det här erbjudet att vi får av hand och istället så går vi och besöker borgmästaren för staden, Strago, som är en mycket gammal och godhjärtad herre. Han nekar dock att han har någon typ av kännedom, rörande magi och espers och allt vad det kan vara. Han vet ingenting om det Enligt sin egen utsago. Kort därpå så träffar vi också Stragots barnbarn Rälm. Tror jag man uttalar det. Som framförallt blir hemskt fäst vid Interceptorna. Shadows hund där. Och känslorna verkar ju också vara ömsesidiga. Shadows får verkligen ropa på sin hund. För att han ska slitas från den lilla flickan. Efter vår lilla diskussion lämnar vi hans hus för att utforska staden ytterligare och vi hinner inte långt innan vi kommer på en liten pojke som försöker framhäva en en spell på en buske. Eh, och då det verkar ju uppenbarligen finnas någon typ av magi här ändå för han lyckas ju få den busken brinna, att brinna innan han ser oss så springer iväg. Eh, vi bestämmer oss för att sova på saken och vi ska utforska vidare imorgon. Den här ägaren, han är ju betydligt snällare med priset nu eftersom vi har träffat den här barimästaren. Då. Så för endast en GP så får vi en god natt sömn. Eller det är i alla fall vad vi tror. Eh, men vi tror ju fel då. För, för mitt i natten blev vi väckta av strågor, som i panik berättar att det brinner i byn. Och framförallt att realm är i fara. Både Locke och Terra skyndar sig iväg men Shadow väljer att ligga kvar. Dock så är hans hund mer hjälpsam och följer oss till det brinnande huset. Utanför står Strago i sin förtvivlan och efter ett tag så försöker han släcka elden med hjälp av en magi. Dock så lyckas han inte trots att till slut hela stadens invånare hjälper till och försöker framhäva den här Fire Begone-magi eller vad man ska kalla. Och då har vi ännu ett bevis på att magi onekligen verkar förekomma i den här byn. Uh, när taktiken inte fungerar bestämmer han sig för att istället springa in i det brinnande huset och locka och terrar göra något sällskap i huset får vi slåss mot väldigt många olika eldmonster men det är inte så jättesvårt att räkna ut vilka svagheter de här har så det är bara att använda is på i princip allting Strago har en magi som jag vet, kommer inte ihåg vad den heter men den heter Aqua någonting i alla fall, den skadar allting på skärmen och den kommer ju väldigt mycket till pass nu Eh, till slut så når vi kärnan och, och källan till den här elden som, som härjer och eh, den agerar som boss. Eh, har dock inga som helst problem här. Både locka och terra har i många spel sen man bär han kring på olika magisajter. Och när bossen är besegrad så, så når vi till slut i realm. Men innan vi hinner försöka väcka henne eh, så rasar en del av taket ner och knockar oss. Interceptor och den här hunden, hon är fortfarande med matchen eh, och håller på att som aldrig förut. Detta verkar ju också hans husse höra för kortare efter så dyker han upp, släcker eld som bara ninja kan och <går> räddar sedan allihopa från det brinnande huset. Hans ursäkt visar ju senare vara att han ville ju bara ha sin hund tillbaka men jag tror att den tolkningen får man nog ta med, med en nypa salt. När faran är över och alla kvicknar till berättas drag och sanningen om hans och hela byns magiska kunskaper. Det visade sig nämligen att innan och under The War of Magies fanns det något som kallades mages. Det är i alla fall människor som kunde hantera magiska krafter. I slutet av det här, här kriget så var det några av dem som flydde till den här avlägsna byn. Och... Det är alltså också de som är byns urinvånare. De som bor där nu kan alltså också magi men deras krafter har försvagats med tiden. Efter det här erkännandet berättar Strago också att han mycket väl vet hårt alla är Espers hus. Och det i ett berg, inte alls långt därifrån till väst. Och med vårt nya mål ska vi precis se oss av när Sherdog meddelar att han lämnar gruppen och ska fortsätta uppdraget på eget, egen hand. Han har en egen vilja där. Han är inte en teamplayer kan man väl säga. Uh, Interceptor också väldigt svårt att än en gång skälja sig från den här lilla flickan Rölm. Men ja, uh, efter kära var gott så måste han ju följa sin huss. in, är en trogen så. Istället lovar Oströga att han ska följa med på våran vandring. Och vägleda oss genom alla grotter och, och, och berg. Uh, Rölm vill också följa med hemligen. Men blir strängt nekat av sin sin farfar tror jag det är, va? Jag tror du det är pappa faktiskt? Nej, det är, det är farföräldrar. Men sen det är det morfar eller farfar, det är jag osäker på. Det kommer rättelse. Det är nästan 100% säkert. Nej. Jag ska inte argumentera. Det var väldigt länge sedan jag spelade spelet. <laughs> ja, vi berar oss i alla fall mot det här berget. Crescent Island tror jag det heter. Uh, och det är som sagt inte så långt bort. Så vi är i princip där när vi berar oss ut. Uh, när vi går igenom alla grått och då alla broar mellan de här olika bergen då, så så ser vi emellanåt realm smyga bakom oss. Hon är onekligen en väldigt olydig unge. Eh, efter ett tag så kommer vi till ett rum som innehåller tre guldstatyer. Eh, här kommer inte jag ihåg alla detaljer kring de här statyerna, Samson. Har den någon aning om vad det handlar om? Alltså statyerna är ju Vad man ska säga De är ju resta för eh, Vad ska man säga De är ju typ dedikerade till Tre magis Vad mm -hmm. man ska säga eh, Och det finns ju också inskriptioner På de här då, som ska förklara Vad som har skett här mm -hmm. eh, Så mycket minns jag <laughs> mm. Men sen exakt vad, vad det är som berättas i inskriptionerna Det har faktiskt eh, Tyvärr är det någonting i min minne mig på Mm. Ja, det är väldigt mycket information samtidigt här, men jag har för mig i alla fall att det har någonting med balansen mellan de här två olika världarna att göra. Eh, precis när vi ska bege oss vidare i alla fall så kommer ju än en gång Ulthros in i bilden. <här> Den snygga killen i världen. <här> ja, <Jajamän>. i han han, <här> han nockar oss i och med att han, han smyger smyggrupp uppifrån är en gångs skull. Eh, och sen så godtar ens i sig att han ska Han ska sno de, de här skimrande guldstatyerna. Men vi hinner dock vakna innan han lyckas med den här bedriften. Och vi får än en gång möta Ultras som en boss. Inte här får vi nå huvudverk heller. Eh, Lock här kan mycket magi. Och dragos visar sig också vara kapabel till en hel del. Vi hinner dock inte avsluta fighten innan Realm kommer in i bilden. Och lägger sig i. Innan allt sammans är färdigt så besegras Ultras genom att Realm avtecknar honom av den här ja om man nu kan kalla det att takta jag har inte alls förstått på, men ja, låt gå. Då. Efter Ultras är besegrad så går Elmbä i våran grupp efter lite ja, diskussion fram och tillbaka mellan mellan henne och hennes farfar, säger vi. Den här magin för övrigt som Elmbä använder där ja. det är alltså att hon hon målar ju av Ultra, så och hon gör ett porträtt av honom. Mm. Och sen så i med hon så att säga är en, en mage warrior en, arvstagare ska man säga så så blir ju porträttet levande och det är porträttet som har ihjäl eller slåss mot Ultras. Mm -hmm. Jag trodde du hade någon sån här voddo snarare. Att han ritade upp en voddo-docka som hon kunde liksom hugga en penna i sen. eller något <laughs> Nej, hon, hon, hon skapar den till Ultras, helt enkelt. Mm -hmm. Ja, det ser man. Ja, det är mycket att ta in. Jag får be om ursäkt om det, lite där, men... ja, det är lite röret där. Det är lika röret i min hjärna också. <laughs> <laughs> ja, när den här realm gått med min min grupp. Det så här. Det blir tydligt att de kan en hel del magi. Uh, får inte riktigt tillfälle att känna på något. För ganska snart så kommer vi till lite rummen, massa konstiga brickor i golvet. Och när jag kliver på en av de här så faller jag ner en våning under. Och det här visar sig vara helt rätt väg att gå. Och antar att jag bara turde här. Eller så hamnar man på ett sådant ställe, jag vet inte. Men jag möts i alla fall av en rad olika espers som snart omringat mig. Efter isen är bruten så berättar de att de inte alls menade att jämna väkten med marken utan att det var någonting som, hade ja, saknas någonting i den här världen som, som gör att de inte kan kontrollera sina krafter. Eh, Terra be eh, berättar att hon känner igen sig i den där beskrivningen och, och hon lyckas övertala alla espers till att följa med till Tamasa och, försöka förhandla handla till fredag. Tillbaka i staden så möter vi Leo och imperiestyrkerna och ja, de olika parterna turis om att be om ursäkt. Allt verkar vara fred och fröjd och alla skrattar och har det så bra. Det finns dock en till som skrattar. Jag, jag tror inte att jag behöver ha några jättemånga gissningar för att gissa fram svaret här. Det är alltså Kefka som än en gång entrar bilden, akkompanerad av en rad olika mechrobotar som ganska snart gör slarvsylt av det mesta. Detta medans Kefka förnöjt stötsar omkring och skrattar. Efter attacken så är det Leo som vaknar upp först och försöker medla dem med Kefka. Kriget är ju över, men Kefka har en helt annan syn på det hela. Ehm om en någon typ av magi eller något föremål eller liknande så övervallar han esper efter esper till till Magisite som han sedan samlar på sig för att bli allt mer kraftfull. Eh, nämnde att han skrattade väl också? Jag har ju förklarat för er att han är ren och ondska. <laughs> alltså den där skratt du ville ha som sms-signal. Eh, det visade sig att den kefka som satt i fängelse, det var bara en, jag vet inte om det var en förklädnad såva, men det var en sen scensatt uppta så att säga. De Keffka och Gestall ville få tag på det var ju alla Espers och deras kraft för att kunna kontrollera den hela världen egentligen. efter en hel del dialog så dödar också Kefka Leo väldigt kallblodigt och vi är en karaktär som jag aldrig har haft med i min grupp men jag gillar han väldigt mycket ändå. När Kefka har samlat in alla Espers och, och skrattat till sig så ger han sig av. Och när jag åter får se och kontrollera mitt party så är vi samlade kring Leos grav. De övriga rebelstyrkorna kommer också in i bilden. Och snart så beger vi oss ombord på The Blackjack som, som nu har lagats. Och vi jagar i kapp Kefka och Gistan. Vi lämnar Tamasa bakom oss. Tamasa som för övrigt Kefka också har lämnat i ruinerna. Han satte eld på hela byn. Även där är väldigt iskallt det är väl lagat hela den hela den här sekvensen är så himla rå. Mm. För där står ni och allting verkar jättebra, Espers och, och eh, Leo och, och hela handgruppen liksom säger bara okej, okay, vi förlåt och det här var dumt gjort, men nu är det fred nu, är, nu ska allting bli bra. Och så bara stormar KEFKA in med med sina de här mechsoldaterna och bara en efter en så tar de alla Esbjerg och inte Magic Site, bränner byn. Har i gäll Leo på ett ganska Ja, elakt sätt också. Han lurar i honom och sätter upp en slags illusion om att han skulle vara gestal. Mm. Och slaktar honom med Libidra. Ja, det är alltså iskallt, så jag. Det är, det är verkligen en känsla jag får. Och det är, det är... Ja. ja. så Tidigare har ju Kefka varit lite sådär ond, men på ett lite komiskt sätt. Mm. Men nu är det liksom ondska som är verkligen genom ond. Alltså hitlerisk. Hitler's. <laughs> Fan jag vet inte. Ond på ett komiskt sätt. Han, han förgiftade förgiftar en hel bi också bara för att han kunde i princip när när Sian var den enda som varit kvar i livet. I och för sig. <laughs> <laughs> ja, ja men, men det här tycker jag är ett mycket starkare ögonblick ändå på något vis. Ja, det är det. Han är han är väldigt brutal och Obermherrtegina i, i sitt agerande. Ja, som sagt så, så gick vi om bord på The Black och vi skulle jaga på Kefka och Gestahl. Eh, ganska snart så kommer en sekvens som visar hur ett landstycke slitt loss från från markytan och svävar iväg. Och ombord på den här svävande ja, kontinenten då, som det är, så finns alltså Kefka och Gestahl. Eh, och vi bestämmer oss för att attackera och försöka stoppa dem. Eh, när vi väljer den här Det här alternativet. och är, så, så visar det sig att jag endast kan kallar med mig tre partermedlemmar dit. Och varför blir snart ganska tydligt. Den jag väljer då. Det är alltså Locke, Terra och Edgar. Och det är endast för att de. Det har jag kanske missat och nämnt. Men alltså de här magisites som man kan bära, bära med sig. De lär mig ju sig magier av. Och när du har lärt dig alla magier. Det kan man bara byta mellan mellan dom man har så att säga så att som Locke och Edgar och framförallt dom men även Terra i det här laget de har en hel del magi i bagager så att säga som de kan hantera så det, det är svårt att, att trycka in någon ny nu så att säga, för under den här tiden då jag letade efter Terra så ja Locke och, och Edgar framförallt har väldigt mycket magi som de kan hantera Du får resonera som så att nästa gång du kör fast så får du byta part med partermedlemmar och slänga på en jäkla massa magisajt på dem. Det lär ju gå begrava oerhört mycket timmar i att få varenda karaktär att kunna allt. Japp, yep, det är det vi kallar för grinding. <laughs> All right. Uh, jag vet inte, hur kan man förklara att den här kontinenterna rivs loss från från markytan? Det har ju någonting med obalans i världen att göra. Alltså, ja, alltså det är ju Kefgog som som bryter den här... Eh, alltså på Crescent Mountain så finns det ju någon slags eh, försegling. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, och de här stenstatyerna som innehåller magi. De de gör ju någonting där. Som gör då att den här... Eh, ja, det här... Eh, vad man ska kalla det då? Power of the Seal som det står i spelet och det bryts ju och det gör ju att helt plötsligt så, så bryts den här kontinenten loss och börjar liksom lyfta. Mm. Ja, ja det, det är en cool scen helt klart. Ja. ja, innan vi når den här kontinenten så blir vi attackerade av Imperiets luftvärn kan man väl säga. Eh, och från Blackhack så får, får vi försvara oss mot en, en rad olika flygande robotar av olika slag. Eh, flera vågor robotar senare så dyker ju en en gång ultrus upp <laughs> och vi får en en gång slåss mot honom och vi får en en gång besegra honom men samtidigt blir vi, jag tror vi blir avknuffade självbet eh, och i fallet får vi möta ännu en en bos eh, lite starkare Luftskepp som eh, ganska snart blir besegrat och ja mina karaktärer känns ju som sagt väldigt starka och väldigt vällevlade att säga. De jag mm. väljer att använda i det här laget i allt annat. Den där andra starkare bossen, det är ju Chupon. Ultrospolare. Jaha. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej, det är nördvetande. <laughs> ja, för han i den här grotta med de här tre guldstatuerna så säger den att någon ska bli väldigt nöjd när jag snått de här. Så ja, ja vi når till slutmark i alla fall. Och eh, lyckligtvis har vi landat precis på den svävande kontinenten. Jävlar, vilken tur du har. <laughs> Jättesnart så möter vi Shadow som... Eh... Ja, han väljer att ansluta sig till bort igen. Han vill utkräva hem mot Gestahl och käfka för... Ja, jag vet inte egentligen. Han har ju slagits på båda sidor, kan man säga. Men ja, han har väl sina skäl. Nu får vi gå igenom en väldigt snuskig och sunkig labyrint. Jag vet inte om man ska förklara miljön här, men det är liksom väldigt fantasy, kan man väl säga. Väggar och gångar öppnas vid diverse olika knapptryckningar och, och kommandon. Det som gör saken värre är att tiderna vi mäter här utdelar ordentligt med skada. Det kan hantera men i och att det är så mycket under en som väldigt lång tid, i och att det ändå också är en labyrint, så till slut så har jag slut på MP-synligheten, alltså Magic Points som jag använder för framförallt för att hila mina trupper och, fram och även attackera med olika krafter. Då. Så jag använder ett par föremål för att kamma in lite extra MP innan jag når mål. Innan jag kan konfrontera Kefka och Gestalt så ställs jag mot en väldigt stor, väldigt elak boss vid namn Atma. Han säger sig själv vara oövenvindig och enligt egen utsagare så består av endast ren energi. Edgar har dock en status magi som det heter, där man ser hur mycket HP, hur mycket MP och vilka svagheter den här fienden har. Tack vare det så har vi total koll på hur vi ska besegra den här fienden och det går också relativt smärtfritt och då kan vi också konfrontera Kristall och Kefka än en gång så bestämmer sig Shadow för att uh, jag lämnar dig er, uh, och så gör jag det här själv börjar det bli ganska tjatigt nu men uh, okej okay då <laughs> Kefka han, han skrattar mest åt våra närvaro och överrumplar oss med någon typ av magisk kraft som som knockar ut oss uh, kort därefter så beordrar han Celeste som nyligen trädde in i bilden igen att tillintet göra oss Det verkar som att hon står i valet ett val och det här men troligtvis försöker han ju bara bluffa. för Hon hon vägrar till slut och istället så försöker hon få, få kol på Kefka. Eh, genom ett knivhugg tror jag det här va? Jajamän. Mm. Han blir ju väldigt sur av det här framförallt när han får se sitt eget blod men han, han dör i självfallet inte. Han söker mer kraft de här statyerna som finns ombord på kontinenten och eh, han vill flytta på dem men det här är något som Gestal inte riktigt går med på och det betyder ja, i stort sett världens undergång Han Gestahl börjar ju också få lite så här second thoughts, vad han håller på med och liksom ja, han vill ju inte utrota mänskligheter medan det inte verkar kräfka ryggen till slut så ställs ju Gestahl och kräfka mot varandra och genom sin list och <laughs> genom sina nyvunna magiska krafter lyckas ju besegra och döda gestalt. Så nu är det bara Kefka kvar som, som den onde, och det har väl varit han hela tiden. Jag ska inte glömma här också att Kefka väldigt sådär disträ lite så här slänger ner Gestals kropp från hela den här flytande eller flygande kontinenten. Ja, det visar hur mycket gestalt betyder på Kefka. Så då är, är det vägen för mig, Precis. i stort sätt. Eh, sen försöker jag ju flytta det så att statyerna då. Eh, och det här sätter väl igång en apokalyps utan dess like kan man säga. Eh, innan Kefka hinner förgöra oss dock så dyker Shadow upp i bilden en gång. Och han uppehåller honom så pass länge att vi får en lucka att kunna fly från den här ja, kontinenten som håller på att rasa samman. Då. Vi får sex minuter på sen tickas han klockan ner och öker pressen ytterligare. Och de här running shoes, den här uh, reliken som gör att en, ja, jag sätter den på en par med dem så, så kan han springa betydligt fortare. Och de kommer väldigt mycket till användning här, precis i i operascenen. Eh, medan saker och ting rasar omkring oss så tar vi oss via en en labyrint, slutligen till kantorna av den här kontinenten. Och där får vi möta en ny boss som drar ut ytterligare på den här tiden. Då. Nerapa heter han i alla fall. Eh, faller ganska snart, även om man som alla andra bossar tror att han är oövervinlig. Och vi kan hoppa av den här kontinenten och ombord på The Blackjack. Ombord på skeppet ser vi hur världen slits i stycken och faller samman. Snart krossas även skeppet i fråga och alla parter medlemmar faller handels ned mot den numera förlorade och förstörda världen. Skärmen i spelet skiftar fokus och det visar sig att världen aldrig blev sig lik efter den här händelsen. Det är numera en hemsk plats, kontinenter har rivits upp och sammanfogats och i stort sett ingenting är så likt. Ganska snart ser vi hur Celeste vaknar upp i en enslig stuga. Hon har legat i koma under ett år och Sid har vakat över henne. De två de är isolerade på en ö omgiven av en öken och endast de har endast fisk som föda. Det som får en, håller de vid liv så att säga. Hon och ja och jag också för den delen har ingen som helst vetskap om vad som har hänt alla andra under det här året som har gått. Om det ens lever, om om det finns några fler människor i liv. Eller om det är bara hon och Sid som är kvar vid liv. Och det här vi avslutar veckans sagostund. En liten cliffhanger. där. Nej inte nådd igen, måste jag säga. <laughs> Nej, jag har ju spelat lite till, ska jag säga. Men det, det är inte alls mycket jag tyckte det kändes som ett bra ställe att avsluta på. Så Samson, jag vänder mig än en gång till dig och frågar hur långt har jag kommit? Ja du, du vill alltid veta sånt här du. Ja. <laughs> ja, jag skulle väl säga att du eh... Alltså du är ju inte så jättelångt ifrån slutet nu. Ja. Det, det, det här är ju så att säga slutet på akt tre ifall det här har varit en Griegs pjäs. Ja, ja precis. Det, det är liksom, akt ett så introducerar man och lär känna alla karaktärer. Akt två så försätter man dem i en situation som absolut inte går att fixa på något vis. Och sen i akt 3 då ska man förhoppningsvis kunna lösa upp det hela. Och nu är det liksom verkligen, nu är vi där där allt har gått åt helvete. <laughs> ja. Det har jag verkligen också. På den här lilla ön som så lätt Cid befinner sig på så går man ut utanför deras lilla stuga så att säga så möter man ju fiender. Och de är inte vidare svåra att besegra eller någonting sånt. Och de dör av sig själva om om fighten pågår tillräckligt länge för att det är sån sån hemsk miljö man befinner sig i just så att ja det är ingen ingen trevlig värld och ingen skaplig skaplig twist på allting för ja när Kefka agerar står i i Tamasa alldeles innan så kändes det som att a ja, här skulle spelet kunna vara slut egentligen men då kommer ju Kefka förstöra allting <laughs> så blir det ju, ja alla världen går ju under istället det ska talat ja Riktigt jäkla häftigt måste jag säga i alla fall. Det är fan häftigt spel. Sakta men säkert så är det här vuxit sig till ett monster jämfört med Final Fantasy 4. Alltså som jag sa i förra avsnittet tror jag det var. Eller förra avsnittet jag var med då Under en väldigt lång tid så kändes som att Final Fantasy 4 lag med varmare om hjärtat. Men det här kommer liksom det är så jäkla stort då. Så jag har ju spelat länge tycker jag själv. Jag har inte koll på hur hur många timmar det är i ren speltid men ja det är det längre än vad Final Fantasy 4 var totalt alla gånger gud, okay. väldigt hemskt och när jag tänker tillbaka på alla såna här allting som jag upplevt hittills för jag har en, en annan kompis alltså, som inte har spelat han har inte nått operaseningar och han tyckte att han hade kommit ganska långt <laughs> så det var såhär okej okay. men då har du lite framöver då kanske du borde sätta ner med det här igen Och känner jag mig helt rätt att se men som alla, som du agerar för mig. Vägbredda. Ja men det blir det. Man tar på sig den rollen när man träffar någon som inte är lika. Man vill ju att folk ska spela det här. Ja det är väl det som är grejen också. Men det, det, det är inte ett överskitteri utan det är ett så här sättet ner och fortsätt. Mm. Inte liksom du du, du, när du kommer tacka mig om och ta sätter bara ner och spela liksom. Och all musik, åh oh, för fan, ja, det är riktigt jäkla bra spel. Ja det är jag inte ens klama. Men om, om det vore en... Ja, det är många pizzor, skulle jag vilja säga. Det är... Ja, fy fan. En hel pizzabuffé, tror jag. Ja, jag tror det. Ja, nu var det ju två veckor sedan sist. När jag lämnade er i ren misär i sagastunden. Eh, som ni kanske kommer ihåg så hade ju världen gått under. Och det är nu mer en hemsk plats där inga blommor slår ut. Och allting sakta men säkert faller samman. Celes vaknade upp på den här ensliga ön och hade inte någon som helst vetskap på hur det har gått för alla andra. Som enda sällskap så har hon då Sid som ja, under det här året som hon har legat i koma så har han vakat över henne och hjälpt henne att överleva. Den här ön som vi befinner oss på är tokigt liten och ett, heter en Solitary Island tror jag. jag kan Först, det kan inte göra. Ja, det kan Hur som helst då, Sid har under sista tiden eller senaste tiden blivit allt sjukare och för att försöka rädda han då så ber jag mig ut med Silas för att hitta någonting att äta och det är, det är ja fisk som han kan få tag i på det här stället. Eh, nere vid stranden lyckas jag fånga en fisk som jag ger honom men eh, han blir ju sämre efter taget till slut så dör Sid och lämnar Silas alldeles ensam. Och i sin ensamhet så vandrar Silas upp på ett berg som finns på den ön och högst upp på berget så kastar hon sig ut och ja, hon har förlorat allt hopp om livet och världen som hon nu vill lämna då. Men hon lyckas inte i sitt självmordsförsök utan hon överlever på något väldigt konstigt sätt och, och vaknar upp på en strand av att en fågel pickar på henne. Efter ett tag så noterar hon att den här fågeln i fråga den bär på en väldigt bekant bandana nämligen Locke's mer eller mindre örsända huvudbonad Och i denna stund så återfår Celeste sin livsknista och hoppet om mänskligheten generellt. Hon ber sig tillbaka till Sids stuga där hon har fått ett brev från Sids. Jag vet inte hur fan hon lyckas skriva det där. Måste jag skriva det alldeles innan han dog? I alla fall, i det här brevet så berättar han att han har lämnat en flotte till henne nere i källan. Och Celeste husar ner, förbereder flotten och svär att göra hennes, ja som hon kallar det då, farfar Sids. Stolt. Med flottens hjälp så lämnar hon den här ensliga ön och snart ser hon en ny kontinent dyka upp i horisonten. När hon väl kommer i land upptäcker jag ganska snart att fienderna på den här nya ön bjuder på betydligt mer utmaningen än på den ja, solitary islanden. Efter en lite kortare vandring så kommer vi hur som helst till staden Albrook. Och... Stämningen i den här staden är betydligt lägre än när hon var senast vi var här. Det är betapat, ja, inte så konstigt heller när de ser hur ja, världen faller samman framför deras ögon. Eh, det finns dock inte så mycket speciellt att göra i nästan så ganska snart blir vi oss vidare norrut. Och under den här vandringen så ser vi ett stort torn i mitten av hela kontinenten och lite senare så får vi också veta att det här är Kefkas fästning. Det är enormt torn där han har en överblick över hela världen och han kontrollerar den här världen nu är likt en gud nästan. Och vi kommer vidare och till slut fram till staden Sen och efter vi har anlänt så straffar Kefka den här staden och det är grundat på att de här invånarna inte har hyllat deras nyutnämnde gud tillräckligt. Bestrackningen kommer i form av en jordbävning och det får ju en hel del hus i staden att rasera ett av de här husen hålls faktiskt uppe av ett väldigt bekant ansikte. Det är ingen annan än Sabine som får stå där och spänna sina muskler. Han håller alltså ett hus på sina axlar i princip. Vanlig till att han gör det är för att det finns ett litet barn där inne som ja, Celeste måste springa in och rädda då. Och Sabine han orkar bara hålla uppe huset under en begränsad tid så vi får en enorm tidspress på oss där och ja försöka hitta den här lilla pojken där som är har vira bort sig inne i huset. Och inne i huset möter vi givetvis också många monster och de älskar ju att dra ut på tiden ordentligt så jag sitter ju där och studsar i princip och blir förbannad för att antingen tar så mycket tid. Jag lyckas då hitta den här lilla pojken och lyckligtvis så har jag också den här, den här reliken som gör att jag kan springa extra fort. Och det blir min räddning och jag klarar det här parti med bara några sekunders marginal innan huset raserar då. Och ute ur allt det här kaoset så kan vi till slut hälsa på Sabine ordentligt och han håller ett väldigt glatt humör och påpekar att det krävs mer än att världen går under för att rubba på hans humör. Så det är en väldigt fin kommentar av han tycker jag. Och han blir också en väldigt viktig och användbar tillgång i mitt parti så läser jag förklara sig själv hittills. Och hon är ju mer en än är den bakre raden så att säga men medan Sabin han är ju mer råstyrka som man sätter i det främre ledet. Eh, ganska snart så börjar jag också träna Sabin till olika magier eh, med de här esper som jag fortfarande besitter. Så eh, han kan bland annat gira sig själv om det skulle vara så att Celeste får stryka på någon. Du Anders förresten, jag måste komma in med en liten rättning här. Aha, aha. <laughs> <laughs> ja, det är ju inte en jordbävning Kefka använder För att sabba staden sen okay. Utan det är alltså, från sitt gigantiska torn Som han sitter på så kan han skjuta eh, Light of judgment bolt Alltså det okay. är eh, ja, Domedags blickstar kan man kalla det <laughs> Så, att, så att det som händer i stan är egentligen ett, ett gigantiskt blicknedslag Men det är så pass kraftfullt att marken också skakar av det Nej då, han, han sitter ju på en hel del makt nu, Kevka. Han är väl rätt nöjd med sig själv Han är ganska mycket. Ja. <laughs> ja, det är bara en liten detalj. Men jag tänkte inte skriva rätt. Ja, ja men, det, ja, men precis. Det är skönt att du finns här och rätta mig när jag sväver ut så. Där. <laughs> ja, vi lämnar ju staden och vi fortsätter utforska den här nya stora kontinenten. Och efter en väldigt lång vandring så anländer vi till Nikea. Efter vi har handlat lite items och utrustning så hamnar vi på kaféet Och där har några banditer satsat ner och De berättar att de tidigare var fångade i slottet Figaro Och de tjoar och förväser nu för att de är så nöjda att de har rymt därifrån Efter en liten samtalsstund med samtliga så lämnar de kaféet och beger sig till hamnen Och vi ger oss ut och vi fortsätter utforska staden Och ganska snart så står ett väldigt bekant ansikte mitt framför oss vi är övertygade om att personen i fråga är Edgar men han nekar till detta påstående helt och menar på att han heter Gerard och att han är en bandit. Nej att han är ledare av, bandit, av den banditstyrka vi tidigare stette på. noterbart är också att han använder frasen my lady när han pratar till Celeste. <går> och det är någonting som Edgar tidigare har gjort i ett flertomtillfälle. Han är ju en liten skärmör, den här Edgar. Eh, Gerard, som man säger själv vad han heter, han lunkar sedan vidare mot skeppen i hamnen och vi följer honom i skuggorna och smyger ombord skeppet. Väl ombord så tar vi oss utan de övriga passagerarnas vetskap till södra Figaro. Eh, framme i staden så handlar vi lite mer utrustning och lite mer vapen och sen så ber vi oss till värdshuset. Eh, där träffar vi återigen Gerard och vi hinner knappt säga hej innan de fyra banditerna återkommer in i rummet och alla fem ber sig av. Den här gången så skyndar de sig mot en grotta som knyter samman södra figgar med den öken där slottet figgar tidigare befann sig i. Det i början med bara. Vi följer alla de här genom grottan. Vi träffar alla som allra hastigast Sigfried igen. Alltså han, det här svärdmästaren som har själv utnämnde till på spöktåget. Han som var totalt yberkast. Men han lovar i alla fall att den här grottan ska vara fri från monster, vilket den absolut inte är. Mm. <laughs> så jag vet inte vad storyn är där riktigt, men ja, han fortsätter att inte imponera på mig. Eh, dock så är de här finorna som grottan erbjuder ingen större utmaning. Vi tar oss ganska problemfritt genom grottan och snart så hinner vi banditerna, Som genom att använda sig av en sköldpadda att ta sig över ett översvummat parti av grottan. Vi följer efter med samma beprövade metod och vi kommer snart ut ur den här grottan och vi förstår i samma stund att vi har använt till slottet Figaro. Väl inne i slottet så beger vi oss ner för några trappor som vi inte tidigare kunnat ta oss ner för. Uh, där nere kryllar det av relativt starka fiender men uh, jag klarar mig helskinnad och jag får en hel del belöningar också. Det finns en hel del med kister med massa god saker här så jag får ju liksom... Jag får ju någonting för mitt slit och min, min möda. Eh, vi träffar snart Gerard igen. Som nu har blivit lämnad av de övriga banditerna för att hantera ett monster som, som härjer under det här slottet. Eh, det här monstret det agerar också som boss. Och vi får hjälpa Gerard att besegra det här monstret. Det är ett rosa, slemmigt äckel som bjuder på ordentligt med motstånd. Eh, men vi lyckas besegra monstret och... Eh, När det här spektaklet har dragits i sista andetag så träder också Gerard fram och bekräftar att ja det vill veta en längre tid att han i själva verket är Edgar. Eh, han har sedan världen gick under, gått under teckmantel för att lura de här banditerna som är här är inne i det andra rummet. Han vill, vill ha helt enkelt hittat tillbaka till sitt slott och de här hade ju rymt från det här slottet då visste de också vägen tillbaka. Så det var ju på den vägen vi var. då. Och nu har ju Edgar nått sitt mål och därav går han också ur sin täckmantel. Och utan att tveka så går han till min stora glädje med partiet igen. Med Edgar i gruppen så utforskar vi resten av slottet och vi övernattar gratis i en av de här sängarna som finns. Efteråt så besöker vi den här gamla mannen i källaren igen och vi beordrar honom att ta oss till staden Kolingen. Slottet figgar och går åter under jorden och dyker upp alldeles till staden i fråga. Det är för jävla lämpligt här slottet alltså. Eh, vi tackar för resan och vi ber oss ut på världsgatan igen och vi äntrar staden Kolingen. Och i staden så träffar vi Sötser ganska snart på kaféet. Alltså, jag vet inte, men de gillar då att, att fika tydligen. Eh, verkar det onekligen så. Eh, han har sina tvivel när han får frågan om han vill ansluta till partiet igen, men... Eh, Ja, han, är, han har väl lite negativ inställning. Han har fått sin, hans självförtroende har fått sig en ordentlig törn när vi förlorade så mycket när världen förlorade så mycket mot Kefka. När världen gick under den. Men med lite övertalning så går det med. Eh, och vi smider därefter en plan. Eh, vårt slutgiltiga mål är ju att besegla Kefka. Och, ja, för att kunna komma åt honom då så behöver vi ett luftske. Blackjack blev ju som bekant förstört när världen rasade samman, men Setser har inte helt oväntat ett SC-rockhjärmen. Vi får en återblick se hur Setser förr i den tävlar med sin käresta Daryl om vem som kunde bygga det snabbaste luftskeppet. Han klankade ofta ner på hennes ingenjörskunskaper men det visade sig att det skepp som hon byggde, The Falcon, 94-referens för övrigt, visst var det ett skepp där som heter Falcon, Som i sin tur är en Star Wars-referens. <laughs> ja, precis. I alla fall det här skeppet som hon hade byggt. Det var ett gediget hantverk som bjöd upp till en ordentlig match. När de två kattade tävla mot varandra. Sen skildes de åt Setser och Daryl. Och Setser fläkte väl ut sig någonting han inte riktigt menade. För att han var sur. Eller för att inte han var <laughs> den enda som kunde göra bra luftskepp. Setsers älskade kom dock aldrig tillbaka. Daryl kraschade med sitt skepp och strök själv med i den här kraschen. Och för att hedra hennes minne så återbyggde sig skeppet och passerade i en grotta som kallas för Daryl's tomb då. Och det är alltså vårt nya mål. Vi ska försöka upptaga det här skeppet. Vägen dit inte vidare lång och snart så entrer vi en av de tuffaste grotterna i min Final Fantasy-resa hittills måste jag säga. stället kryllor av zombies och andra äckliga monster och dambiu det får hel del problem framförallt där de konstant smittar mina partimedlemmar. Eh, det är bara Celes som som har en relic som ja, en typ av amulet som gör henne immun mot den här attacken. Alla andra de blir så här gröna och förlorar all sin hälsa i de här attackerna. Men ja, Celes får styra upp då och hela övriga partimedlemmar och ge dem olika items som som skyddar mot de här attackerna. Grottan är en lång och stor labyrint som innehåller många olika god saker, men till slut så når vi den tuffaste bossen i hela spelet. Dulla han tror jag han kalles och han vaktar och entrén till den här kammaren där, där det självklart inte vara. Dulla han är Ja, som jag sa den svåraste bossen i spelet hittills tycker jag. Och jag dör ett flertal gånger utan att hitta någon vinnande taktik där. Så jag försöker bannasera upp och jag tar en statusmagi för att kolla vad han har för svagheter. Så han har ju extremt mycket HP framförallt. Lyckligtvis så finns det en plats alldeles inpill den här bossfighten där jag kan där jag har sparat så jag kan jag får försöka om utan att göra göra om långa partier av spelet. Uh, den här gången där jag lyckas besegra bossen det är när jag kör 100 procent offensivt och bara attackerar emot den och jag slänger i princip alla spells och attacker jag kan komma på mot den och det är inte en stor marginal men uh, jag klarar mig och vi kommer in i kammaren där luftskättet skälkarna är förvarat Vi stiger upp ur den här grottan då och Och, eh, ombord skeppet så känner Edgar för första gången sedan världen rasade samman att det finns hopp för för dem och för hela mänskligheten. Vinden blåser för första gången på väldigt, väldigt länge i deras segel och det finns en liten möjlighet att de kan lyckas med, med deras uppdrag. Nästa uppgift då det blir att hitta Locke. Eh, och eh, hur det går det får ni höra i nästa avsnitt av Retiresan. Ja Anders när du började spela eh, inför det här avsnittet då så då var det var ju precis efter att jorden hade gått under. Precis. Det är men att när jag spelar spelet så det som slog mig här det var ju att alla var ju utspridda nu. Ja. Och vad jättejobbigt för det hade gått lång tid också. Det liksom, måste man leta upp alltså, vad, vad är Terran någonstans. Var, vad är Cyan någonstans? Var är Re? Ja, för någonstans? allt vart vart det, var det locken någonstans för det är Hans som han var ja som jag spelar i alla fall så har han har ju varit Tillsammans med Terra, spelets huvudkaraktär Han är alltid funnits med och Han är den som också har Mest skill, så att säga I dagsläget Vi får ju se vad han har haft för Under den här, här året som har gått Ja, alltså du, du kommer ju få knyta ihop ganska så många De här eh, Säckarna, så att säga Eller, ja, Det är många lösa trådar just nu mm. eh, Och det, du har ju den här bandana du hittade. Precis den, det, den ger det, ju lite upp i alla fall liksom. Ja, precis Och ja, som sagt Jag saknar den, men eh, det känns bra Just det, det Edgar säger om bord på det här Falcon-skeppet Det är att för första gången så känns det som att vi har Lite kontroll över situationen Och så känner jag som spelare också För när man är där omkring på den där Och inte visste då var det fan Inte kul, alltså det var, det var nästan lite Sorgligt, och musiken som är på Världskartan efter världen har gått under Den är en väldigt deppig ton Så att säga Så ja det, det har de gjort riktigt jäkla bra Det är en ganska alltså, Det finns en liknande sekvens också Även i kommande spel Där också är såhär Oj oh shit Allt har verkligen gått åt helvete Och det är såhär Locket på liksom Det är ingen kul stämning någonstans Nej det är tryckt stämning Kan man säga Mm Det det ja, det brukar vara ett ganska bra läge att åka runt och eh, göra sidequests som man inte liksom tog sig för när man var där tidigare. Mm. Där är jag nu menar du? Ja, alltså det, det är inte någonting du måste göra, men om du känner att du vill fördriva lite tid. Det, det är oftast att jag snubblar mig framåt så att säga, jag ramlar framåt hela tiden. Jag, jag vet inte vart jag ska, men på något mirakulöst sätt Har jag mig rätt. <laughs> men det det är då speldesignen funkar bra. Ja. när man liksom bara man går till det som känns så att det ja men jag vill jag vill se vad som händer här och det är rent så att säga <laughs> ja ja äh, ja det... ja det ska bli spännande att se det det börjar ju närmare det slutet här måste jag säga ja det, det är ju lite v-mot det också måste jag säga det är så järkligt kul att spela du har ju några till i serien det för så länge ja jo <laughs> ja, så. Jag vet ibland annat att det finns lite folk som väntar på att jag ska spela Final Fantasy VII. Ja, medräknad. Ja, jo, mig räknat. Ja, men också verkligen sitter med en kopia av spelet och vill spela det samtidigt som mig, så att säga. För att skynda dig på det. <laughs> ja, det känns som det. Vi får väl se då om nästa retroresenavsnitt eh, innehar slutet på Final Fantasy VI-sagan. Det kan ha, kan ha. som jag sa då, som jag spoilade lite så har jag ju inte blivit klar med Final Fantasy VI eh, idag heller för den delen, utan jag håller fortfarande på och kämpa mig fram. Eh, Där lämnade jag sist och då hade ju Setser, Sabin, Seles och Edgar eh, precis införskaffat sig luftskeppet Falcon och eh, gnistan om hopp hade precis tänts för dem igen. Med Falcon till vårt förfogande då så får vi ju möjlighet att riktigt utforska den här nya sargade världen. Uh, vi får ju tillgång till i princip bara enda liten millimeter av, av världen helt plötsligt. Vi har ju tidigare vandrat till fots. Uh, vårt primära mål är som jag sa att uh, hitta Locke. Uh, och han har ju inte jag sett röken av i princip sen världen gick under. Vi fick ju små in indikationer av att han är här vid liv tack vare den här duvan som var hans bandana. Eh vårt första resmål med med skeppet då, det blir till Narche och det valde jag grundat i att den här staden har ju varit betydande för spelets handling och hela, hela historien. Och jag hade också min min mitt hopp om att loket skulle finnas där. Eh, och när vi anländer möts vi av en riktigt spökstad och inget liv syns till någon stans. Eh, ganska snart blir vi bemötta av ett vargliknande Ja, någon var liknande fördu. Vet du vad han heter, Samson? Eh, ja, tyvärr minns vi inte mer som. Mm. Ja, sak samma, han har inte någon betydande roll alls. Så... Eh, det han säger då det är att ja, det finns ingenting kvar att hämta i staden, att han har länsat allt helt enkelt. Eh, han nämner också förbi farterna att det finns en ensam liten muggel kvar någonstans och därefter så skinner han sig iväg och vi fortsätter avancera genom staden. Eh, värt att nämna också är kanske att eh, den här staden, likt Sosso, eh, betes mer som en grotta än som en stad i det att vi blir konstant attackerade av fiender. Och det blir man inte, normalt sett inte en stad utan det är mer ut i kartan och i grotten. Eh, många dörrar är av någon anledning låsta i Nars. Eh, ingen av oss kan ta oss in men eh, jag får ju lite misstankar om att det finns någon som kan dyrka upp just låst. Och i samma stund som Lockes namn flyger förbi huvudet minns jag också hans hemliga in- och utgång till gruvorna i Narche. Så vi vi går tillbaka och mycket riktigt så finns den här löndörren och den är intakt. Och vi tar oss in i gruvorna för att fortsätta försöka lokalisera den här mugeln som vargen pratade om. Vi tar oss igenom gruvorna och även de innehåller fiender. Och de är ny denna gång. Vi, vi pratade om det förr i, i gruvorna i Narche att det var samma fiender där som i början av spelet men den här gången då så har de ju gått upp några nivåer och de är betydligt farligare den här gången. Eh, inte livsfarliga om man säger så så har ju sina magiska förmågor som hjälper gruppen riktigt bra. Eh, och snart då når vetrum där en ensam muggel står upptryckt mot en vägg. Han berättar på ja, eller vad man ska <laughs> säga att han gärna ansluter sig till vårat party. Och det kommer visa sig vara riktigt användbart. Han berättar också att det vore bra för våran grupp om vi rekryterade Umaru. Och Vem han är har ingen aning om. Men innan jag hinner den lilla sparven eh, ja, vem det är då, så skinner han iväg till Falcon. Och vi ska precis skynda iväg efter honom när jag av en ren händelse hittar en relic som jag kan använda tillsammans med den här nyrekryterade Mughalmacken. Och tillbaka på Falcon så sätter jag Moogle i mitt party och med sin relic på sitt finger så kan inte vårt party längre hamna i en random encounter. Alltså en sån här strid som man bara stöter på vart som helst på kartan. Det här blir extremt användbart och väldigt, väldigt skönt för mig. Jag missar ju för vissa chansen att smyglevla om, om man säger så. Men eh, det är skönt att kunna välja när man vill stöta på de här ja, random encounters. Eh efter det blev jag var tillbaka till Narre för att utforska ytterligare och ja den här gången går det jäkligt fortare i och med att jag inte behöver slåss någonting utan jag, jag tar med dit jag ska bara knallar och går. Eh, snart når över det här berget där vi tidigare mötte Kefka och hans styrka för att försvara den frusna äspen om ni minns det minsta. Eh där ser vi nu en liten blå drake flyg och, och när vi närmar oss så attackerar den oss och det blir alltså en boss. Hörrni vad jag rimmer där förresten. Tjusigt. Ja, eller hur? En mycket lång och mycket svår bossfight följer. Eh, det är inte svårt att lista ut vilka svagheter draken har. Men eh, han har några riktigt elaka attacker som fryser mina partner med lämnarna. Han kallas alltså Ice Dragon. Så ja, svaghet är då Fire. Celeste bär dock mycket kraftig utrustning. Och eh, snart är det bara hon och draken som står öga mot öga med varandra med väldigt väldigt och nu understryker än en gång till väldigt liten marginal lyckas jag besegra den här draken och det är med allt som mitt andra försök tyckte de mig säga men i anslutning till den här draken så finns det en savepunkt och där sparar jag först sen möter jag draken första gången för att tokpiskt andra gången så ja gå in i equipment och så väljer jag det finns det kanske jag aldrig har nämnt men det är jävligt lämpeligt där också När du ska välja utrustning för dina medlemmar i ditt parti finns det en optimum knapp där det liksom optimerar utrustningen kontra vilken gubbe det har. Och det är extremt användbart så fort jag plockar upp någon typ av ny utrustning så går jag igenom den här på alla mina partimedlemmar. Så det är det som räddade Livhanken på med med den här utrustningen på så får hon hon får hälsa av någon av den här Drakens attacker och det gör att hon Hela tiden finns med och kan attackera med Fire 2 är det väl, tror jag. ja Så till slut så faller Den här draken mot döden då När vi återkommer Till skärmen då så möts vi av texten Seven Dragons Left Och då står jag som ett levande Frågetecken så Tänk dig be dig Samson kan du fylla i lite Information här Visst kan göra det, det är som så att i spelet Så finns det en del olika sidequests Mm en eh, lite grövre sidequest kan man säga Det finns ju nästan oftast några såna riktigt stora Och oftast så är belöningen när man har gjort sidequesten Att man får något riktigt rejält bra liksom, svärd eller rustning eller whatever mm. Ett av de största det är att det finns åtta drakar utspridda i den här världen mm. eh, Den första du träffar av dem, den träffar du faktiskt eh, när du är på operan Uh, uh, dirt, uh. dirt Dragon om du minns Den som uh, ja, sabbar lite för föreställningen Om du kommer ihåg uh. Du vet när du måste skynda dig när du, när du klarar dig så bra för att du springer skorna på dig mm. uh, Där finns det i alla fall då en Dirt Dragon Det är den första du möter Totalt så finns det ju åtta då Vill du veta redan nu så att säga Vad som vad du får när du har spöat alla åtta Nej okay. Men, Men säger... jag, jag vet att det är värt att kämpa för De andra Det är i regel det. det Men Nej, det vänta, för att avbryta dig samt. Dirt Dragon, den stöt jag inte på när jag är på operan första gången. Va? Utan det är efter World of Ruin. Ja, det kan nog stämma. Ja. ja, precis. För att den som hotade operan tidigare, det var ju Ultras. Och hans, ja, mm. hans vilja att släpper ner vikt på Celeste. Ja, det, det var inte den. <laughs> Nej, det här är riktigt draket. drake till att börja ja. <laughs> Nej, men eh, som sagt, det finns åtta drakar utspridda och du kan leta upp dem och ta igen dem så får du någonting vettigt, så att säga. Mm, ser jag fram emot. Vad, vad tycker du där, Samson? Börjar jag liksom följa storyn eller börjar jag utforska den här världen mer? För det är det jag gjort den här veckan. Jag har Var det hemskt mycket chansande hit och chansande dit Och liksom bara Ramlat mig framåt igen Jag Jag vet att jag kan ta mig an Kefka där jag är nu Men jag vet också att det finns jättemycket annat Bara att göra Jag kanske kan bolla till mina lyssnare vad, vad, vad tycker ni? Jag kan ju berätta lite hur det har funkat för mig Ja. När jag spelar Final Fantasy spel Så har jag i regel som så att jag Första gången jag spelar spelet För jag spelar dem oftast flera gånger Då vill jag mest bara veta historien jag, jag bemöder mig inte med att spänga runt och leta upp saker För att det tar för mycket tid Och det. jag tycker inte det är särskilt kul att grinda Och diverse olika anledningar Så första varvet jag spelar Då brukar jag bara kuta genom spelet Så att jag vet story För det är det, det, är det främsta med spelet för mig mm. Sen så ibland Så, så har jag varit vettig att någonstans på vägen komma ihåg att lämna en sparfil där jag har tillgång till världskartan. <går> så att jag efter att jag har klarat spelet kan backa tillbaka dit och passa på liksom åka runt och utforska och hitta sidequests och göra dem. Och ifall det behövs också till och med kanske kolla upp på nätet. För oftast är många saker extremt komplicerade. och Det är jättesvårt att liksom okej, okay, jag ska ut i skogen på just det här stället Möta just den här fienden i en random fight Och så ska man använda stil För att få just det här föremålet Som jag sen ska använda mig av här borta För att kunna göra det, är liksom, det går nästan inte att göra där Utan en strategiguide känns det som I många mm. fall Så att jag skulle säga att Gör så mycket som du känner du orkar Men gör inte saker bara för att göra en ett skull För du kan alltid Nej. återvända senare Fastna inte Nej. För jag har en tendens att fastna Det var så jag lärde mig att jag ska göra storyn först Och ja, eh, vi ska komma till vart jag står just nu så att säga men vi fortsätter där där, där vi var då. Mm. Eh, vi hade besegrat den här Ice Dragon och vi fortsatte bestiga berget i Norge och längre upp på berget så hittade vi också den här espen som jag pratade om tidigare den här infrusna. Eh, och när vi kommer i närheten av den så reagerar den på våran närvaro. Även här så ställs vi mot en boss och precis en draken innan så är den här Espen som heter Treetalk svag för eh, ja, varma attacker. Fire då nämligen. Eh, detta faktum det utnyttjar vi och besegrar ganska enkelt faktiskt Treetalk. När Espen är besegrad så inser den också att vi försöker göra någonting gott här i världen. Och eh, den tackar för att vi bröt den här is innan som den var instängd i Och sen förvandlar den sig själv till Magisite som vi ser sedan får tillgång till. Det här är ju väldigt, väldigt mycket uppskattat för Treetalk som eh, som attack är väldigt kraftfull och dessutom så lär han ut tredje versionen av Fire, Ice och Bolt som jag har gått och väntat på lite grann. Då. Jag har haft Fire 2, Ice 2 och så vidare ett bra tag nu så det, det var ju dags. Efter det så öppnas ett parti i berget vi står på och när vi närmar oss kanten så får vi fråga om vi vill hoppa ner där och det är inga att fundera på så det gör vi. Vi kommer då ner till The Cave of Umaro Eller ja, Umaros grotta då kan man säga Och det är onekligen bilden Av att vi är på rätt spår Ganska snart så blir vi lurade Av att öppna en kista För att i nästa stund faller ner i en fallgrop Till våningen under Och det här, det händer faktiskt En gång till, nästan på en gång Och då hamnar vi i ett rum Följt med en massa träpålar Och ett gammalt skelett När vi utforskar det här skelettet då så ser vi att Det sitter en liten bit Magisite i det Som vi kroffar åt Och så så glädjer vi oss lite åt att Ja, på väldigt kort tid så har vi införskaffat oss Två Magisites Vi blir dock avbrutna här då umaro entrar rummet Umaro han är alltså snömannen Eller Sasquatch som man så vill Och han är ju Jeti Jeti, okej Den här myten som har talats mycket om Det är bara med någon snormän <laughs> eh, han verkar dock väldigt arg för att eh, vi har snott hans skatt Och eh, vi får möta en en boss här Samma beprövade metod används än en gång Och eh, besegrar också honom relativt enkelt När han har fått lite pisk så förstår han också att vi är några av de goda människorna så att säga Och han, likt Moogle, ansluter sig till partiet och skyndar tillbaka till The Falcon Vi är heller inte så mycket mer än så. Efter två nya party två nya Magicides och en besegrad drake så känner vi oss rätt nöjda med vår visstelse i Narche. Innan vi bordar vårt ljupt skepp så noterar vi att i anslutning till Narche finns det en liten skogssamling som ja, det formar ett kors. Och när vi närmar oss det här området så visar det sig vara ett hemligt gömställe för någon som kallas sig Duncan. Och jag har svårt att minnas här, har vi stått på Duncan tidigare i i staden? Um, ja, jag mig, ja, ja, ni, ja. Har, ni har träffat Duncan tidigare Har vi det eller har vi bara pratat om han? Uh, jag har för mig att Sabin kände Duncan tidigare eller är ute och precis, precis, det är alltså Sabins gamla tränare Och jag har för mig att alldeles i början Så ställs Sabin När man har fått Sabin till sin grupp Så ställs han mot en en annan elev Från Duncan så, Och han är avundsjuk på att Sabin alltid var den favoriten Hänger du med? Mm, det ligger någonting i det du säger. Det, det ringer någon slags klocka, men inte helt hundra. Vi lämnar det där lite öppet i alla fall. Men ja, det är alltså Sabins gamla tränare. Och efter lite dialog och lite diskussion så lär han Sabin hans ultimata blitzattack En blitzattack attack är alltså den här attacken när man man väljer blitz. Och sen så ska man utföra någon typ av kommando med kontrollen för att få den här eh, attacken. Den här attacken som man blir lärd nu, den kallas bum rush. Och jag blir dödsförälskad när man gör... Och fant ett mycket skada på mina fiender. Och dessutom är det inte så svårt att utföra. Det är i princip att du slår en cirkel på... Jag kanske inte ska säga. Nej, jag säger inte mer än så. <laughs> eh, efter det här då känner vi oss ännu mer nöjd Och vi går ombord. Välkom. Eh, jag måste också flika in att det känns som att jag har haft en jäkla tur just under det här partiet. För dels Noogles charm som innebär att jag inte behöver... Gå in i några random encounters Det snubblar jag för att, ja, Sen när jag spelar Final Fantasy 4 Så jag lät mig att utforska så Vråer genom att gå där och trycka Och känna och klämma på i princip allting uh, Och det är så jag hittade Den här reliken uh, Och så sen att jag bara ser någonting som ser ut Att likna ett stäpper på kartan Och går dit och, och snubblar över det här gömställe Det är ju det är Lite roligt faktiskt måste jag säga. Det är tacky Final Fantasy 4 för det här Man kan inte ha för mycket föremål, man kan inte ha för mycket egenskaper, det kan vi ju konstatera i alla fall. Helt rätt. <laughs> När vi lyfter från Narcy så hinner vi inte långt innan The Falcon blir attackerade i luften. Vi möts av en best som frigjordes tillsammans med att Kefka förstörde världen. Monstret kallas Doom Days och han har ett par riktigt elaka attacker. Han gör bokstavligen slarvsynta av oss, men innan han har hunnit döda alla partermedlemmar så använder han Escape och försvinner. Han dyker sedan upp på ett annat ställe på kartan och till en början så är han är en riktig jäkla plågande. Han har framförallt en förmåga att dyka upp när man helst inte vill möta någon alls. Så att säga. Men efter ett tag så noterar jag att han inte längre har full hälsa när han attackerar oss. Och då visar sig då efter lite efterforskning att han inte får tillbaka någon hälsa efter varje fight. Så sakta men säkert så kan jag nöta ner hans hälsa. Jag måste då efter varje fight gå ner, landa och typ tälta på marken. Men ja, med mycket tålamod. Jag tror han har 55 000 i HP eller någonting sådär. Men lyckas man ta 5 000 varje gång så går det inte. Det går rätt fort då. Ja. Uh, uh, till slut så blir jag ju besegrad. Han dör och han lämnar oss med ännu en Magicide. Uh, den här kallas Bahamut. Och mm. Ah, den här har jag väntat på, kan jag säga. <laughs> ja, det är roligt också, för det här kände jag till. Jag visste att det var någonting från Final Fantasy. En, en kompis till mig, han han eh, använde det som nick när vi höll på låna för. Uh, Vad fan det är det för jävla namn? Ja, men det är från Final Fantasy och sådär. Jaha, så tänkte jag då. <laughs> det, det, är ju, det är ju egentligen inte från Final Fantasy, men det används. Ja, precis. Det var väl alltså... därifrån han hade fått det där, i alla fall. Det, från början så är jag faktiskt... Uh... Bahamut en, en uh, arabisk mytologisk varelser. Okay. Uh, och egentligen så är Bahamut en jättestor fisk mm. som har huvudet av en flodhäst eller en elefant. <laughs> så det, det är ursprungs-Bahamut. Sen så finns det något uh, så att säga, från rollspelsvärlden, alltså drakar och demoner och liknande. Mm. Och det är väl främst den då som uh, man tänker på i framförallt. Och det är alltså den här drakliknande den är ju då från från drakar under månen. Tror jag den täcker upp första gången. Okay. Uh, ska vi se här. Jag tror jag var första versionen av Advanced Dungeons and Dragons. Aja ah, just det. Uh, och uh, där tror jag den presenterades direkt. Och den där heter då bara hamn the Platinum Dragon, uh, the King of the Good Dragons. All right. Jag pratat lite med en en kompis om den här Espen också eller ja. Den mm. här den här det här, här väsarna. Och jag tror den För Bahamut hade blivit framröstad till den coolaste, eh, ja, vad säger man, som man kan framkalla i Final Fantasy-serien. Summon, brukar man säga. Summon, ha. ja, precis. Den coolaste Summon i hela serien. Inte den bästa, utan den, framförallt den ballast och den coolaste. Där. Jag säger bara, du får Bahamut Overload i Final Fantasy VII. <laughs> där finns det inte en Bahamut, utan det finns tre. Eller, vänta nu. Jo, jag tror att det är tre stycken Bahamuts totalt i spelet. Ja. Är, ja, där är de fläskiga kan jag säga. Jävlar vad man blir... Ja, jag får inte ståpäls nu när jag tänker på det faktiskt. <laughs> ja, den här Espen, han lär bara ut en attack. Han är framförallt väldigt bra att plocka fram och, och kalla fram i, i tuffa fighter. Men han lägger också ut flare till till som bär honom. Och det är också en väldigt stark attack. Så det, han är mer än välkommen i min samling som börjar växa till sig ordentligt på väldigt kort tid mot. Uh, Bahamut dyker upp i många 55 fan spel ska jag också säga. Mm. Uh, just Flare är liksom konstant namnet på hans stora attack också. Han har ju i i ja, Mega Flare, Giga Flare, etcetera. Så det finns många liksom varianter av Flare och det är alltid det som är knutet till Bahamut. Jag, jag är väldigt väldigt förtjust i just det här just den här sabben så att säga. Mm. Så att jag, jag tycker det är skönt att du äntligen har kommit hit. Jag såt väntade på det, liksom Anders kvämt dit gör det här. <laughs> Ja men jag kunde inte göra övrigt punch. jag hade luftskepp och det fick jag precis förra veckan så. Det är ju att som du är nu så kan du ju i princip gå till Kafka. Eller ja, det är lite kvar, men men det det kändes så himla skönt att du för med alltid runt hit till så dels hitta danken, snacka med Umaro, och äh, eh träffa Mog, allt det här är liksom inte någonting du måste göra egentligen, men det känns sådär ja. kul att ha gett in på det. Och det är ja. Jag har inte liksom Jo, noga nog jag snubblat mig framåt men alltså det ena leder till det andra när jag har kommit i Narcis så berättar den här den här vargen att det finns en mogel. Och, ja de måste det ju vara något viktigt i alla fall. Springer i muggen berättar om om dag eller om om pomodoro mm. och sen av en ren händelse så träffar jag på danken av en ren händelse så träffar jag på den här ä, draken i luften eller drakmonstret i luften. Mm. Så det ja allting följer ju Men hur smäst men ännu en magisite under bältet så flyger vi vidare. Och nu har vi inga hinder i luften längre. Och det är ju jäkligt skämt att erkänna. Så småningom så kommer vi till Mubilis. Längst ner till sydöst på kartan. Och här ser man verkligen att... Ja, det är den här staden som har drabbats hårdast. Av jordens undergång och alla efterföljande händelser. Staden står helt i ruiner. Efter vi har kommit lite längre in i staden så möts vi av en pojke som ja, så fort han ser oss så springer han i gömmer sig i ett hus. Eh, vi följer nyfiket efter och ner i en källare och vi kommer till så om ner i underjorden. Och här finns ett helt gäng med barn i en liten kammare. Eh, ganska snart så entrar också ett annat bekant ansikt i rummet. Eh, det är alltså här som Terrahall hus och hon har vakat över barnen som förlorade alla sina föräldrar när Kefka använde The Light of Judgment som du pratade om förra veckan. Mm. Uh, han har använt det på den här staden ett flertal gånger. Jag har förstått. Uh, Terra förklarar att hon har tappat sin förmåga att slåss och att hon nu måste prioritera det barn hon vakar över att hon inte kan tillföra vårat part någonting alls. Så ja, efter det här lite sorgliga beskeder då, så lämnar vi Terra och barnen i grottan och går upp i staden igen. Eh, lagom för att mötas av ett nytt monster. Funaba eller Punaba är ett monster som Kefka släppte fri när han förstörde världen. Precis som det här flygfät vi tog ner alldeles nyss. Eh, det här monsteret har under de år som gått och konstant attackerat Moblis och terroriserat de som bott där. Terra springer ut mot monstret och försöker försvara staden. Men eh, det här bär ingen som helst frukt då hon inte kan utdela någon skada alls och monstret oskadliggör sedan henne illa kvickt. Vi rusar till Terras undsättning och lyckas med våra gemensamma krafter och framförallt av Sabins bumrush eh, skrämma iväg monstret. Eh, sa vi samlas sedan runt Terra som än en gång förklarar att hon har förlorat viljan att strida eh, så vi lämnar henne än en gång åt staden och begär som ombord på The Falcon again. Och efter det här då, då flyger vi norrut och faktiskt ända längst norrut upp ...kartan till en ö alldeles ute i hörnet. Den här ön den kallas för Triangle Island. Eh, väldigt fyndigt namn. Eh, och vi märker snart att ett väldigt, väldigt gluppt monster härjar här. Det här monstret kallar sig för Zone Eater. Och han sväljer mina partmedlemmar en efter en. Han sväljer dem hela alltså. Eh, vi dör dock inte av det här. Utan alla partmedlemmar har svalts så hamnar vi istället... Så vet jag förstått det, i alla fall inuti demonstret alltså i dess mage. eller i när det är så himla coolt det här momentet ja. gör. <laughs> Och här inne då möter av alla möjliga olika fiender som ja de gör en hel del skada. Eh uh, med dock en par relik som som hjälper till en del eller ja, jag har lärt att bära det så Eh uh, dessutom ska vi balansera på någon typ av uh, Ja, träpålar. Och då är det några jäkla gröna nissar i några... Eller ja, några nissar i några gröna rockar som går och knuffar ner mig av någon jäkla anledning. Det här blir jag skogstokig på. För det får jag liksom gå upp och, och börja om igen. Men ja, till slut så kommer jag i rätt då. Och ganska snart efter det så träffar vi en lustig man, tror jag att det är i alla fall, som heter Go-Go. Och vad jag fått höra så fanns han med i Final Fantasy V och hade någon typ av roll där. Vad säger du Samsung? Du, Det är jag faktiskt lite osäker på Han är en mimik så mycket minns jag Men jag minns inte exakt var det är han kommer ifrån mm. Nej, vad jag, vad jag förstod också jag Än en gång pratade med en kompis Det där kan jag skika in med Det är ju spännande där För det finns inga spel som jag liksom Kunnat sitta och prata så länge, länge om Som Final Fantasy-spelen <laughs> Man har liksom pratat om att det här spelet är grymt och det här borde testa och det här var jättebra i det här spelet. Men inte alls på samma sätt som i i, i Final Fantasy. Jag, jag förstår. Jag måste också tillägga att den här mimiken, Go-Go eh, eller go, go som jag kallar honom. Ja. Eh, det är en eh, litterär referens faktiskt. Jaha. Eh, den är döpt efter Estragon i Samuel Beckets eh, existentiella pjäs I väntan på Godot. Mm -hmm. Där Estragon och Vladimir sitter vid vägskäl och väntar då på att Godoa ska komma Som förstås inte kommer mm. Då kallas då Estragon för Gogo av hans kompis Vladimir Som han tycker syn till och kallar för Diddy mm, Så äh, Diddy och Gogo sitter och väntar <laughs> Onekligen sitter ju Gogo också på insidan av zone och väntar <laughs> Ja, jag vet inte riktigt I I Han fäller någon lustiga kommentarer som jag tyvärr inte har Memorerat, men han verkar liksom inte Såhär vidare exalterad Att vi dyker upp där, han verkar inte liksom vara Varken negativ eller positiv Utan mest såhär, jaha, där var ni Ja, men jag kan väl följa med er då. Ja, Han ansluter sig till partiet i alla fall Det är påminner ganska mycket om karaktären Estragon i pjäsen också <laughs> Okej Efter det här så känns det som att Ja, vi kommer inte längre in i grottan Så då använder Saben En magi som kallas Warp Och den för oss ut från grottan och vi kan gå ombord på The Falcon igen. Eh, vid den här punkten så är jag väldigt osäker på vad jag ska göra. Så då bestämmer jag mig för att besöka Terra igen. Eh, det vore ju jäkligt fint om hon fanns med i, i gruppen. Hon, hon har ju framförallt en viktig roll i hela berättelsen. Det känns inte som att hennes del är avklarad Så ja, tillbaka till Moblis alltså. Och åter ner i underjorden. Där ser vi en ung flicka står och konsulerar med Terra och det visar sig att hon, flickan i fråga då, är gravid men att hennes man inte verkar vidare glad över det här faktumet. Eh, mannen entrar rummet ganska snart och eh, han menar då på att han har betett sig undligt eftersom han är så ovan med situationen men att han att han ser fram emot det här jättemycket. Så allting verkar gå mot det bättre. Eh, precis då så springer ett av barnen in i rummet och berättar att Fonaba är på väg ingen gång. Denna gång ställer vi oss mot monstret som inte verkar så farlig. Men ganska snart så använder han ett attack som kallas Baba Breath. Som blåser bort både Edgar och Celeste från fältet. Och i samma stund så äntrar Terra bilden igen. Denna gång har hon dock förvandlat sig till sin SP-form. Och kan därmed utdela en hel del skada mot monstret. Så det är skönt när hon är med matchen igen. Tillsammans så lyckas vi tillintrigera monstret och äntligen så faller den framför våra fötter. Till skillnad från att rymmas man i tidigare då. Nu är det där avklarat, nu finns han inte mer det känns väldigt bra. När Terras redan får träffa barnen i Moblis igen så tror de ju först att hon är ett monster. Och det här ger henne väldigt, väldigt ledsen. Men ett av barnen ser snart att det finns liksom en kontur av Terra kvar och ja, vågar sig gå närmare. Och det, då följer de andra barnen efter den. Och ja, det är ju henne gladare istället. Eh, Terra förklarar att hon inte alls tänkte när hon förvandlade sig till sin esperform utan att det var en helt impulsstyrd handling. Och eh, hon tror att hon kan identifiera den här känslan då med kärlek. Eh, något som Terra tidigare deklarerat att hon inte är känt av. I och med hon är halvt esper, halvt människa. Hon menade på i alla fall att hon var så rädd för barnen och staden skulle att den kärlek hon kände för dem återigen försatte henne i stridsdugligt skick. När hon förklarade allt det här så inser hon också att hon måste fortsätta slåss för att tillsammans måste kunna besegra Kefka och göra världen till bättre ställe igen. Så äntligen så finns hon återigen med gruppen och även om nu bär en rätt låg level i att mina andra gubbar har ju fått härja på ordentligt och är väl uppe på 40-45 där någonstans och Terra går in på 35 tror jag. Så ja, hon är mer än välkommen i gruppen ändå, då då ändå. Ja. Som sagt, dels är hon viktig för storyn vad jag har och dels så en magiker är alltid trevligt att ha. Med Terra ombord på The Falcon så ber vi oss till Maranda efter lite omkringflygande och där träffar vi en flicka som heter Lola som berättar att hennes man dagligen skickar brev från Moblis. Eh, vi som sett hur staden verkligen ser ut och eh, däremot dessutom fått höra att nästan alla människor, alla vuxna människor har dött där. Vi börjar ju ana att någonting inte står riktigt till. Vi ser då ett av de här breven som hon har fått från sin, på eller, ja, sin påstådda man i Moblis- Och vi ser ganska snart att det inte är det är en handstil som vi känner igen där och den här handstilen den påminner väldigt väldigt mycket om Syians handstil. Uh, vi går ut ur Lolas hem och ser där utanför att det finns en rad med duvor utanför. Så vi vi ger den här en av duvorna ett brev och den flyger iväg och vi får då se duvans Uh, ja Hur den flyger, i vilken riktning och så vidare. Och vart den lander Och vi följer efter i The Falcon. Och vi kommer till småningom till staden Soso. Uh, som ni kanske minns av var den här Soso. Det var i Banditernas stad där vi attackerade. Fast vi var inne i staden. Första gången. Uh, den här gången så har vi dock Moogle med i gänget. Och Moogle Mughal bär Moogle Charm. Så det är bara att knälla igenom hur enkelt som helst. Vi tar oss upp för det här... Uh, kaféet igen kan man väl säga men det kommer liksom ingen vart uh, men sen så när vi börjar utforska staden mer så träffar vi på en kille som jag tror faktiskt att uh, han är, det är samma kille som varit av med kläderna när Locke snodde kläderna av han i södra figgar om ni nu kommer ihåg det det är helt makalöst jag kommer ihåg det faktiskt <här> hur som helst då, han han berättar att ta den här nyckeln så så kommer ni vidare i stort sett säger han väl Eh, så vi går upp för samma trappor igen och vi kan låsa upp en en rostig dörr. Och från den dörren då så kan vi komma in till berget så so så -so, alltså mountains so och -so. eh, så. vi bestiger det här berget via massa grottor och massa broar och inte så många fiender där, närmat vi än en gång har mögel med vildan. Däremot så möter vi en ny drake som denna gång heter en storm dragon. Och Än en gång så är det väldigt, väldigt mycket utmaning här. Vid det här laget dock, ska jag passa på att säga, så har både, så har iallafall Celeste, jag kommer inte ihåg riktigt detaljerna, lärt sig Fire 3 och Bolt 3 och Ice 3. Och eh, de här attackerna gör väldigt mycket skada på Storm Dragon. Dessutom har vi Sabens Bumrush som, eh, ja, även den tar ner mycket av dra Drakens hälsa. Så kombinerat med när och att vi har Terra med gänget som kan stå som ja, hjälare då egentligen. Så tar vi den här Stormdragon och vi får med den här med sex drakar kvar så en, en en en som vi kan stryka från listan. Vi fortsätter genom bergen och genom grottorna och vi kommer tills snart till en kammare som är fylld med blommor och, och brev och, och grejer och fundera vart du som det här kan vara men då ser vi på ja det typ av skrivbord som den här personen i fråga har, att det är ju också här är källan till alla brev så vi antar att syen är den härheten Och mycket riktigt så går vi ut från rummet så kommer vi ut på en stor där vi ser syen stå och skickar ännu ett brev via den här brevduvan. Och när vi konfronterar syen och säger hej, konfronterar vi, säger hej på honom och är glada att se honom och allting sånt. Men han berättar ju då varför han har skickat de här breven sen och det är för att han fick väl på något sätt tag ett av de här breven och han visste ju att eh, mannen som Lolo försökte skicka till var död men han hade inte hjärtat nog att förklara det för henne så istället så låtsades han var den här mannen så förklarade att allting är bra med mig och att han saknade Lole, eller, Lolo och eh, att han älskade ha allt allt det där va. Så så visar väldigt mycket hjärta i den här sekvensen, men han är lite skamsen för det också. Han ska ju fortfarande vara en stor ninjakrigare, så det, han är lite kluven i det här läget. Sen då när allt det här är överspelat så ansluter han sig till vårat party och det här är ju jätteskönt för nu vi både får både terrar och så tillbaka till till gäng. Så det, det börjar jag börjar ju sakta men säkert skrapa ihop mitt gäng. Jag saknar ju fortfarande Locky Rock och det är här jag lämnar er för den här veckan. Mitt uppdrag för veckan har alltså inte i... ja, jag har inte genomfört det utan jag är fortfarande Locky Missing jag, jag känner att han är i närheten här. det är inte så många andra som vi saknar vad säger du Samson? Nej det är inte särskilt mycket, alltså, det du har kvar nu i spelet att säga det är ju att du ska få tag på alla du saknar som ja. du känner att du behöver ha inför slutet liksom. Ja Väldigt, väldigt öppet det här spelet måste jag säga. Det är, ja, som som jag sagt så är jag redan kunnat klara spelet om jag hade velat. Men jag har liksom aldrig känt viljan för det För att jag har kanske hittat Locke. Det är han som har varit den här pusselbiten som som saknas. Va? För mig. Och sen har jag liksom... I min jakt på Locke så har jag hittat en annat gott. Får man lova att säga. Så det, det är roligt. <laughs> på det viset. Det förlänger ju speltiden avsevärt. Jag vet, jag, jag skrev ett Twitter-meddelande, jag tror det var igår, eller om det var dagen före, jag minns inte. Men då hade jag i alla fall passerat 35 timmars speltid. Och det är rätt och branschigt. tycker jag att vi lutar oss tillbaka och slappnar av lite och så ska jag då berätta en sagostund igen. Som bekant så berättar jag historien om hur det går för mig i min Final Fantasy VI-resa. Eh, där jag lämnade senast så hade jag hittat Syan på Mount Soso tror jag det heter. Och eh, ja, jag är på jakt efter mina försvunna partermedlemmar och då hade jag precis hittat Syan som sagt. Och när vi har hämtat honom åter klätter att de bord på luftskeppet Falcon så fortsätter vi vår jakt efter de försvunna parten med Eh vi fortsätter flyga omkring på världskartan och landar lite här och där. Försöker det är framförallt locke vi är på jakt efter det har jag jagat i snart två veckor nu. Till slut nu landar vi på ett område som kallas Develt och det känner vi igen sen tidigare det var det där vi träffade på Gao första gången. Och efter lite omkring vandrade där så ...kommer vi till en grotta... Och av naturliga källor så heter den här grottan... ...Cave of the Welts... ...väldigt originellt... Eh, in ...där inne så hittar vi lite skatter... ...som vi gladligen plockar på oss... ...och kort därefter så träffar vi några banditer... Eh, ...de berättar att den lilla pojken... ...inte kommer komma fram om vi redan har ett fullt party... ...ut i lilla marken vilket vi har... Så ja, jag skinner mig ut till The Falcon och omstrukturera lite mitt party för att lämna utrymme då till Gau som han måste mena. Och mycket riktigt, redan efter den första fighten på området kommer Gau till undsättning och ansluter sig senare till party. Eh, vi går då in i den igen och efter en stund där inne så ser vi en bekant hund. Och där är då Interceptor som är Shadow's gamla hund. Eh, vi följer honom genom grottan och Snart så stöter vi på en kista som vi öppnar och drar en sån där monster i den. Det här monstret kallas Aloevear. Och det är en förvånansvärt tuff fight faktiskt. Jag får riktiga problem med den. Efter den här ganska tuffa fighten då så, så får vi ett vapen som ja som tack kan man väl säga. Det här vapnet är i alla fall till Sabin och de kallas då Tiger Fangs. Och det är väl någon typ av klor som Sabin använder om jag inte missar det helt. Jo, men det, det är väl lite som som Wolverine-handskar, eh, typ. Det är väl som jag har uppfattat i alla fall. är finns lika hård som Wolverine, får man säga. Han höll ju upp ett helt hus <laughs> på sina äcklar för, för ett tag sen. <laughs> jag skulle säga att han överstiger Wolverine några grader. Ja. Eh, vi fortsätter då vår utforskning av den här uh, väldigt långa, väldigt djupa grottan. Vi hittar ett par användbara vapen till och vi slåss mot diverse olika fiender som inte bjuder på vidare mycket motstånd. Eh, till slut så kommer vi till ett rum där intercepten sitter och vakter, en medvetslös kropp och den här kroppen visar sig vara realm. Som ni kanske minns var ju hunden intercept är väldigt förtjust i realm. Eh, när vi försöker närma oss till den lilla flickan så blir vi attackerade av ett monster som kallar sig Cerbemoth eller någonting sånt där. Uh, inte han heller bjuder upp till vidare mycket dans. Han faller ganska enkelt och efter det så flyger vi iväg med realm till Tamasa där hon får vila och ta igen sig tillsammans med. Inte så att uh, Sen så var det ju så här, Samson, att förra veckan så pratade du och spoilade lite åt mig faktiskt. Jaha, förstörde jag för dig? <laughs> Nej, absolut inte. Vi pratade om operahuset och att det fanns en drake där och det visste inte jag vid det här skedet, men Baserat på det här så flyger till Operahuset och eh, Hör och Häppnade hade ju rätt. För där finns då den här Dirt Dragon. Eh, vi kommer till Operahuset och då har vi Impresario där som är helt förtvivlad för att operan är under den här drakens ja, makt kan man väl säga. Eh, grundat i namnet så är ju den här draken också en som har Earth-attacket. Ja Anders, när du ändå nämnde här Att jag spårade lite för dig Så vill jag läsa upp en kommentar Som vi fått angående detta också Det är Lefyrus som säger som så Jag är enormt imponerad av Samson Att han kommer ihåg så mycket av spelet Det här är visst visserligen i anslutning till Final Fantasy 4 Men jag tar mer än i alla fall Jag tror jag har spelat det senare än Samson Men jag har glömt en massa Mest för att jag tagit en paus av Final Fantasy För att förbereda mig inför 13 Jag tror jag aldrig kan tappa sugen Efter den här underbara serien Nej. Uh, jag ville mest bara flika in att uh, Lefyrus är imponerad av att jag har så bra minne. Vilket är konstigt, för det är en av de sakerna som min flickvän konstant påpekar att jag har extremt dåligt minne. <laughs> det kanske handlar om vad det är du ska komma ihåg också. Ja, som sagt, jag skulle vinna i TP-tv-spelsversionen, men jag kan fan inte komma ihåg vad <laughs> Ja, Dirt Dragon sa vi. Uh, och jordbaserad attack. Så naturligtvis så kastade jag float på alla mina partermedlemmar och det här visade sig vara ett riktigt lyckodrag. Jaha, också en gammal spoiler från mig. Ja, fast det var ju back in Final uh, Fantasy 4 dagarna. Jo, men du visste inte om det då heller? Nej, då fick jag ju faktiskt hjälp av dig. Den här gången så visste jag ju faktiskt det själv. Mm -hmm. Även om ditt namn kanske ser ut som att skallen där. Men ja, <laughs> överallt. <laughs> Snart så den här draken i alla fall. Och som belöning så får vi då vapnet Magusrob. Eh, och operahuset är då back in business igen. Eh, vi fortsätter då vår jakt på det försvunna partymedlemmarna. Och nu är det ju än en gång främst lockig jag tänker på. Eh, det känns ju som att det han jag behöver ha innan jag kan ta med han Kefka. Som jag har förstått, som vad jag har förstått, jag har kunnat ha tagit ur med bra mycket tidigare än det är nu va? Jippa. Yep. <laughs> men men eh, Vi flyger förbi en grotta då, som heter Phoenix Cave och eh, Vi märker att där kan vi hoppa ner Och innan vi hoppar ner då, så får vi Dela upp oss i två olika grupper Och Den uppdelningen jag väljer att göra då, Så väljer jag att sätta Mina fyra starkaste karaktärer I det här tillfället Saben, Edgar, Celeste Och Sian I en grupp och i den andra gruppen Så sätter jag Terra tillsammans med Mog. Och anledningen till den här uppdelningen är att Mogg har ju den här reliken som är Moogle charm och det betyder ju att han inte kommer att bli attackerad av några random encounters eller slumpmässiga strider kan man väl säga. Vi landar på en bergsklippa och ganska snart får grupperna dela upp sig eftersom den ena behöver stå på en typ av knapp eller switch för att öppna en dörr åt den andra gruppen då. Och genom grottan får vi sen på varsitt håll hjälpa varandra att öppna olika dörrar och, och vägar åt varandra. Och det är en massa spikar och jävleskap här som gör att det fattar hälsa hela tiden. Och den här första gruppen då som är den starka gruppen så att säga. Den, den möter ju också en hel del fiender. Men eftersom vi är så pass bra utrustade och har hög level nästan allihop så det blir aldrig riktigt farligt. Efter det här långa pusslet som finisgrottan... Ja, bjuder på det så stöter vi på en ny drake. Denna drake kallas Red Dragon och eh, han är inte vidare svår för min första grupp heller. Eh, som tack för att vi har besegat honom så får vi ett stratovapen som Sian kan använda. Eh, kortare efter kommer vi in i ett nytt rum och där står han äntligen. Locke Så man har det borta så länge från en grupp. och eh, I samma stund som att vi kommer in i rummet så har han hittat det han har jagat konstant sedan världen gick under. Och det är alltså en Esper som kallas då Phoenix. Eh, men dess kraft tror han sig ha möjlighet att återväcka Rachel till liv. Eh, Dock så påpekar han att Esper kan ha förlorat all sin kraft efter den tid som har gått. Tillsammans med Locky får vi allsammans till Kålingen där Rachel som bekant ligger i källaren hos den här mystiska gubben som jag, jag tror han saknar en namn. Ehm... Locke går fram till Rachel och lägger den här stenen Magisite på henne. Och till en början då händer det ingenting alls. Och Locke ser allt mer uppgiven ut. Men efter ett tag så börjar den här stenen skina allt mer. Och vi ser i, ja, på skärmen ser man konturen av en röd fågel ja, över hela skärmen egentligen. Stenen krossas och Rachel vaknar till. Hon berättar då att hon har väntat i en evighet på att se Locke en sista gång. Uh, tyvärr så kommer det här inte att bli Så en lång kratstund menar hon Espen offrade den sista av dess kraft För att kunna väcka henne till liv Och det är bara för en liten stund uh, Innan hon går världen helt och vill Rachel berätta för Locke Att hon inte på något sätt beskyller Locke För det som hände uh, Om ni inte kommer ihåg det då, Så var det ju alltså Rachel Lockes gamla flickvän Och uh, de hamnade i en olycka tillsammans Där Rachel tappade minnet Och kunde då inte komma ihåg och sedan när imperiet attackerade kurlingen så sträckt Rachel med. Eh, Rachel fortsätter berätta att hon under hans tid eller under hennes tid med honom enast kände sig, kände sig lycklig och eh, speciell och hon vill tacka honom för det. Hon säger sedan att hon måste lämna honom för gott och be lakan att släppa taget om henne och sluta beskylla honom själv för hennes öde och, och istället öppna hans hjärta för någon ny. Sedan lyfts Rachels kropp upp i rummet och hon kommenderar Esben att åtplivas för att ge Locke dess kraft. Rachel försvinner ut i tomma intet och ja, Locke lämnar rummet där. Jag måste jag stanna upp Anders. Hur kände du när du har varit med om den här scenen? Ja, det var ju en väldigt känsloladdad scen verkligen. Locke har i alla fall under ett år. Eh försökt hitta den lösningen som ska föra Rachel tillbaka till livet. Och allt detta slit för två minuter kanske det var, så att vi pratade med henne. Men samtidigt så säger jag ju liksom allting som Locky behöver höra för att liksom kunna släppa henne. Att det verkligen inte var hans fel, att hon bara kände sig lyckligt lottad för att få vara med han under hennes tid på jorden. Jag tycker det är så bitterljuft också för att ja. Det, det är ju som du säger så slutet på på Locke's otroligt jobbiga resa för att liksom, få tag på, på Rachel på, på nytt liksom. samtidigt så Att det varar så kort tid gör ju att det, det lägger ju ett extremt så här, locket på känslan man, man blir ju i alla fall inte glad fast man har liksom lyckats med något Nej, jag trodde ju att hon skulle finnas med i fortsättningen Kanske till och med ansluta sig till tillbaka Men eh, så blev det ju inte Nej <laughs> Och sen på det då så, så, så vägs det tillbaka till något positivt igen Då du får liksom åtminstone så får du höra de här viktiga orden Så att Locke liksom känner att han kan gå vidare i livet ändå men Precis Det, det är en väldigt... så Jag tyckte det var lite jobbigt när jag spelade det här Jag satt och liksom I sån här, du vet Svart stereotyp kvinna på bio Och satt och typ såhär, nej nej, gör så, gör så Du vet, satt och skrek Men don't go in there och, och så vidare Så det var liksom Det var jävligt jobbig scen där för mig jag, jag mådde liksom riktigt, riktigt dåligt Eftersom jag tog den att ta en paus Minst bestämt att jag när jag spelade det här Så, så direkt efter det här så, så pausade spelet Och sen så gick jag ut på en, en liten promenad För jag behövde liksom tänka igenom Vad det var som egentligen hände hänt här mm. och, och vad det betydde och det, ja, För mig var det en, en riktigt Riktigt tung scen Och det är fortfarande idag en av mina liksom, Mest starka eh, Visst, det kanske inte är något Mästeverk rent grafiskt eller så Men vad som faktiskt händer här Vad det innebär för karaktären och historien det var För mig var det riktigt tungt Mm. Ja, men så känner jag också faktiskt Det var ju, som jag sa än en gång eh, Så hade man ju ställt in sig På att Loki skulle få sitt lyckliga slut Tillsammans med Rachel Men det blev det ju verkligen inte så Men, ja Men jag fick också lite känslan också efter det här, att så här, Jaha, okej, okay, men kan vad som helst hända För man har ju sig ganska trygg Med att såhär, typ, det här är tv-spel Det här är mitt crew När det här är slut <här> så har vi vunnit Och då är allting bra Och efter det här så känner man Jag är inte så säker på att det här kommer sluta sådär socker sött och fint som jag har trott hela tiden. Nej. Man, får, ja, man, man får en inblick i hur, hur otrygg man egentligen har varit hela tiden. Mm. Och att dina karaktärer helt klart kan dö. De, de finns inte där hela tiden så att säga. Nej, precis. Alla är dödliga. Ja. Nåja. <laughs> då. han går ju som sagt ut i det här rummet och... I det andra rummet så stöter han på Celeste och han berättar att han känner hur en stor sten har lyfts från hans hjärta att han för första gången på väldigt länge nu mår bra och att han är mer än någonsin redo att ta ett tur med äventyr som ligger framför honom. Vi lämnar stugan och utanför redovisar då Loki alla skatter som han hittade i den här finisk grottan. Och det är en rad minst sagt välkomna föremål. Inte minst av den här Espen Phoenix Som, eh, ja, den partemedlemmen som bär Fenix eh, kan lära sig både Life 2 och Life 3. Eh, Life 2 då den återuppliver inte bara en fallen partemedlem utan den ger den också full hälsa. vilket är oerhört bart, Jag vet inte hur många gånger jag använt Life att den som jag nyss återuppväckte vid nästa runda ska dö igen att den är så lite hälsorad... Äh, Life 3 i sin tur, då, det du pratat lite om i Final om inte missvinner mig. Att den kan man kasta innan någon dör som en typ av garantispell, kan man säga. Jag tror det heter annat, någonting annat i Final Fantasy VII, men det har för något du nämner den Är det den som... Alltså, om du dör så växer du till liv? Precis. Mm. Det är... Eh ja, den heter ju inte cure 3 i 557 men där finns det istället då en life 3. <gif> <gif> Nej, men om ni skulle heller men det finns en Nej, sån. Nej, men alltså den heter life 3 i ifall. Ja, VI. förlåt. Eh, i 7:an så har du en eh, vad ska man kalla det? <gif> en special eh, funktion som ni säger att du kan ha liksom last eh, attack. Och den kan du då sätta last attack life till exempel. Ja oh, ja, så så kan du göra nåt. Ah, ja, de här förmågorna i alla fall, de kommer i så snart visa sig vara mer än jävligt användbara. Det är väl en avgörande faktorer kan man säga. Eh, men Locke ombord på Falcon och dessutom i vårat parti där vi strävar efter så länge så är vi snart redo att ta oss an Kefgrin styrkor. Eh, dock så minns jag hur jag förut reste till Narche i jakt på Locke. och där fanns det en hel del dörrar som var låsta. Eh, Locke är som bekant ganska duktig på att hantera lås så vi, vi reser dit än en gång. Fienderna som nu anfaller oss har samma level som tidigare men det har inte jag eller mina parter så det blir betydligt enklare att genomresa den gång. Även fast det konstant stöter på fienderna och den här staden är som en grotta i utförandet. Eh, till slut så når vi en dörr som... Ja, den är fortfarande låst. Men eh, lockan dyrkar upp den med en väldigt enkel handrörelse. Och ser väldigt nöjd ut med sig själv. Och <går> vi kommer in i det här huset. Då. Ner i en källare så hittar vi en man som ligger väldigt sjuk i sängs. Och han ger oss en Cursed Shield. Heter han, och en väldigt mystisk sköld. Så namnet han ger så är det förbannad. Den är liksom... Ja, inte förbannad arg utan en, det, det är en förbannelse, förbannelse. <laughs> en förbannelseövelse uh, den som bär skölden får i princip alla sjukdomar som man kan få och alla liksom, curses och allt sånt va? Uh, dock så berättas berättar Celeste att om man på något sätt kunde bryta den här förbannelsen så skulle det bli den bästa skölden i världen hur jag ska lyckas göra det har jag faktiskt ingen aning om så jag bär mest omkring den här uh, utifall jag skulle sätta på någonting Vi går ut ur huset och snart så hittar vi ett nytt lås som Locke kan dyrka upp och vi kommer in i vapenhuset innan. Där inne hittar vi en man som säger att han har väntat på oss. Han berättar att han har jobbat i den här vapenutiken i många, många år. Men han har aldrig känt en kraft så magnifik som denna nu håller i sin hand. Och det är alltså en sten. Eller rättare sagt, mägelsäkta. Han berättar att han kan smida om det här till ett svärd om man vill. Och här då får jag välja om jag vill ha stenen i sig. Eller om jag vill ha ett svärd smidet på den här stenen. Här väljer jag svärdet. grundat till att Locke sedan han återanslöt så och inte haft ett riktigt bra gravvapen. Jag känner dessutom att jag inte har mod att gå och lära mig nya spell som mina parter med Lämmaren. Ja, det krävs ju några runder för att lära ut någonting. Och jag känner att jag ganska snart vill äntra Kefkas torna och avsluta den här resan. Eh, Locke får då det här Ragnarök svärdet och jag antar att den här Espen hade burit samma namn. Eh, kan du berätta lite vad jag gick miste om här Samson? Ja, det är ju eh, samma en Ragnarök helt enkelt. Mm. Eh, som är en non-elemental ganska så kraftfull eh sabben. Det är inte den liksom den är inte extrem. Det är den kiss äh. man säger åh oh, det gud det här var åsk kom 5 gånger 99 utan det, <laughs> men är, det är liksom det är Den är okej. Okay. Ja. Eh, Ragnarök, alltså det, de lånar ju som vi vet väldigt mycket av olika religioner. och eh, Ragnarök är alltså asagudarnas dom idag. Eh, och det låter ju jävligt häftigt, men det är inte så att se. Så jag, jag tycker att du är helt rätt som vann det svärdet, särskilt när du behövde svärdet här. Mm. Eh, en sak som jag missar att berätta då, det att det finns ett sånt här kolosseum på den här kartan. Och det är precis vad det låter som. Det är en stora arenor där man kan slåss mot diverse olika monster. Eh, där man gör det är att man satsar ett objekt som man har i sin inventory och vinner man matchen så får man ett bättre objekt i Geniel. Eh, under min resa så har jag rest lite ett par gånger och provat att satsa olika saker men ja fått lite blandat resultat. Då. Och Jag tar upp det här nu då eftersom jag efter min vistelse i en arse bestämmer, bestämmer mig för att åka dit och satsa det här sfärdet. Och Det här vågar jag grundat det att det finns en sparpunkt alltså ja, till och med innet i den här reman så det är gå gå dit spara och sen får jag slåss mot den finns med dedos och det, han bjuder på en ordentlig utmaning. Jag väljer att det är Saben ska, som ska slåss eftersom han ligger högt i level och han har bland annat den här Bamrush som jag pratade om förra veckan eller förra, förra veckan ny korrekt? Eh, saken är dock den Att jag får inte slåss i den här fighten Utan jag får liksom luta mig tillbaka Och se Saben slåss, slåss själv då, Så att säga eh, Under första försöket Så går det ju inget vidare eh, Så jag trycker på reset-knappen Och jag strukturerar om lite Och planerar om lite Ett trick jag använde är att jag ger Saben en relic Som, ja jag minns inte vad den heter nu Men det ger i alla fall möjlighet Att attackera två gånger istället för en Vilket Ja, normalt sett ger dubbelt så mycket skada då. Uh, den andra reliken han får det är en ja, den kommer jag heller inte ihåg vad den heter, men det gör att han då och då kan kontra sina fienders attacker och uh, ja, då får en gratis attack då och då. Ett kort åt vårt counter. Precis. Jag, in... jag tror inte den heter det då. Men... Ja men ja. Nu minns inte i sjuvan heter den counter. Okej. Okay. Den kanske har något smidigare namn i 6:an. <laughs> Lite mer mystiskt lampa. Uh, men den här setupen då, då, då döde jag monstret och mitt svärd det på jag istället ett Illumina-svärd för. Och det här är vad jag har förstått starkare. Jag tror det till och med är det starkaste vapnet i spelet. Om jag inte ser det. det vet jag faktiskt inte, det kan det nog vara. Uh, ja, jag är som sagt osäker på om jag har gjort allting rätt här, men ja, uh, jag är rätt nöjd ändå med vad jag har åstadkommit. Och nu känner jag att slutet kryper allt närmare, men eh, innan jag tar mig an käfska så känner jag att jag sticker på några avstickare till. Eh bland annat så snubblar jag över en stuga mitt ute i ingemannsland och här stöter vi på en gammal och förmodligen också galen man som Saben tror kan vara Gau's pappa. Så när jag pratade förut Historien med Gau och hans pappa det var väl att Gau's mamma dog när hon födde Gau. Och hans pappa då blev i princip galen när det här hände och ifrån sa sig och, och lämnade han till att bo med djur ute i djungeln, eller vad man ska säga, ute i vildmarken i alla fall. Eh, Saben tror nu dock att ja den här galna mannen i den här lilla stugan kan vara Gaus pappa, så vi går tillbaka till Falcon och vi hämtar Gao och sätter han i vårat parti och går dit igen. Men innan vi går in i det här huset så Gao ser ju för, för jäklig ut helt enkelt. Han har en massa Ja, han har levt med djur hela sitt liv. Sen ser han ser inte så proper ut kan man säga. Och vi kommer fram till att han behöver en extrem make <laughs> Och med kostym och med bandana och allt annat man kan tänka sig så är de tillbaka i huset efter en liten koppling till eh, Och vi konfronterar pappan inne i huset då. Han förnekar fortfarande att den här lilla vilde pojken är hans son och... Eh, Ja, han verkar ju verkligen ha sitt tomtar på sitt loft, så att säga. Vi lämnar huset och vi känner väl något sargade efter att vi inte har åskommit så mycket. Men Gau uttrycker sig på sitt eget lilla vis att han är glad i hjärtat eftersom man numera vet att hans pappa är vid liv och att att, att han mår under omständigheterna bra. Det här tycker jag också är en väldigt varm och jobbig scen på ena samma gång. Eller vad säger du, Samson? Jag tror att det här är varmare för dig än vad det är för mig Jag har inte riktigt samma daddy issues som du har rent <laughs> <laughs> Nej men jag tycker att det är en söt scen ja. men, men det är ingenting som jag personligen relaterar till Så för mig är det mest en söt scen och inte så mycket mer än så Jag, jag tycker det är väldigt gulligt att liksom, alltså, Det är en hemsk sak han gör när pappa och någon han frånsäger sig i Liksom, sin son. Men Gao blir ändå glad för att han liksom är vid liv och mår bra så det är en sötsur upplevelse det här också. Va? Ja, återigen är det bitterdjuft som så ja. mycket annat i det här spelet. Precis. En annan sak som vi tar oss an innan den stora finalen då, det är alltså en ett litet äventyr i Domaslottet. Eh, och det här besöker vi då direkt efter Colosseumfighten. Det här alltså Syans gamla slott om minns det minns och Det är helt övergivet och tomt Vi hittar dock en sängkammare Och vi väljer att vila där Eftersom ja, Just vila har ju flera andra tillfällen Triggat händelse i spelet Och mycket riktigt så vaknande vi också Av att syens själ blir attackerad Av tre små stooges Heter det, jag vet inte vad man ska använda för Svenskt ord Alltså det är, det är lite av ett ordskämt här tror jag också De syftar ju på the three stooges Ja. Eh uh, nu ja, vet inte ens vad de heter på svenska, men alltså Larry, Curly och Moe. Ja. Det De där gamla komikerna, gänget liksom. Precis. Vad ska man kalla det då? Tre små kallar de alltså ska man väl inte petnoga se er med tre drömmdemådar om man vill kalla dem för det liksom. Ja. Men kalla dem för Three stooges då, det går väl helt, helt utmärkt. Okej. Okay. Sians skälla är nämligen väldigt plågad efter att Han förlorade sin fru och sitt barn där när Kefka förgiftade vattnet vid slottet. Det var ju också väldigt tidsspelet. Men han har ju slitits med den här väldigt länge nu. Eh, och efter vi har stött på här tre stooges då, så blir vi inkastade i syans själ. Där vi får slåss mot alla möjliga konstiga monster. Eh, vårt parter blir utspritt och individuellt får vi försöka hitta varandra. Det är en minst sagt konstig labyrint. Massa dörrar som leder till ingenstans Och ja, vi kommer ofta tillbaka Där vi börjar och det är väldigt frustrerande Och de här fienderna, de är rätt så Farliga också måste jag säga Men ja Vi hittar då varje partmedlem En efter en och var varenda en är ju vaktad Av en sån här ja, Stoge, vad man ska säga eh, När de ser mig dock Så springer de med väg Och partmedlemmen vaknar Till liv och eh, ansluter sig Till slut är jag samla ihop hela mitt gäng. Och då kommer vi till en dörr där de här alla tre står och vaktar. Uh, och då blir de en boss som jag får slåss mot alla de här tre studierna på en och samma gång. Uh, de faller en efter en. Och även om de bjuder på lite motstånd så har jag inga större problem med den här fighten. Eftersom Celeste har Life 3. Då, som jag ser till att ha satt på i alla fall, en av mina partnernämmar. Och när vi har klarat den här bossen så går vi igenom en dörr. Den dörren som de vaktar av. Och helt plötsligt så är vi på det där spöktåget som vi reste på tidigare. Eh, och de här spökerna så fanns det nu. Eller då, de är borta nu. Och istället så är det smockfullt med finerna från ja, labyrinten tidigare. Eh, det fortsätter dock att bra och jag avancerar genom tåget. Men snart kommer jag dock till ett pussel som... Fyfan, vilken tidiga lap och klura ut det här alltså. Åh! Oh. Det handlar om att man ska dra i olika spakar i en viss ordning. Och det, det är säkert skitenkelt egentligen. Men ja, jag svor oräkligt många gånger innan jag tog mig vidare från den här vagnen. Det är liksom tre olika spakar som man kan dra i. Och man ska göra en viss ordning då för att kunna ta sig vidare. och det, ja, Konstant blir det naturligtvis attackerat av fiender också. Så man glömmer ju ofta bort vilken spak man drog i sist. Och så blir det helt kuckelur av alltihop kan man väl säga. Nu ska jag inte sätta dig på plankan Som det kallas av våra <skratt> lyssnare Men papper och penna mm. Ja vi ska komma till det sen Jag hade inte det vid det här tillfället men ja. Det händer ungefär samma sak i nästa vagn Det är ett nytt pussel Och det, det handlar om att jag ska öppna kister Eller visst, det är sex och Jag ska öppna tre av dem Och vilka, det ska, vilka som ska öppnas och Då får jag springa tillbaka till den förra vagnen Och se ett mönster där Och där använder jag det här papper och penna va Det förstår jag förstår liksom. Jaha. Så med det här tackar jag i Samson. för det det kommer ju väldigt till hands där. Eh men det är pusslet avklarat så lämnar jag spöktåget bakom mig. Eh, för när vi går ut genom en vagn så kommer vi istället till grottorna i Narche helt alltså. Eh, och här sitter vi alla helt plötsligt i såna här Megatec-robotar precis som vi gjorde i början av spelet. Och vi går igenom en rad olika gråttor innan vi upptäcker att det här också är en typ av labyrint. där liksom konstant lopes rum efter rum om man inte går på ett sätt. Och jag tror det är en ren slump att jag hittar ut det Men jag kommer ut och där ser jag syen stå på en bro. Och när vi ska följa efter honom och gå upp på bron så brakar den samman och vi faller allihopa ner. Och vi faller rakt ner i domarslottet så det är väl väldigt passat. I slottet så träffar vi Elaine och Owen- Det är alltså Syans fru och Syans barn. De berättar att Syens själ är under attack av ett monster som kallas sig Rexoul. Soul. är ett väldigt fylligt namn. De ber till oss att vi ska besegra den här demonen så att Syans ska slippa känna den skuld han nu bär omkring på. De försvinner och jag börjar utforska slottet och vi får se små scener från Syens förflutna. Bland annat en scen i hans sovrum då, där han berättar för Elaine att han älskar henne för första gången. Lite komisk touch på det också. Eh, utanför slottet ser vi sedan två scener där Sian läser sin son tålamodet i att fiska. Och han, man ser också hur han tränar sin son att en dag bli en stor Nobelkrigare precis som han. Eh, vi återvänder in i slottet och inne i tronrummet ställs vi då mot den här, här demonen Brexel. Det här är utan tvekan en av de svåraste bossarna jag har stött på i det här spelet. Eh, problemet med han är att han under själva fighten så besitter, eller, vet inte, han tar över en partymedlem. En av mina. Försvinner från skärmen och försvinner in i en av mina partymedlemmar. Det enda jag kan göra då det är i princip att attackera en av mina egna partymedlemmar så att han eller hon dör. För att liksom få ut han. Och jag vet ju aldrig vem det är heller. Så jag får liksom chansa på att det är kanske... Locke eller Sabin då. Uh, och när, när jag väl får ut han så är han ju bara ute på skärmen... Ett väldigt kort tag. Och sen så besätter han en annan kropp. Så det är väldigt, väldigt störande boss. Och det tar en väldigt lång tid att klara Men Ja. Till slut så lyckas jag att besegra Black Soul. Uh, därmed så har jag också befriat syans själ från all ångest. Och syan får det sista tillfället att säga farväl till Lane och Owen. Vid den här punkten då, då känner jag att nu är det dags. Jag känner mig mer redo än någonsin att ta med hand den ondska som är Kefka. Så vi bordar Falcon och vi flyger till det gigantiska tornet som jag berättade om tidigare. Här får jag dela upp av uh, de medlemmar jag har på skeppet så att säga, är tre olika grupper som tillsammans ska försöka ta oss igenom det här hemska tonet som är uh, Jag fördelar mina starkaste medlemmar över de olika grupperna så att de blir hyfsat jämnstarka och den svagaste tredje gruppen de får uh, mogg med sig så att de slipper alla slumpmässiga strider då. Kefkas torn, då ser ut som en mörkare version av den här flygande kontinenten som Kefka och Gestahl styrde tidigare. Inte helt oväntat så finns det också en hel del riktigt elaka monster här. Och som tur är så har jag minst en, en av varje grupp en medlem som kan de här spelsen från Phoenix Espen. Alltså, vi har konstant möjlighet att återuppliva medlemmarna. Vi har mycket items med oss som kan ge tillbaka både hälsa och magic poäng. Det är med den tredje och svagaste gruppen som vi avancerar mest till en början. Vi slipper ju slumpmässiga strider så vi tar oss långt in i tornet och vi en sparpunkt som jag använder. Strax därefter så stöter vi på en miniboss som kallar sig Inferno och han bjuder ju på, på tok för mycket motståndet får jag lov att säga. Jag blir tokägd helt enkelt. Jag får börja om vid sparpunkten. Här så upptäcker jag ett trick som jag sedan använder mig av resten av tornet och resten av spelet. Jag kan ju skifta mellan mina olika grupper hur mycket jag vill egentligen Och mina starkaste medlemmar är ju som starkast Dels för att de är höglevel men också för att de bär för ett utrustning Inför den här fighten med Infernal så se till att skifta tillbaka till de andra två grupperna Ta ifrån dem alla relics och vapen som jag kan tänkas behöva i mina här tredje gruppen utrusta den här tredje gruppen så gott det går och sedan tar man fighten igen och då går det ju betydligt bättre det här är någonting som jag återanvänder mycket genom hela spelet sen som sagt inferno handfaller och vi kan avancera genom tornet efter det här så skiftar tillbaka till grupp 1 och nu får de avancera lite pengar och jag ser till det att de får tillbaka sina items och sina vapen och allting sånt eh dock så kommer de till vad som kan tänka vara en återvändsgrän ganska snart så jag skickar tillbaka till grupp två och de får för första gången möta de monster som Kefka samlat på sig eh, snart så kommer vi till ett rum med tre fängelseceller eh, vi kommer ut en en annan innehåller en sparpunkt och en tredje innehåller ett monster som vi ställs emot det här monstret det visar sig vara Atma som vi stött på tidigare i spelen. nu är den Det här måste bli betydligt farligare än vad den var. var på flygade kontinenter med satt på honom då, va? Jag tror det i alla fall. Eh. Jag blir dock förvånad över hur enkelt han faktiskt dör. Han gör väldigt mycket elaka attacker men han har inte så mycket hälsa själv så det går rätt bra. Grupp två är ju... har ju rätt mycket att komma med dem också, va? Det är ju jämnt fördelat som sagt. Och, ja. Jag använder samma princip som mot motinferna också för att... Ja, de har alltid de bästa vaterna och de bästa föremålen. Så ja, det går bra. När Atma har fallit för andra och sista gången så fortsätter vi genom tuffet. Snart så kommer vi till samma rum som grupp 1 är fast i. Eh, skillnaden här är att den här andra gruppen kan komma åt en switch som öppnar vägen åt grupp 1 så de kan fortsätta. Eh, jag stannar dock hos grupp 2 ett tag till och vi fortsätter att avancera genom Kepkaston. Snart kommer vi till ett rum där en gul drake flyger omkring. Och vi får slåss dem mot Gold Dragon. Genom att använda Scan-magin ser den här drakens svagheter. Och därefter är det här en plätt lätt drak att besegra. Vi fortsätter. Och vi kommer till vad som ser ut att vara en jättestor entré så att säga. Vi hittar en switch där som vi stannar på. Och vi stannar där av en anledning. Och det är att på andra sidan av det här... Ja, vad ska man säga? Proen som som delar de olika vägarna åt så ser vi en annan switch som uppenbarligen en annan grupp ska stå på. Då. Och den här gruppen det är alltså grupp 3 som nu får fortsätta genom tonet. Eftersom jag än en gång har mogg i den här gruppen så slipper jag slåss med några så jag, det går ganska fort att ta oss igenom tonet för den här gruppen. Eh, vi får dock lite förhinder när vi ställs mot eh, Skull Dragon. En, en en drake så att säga. Och min sista drake för den här genomspelningen. Eh, här så gäller det att inte använda någon magi. Märker jag ganska snabbt För då får han bara tillbaka. så Det är bara fysiska attacker som funkar på den här killen. Eller den här draken. Eh, men det går bra så länge jag använder fysiska attacker. Och eh, han gör inte så mycket skada i sin tur. Så ja. Ganska snart är den här draken också besegrat. Och jag har då besegrat sex av åtta drakar. Och jag får ju inte det fina priset då som du pratade om i förra avsnittet. Tyvärr. Det är synd. Det ja, är det här. Är. Alltså det... Vill du veta vad du skulle ha fått? Jag kan, jag kan väl vänta med tills allt är överspelat så att säga. Vi gör så. Ja. Nåja, eh, vi fortsätter mot den här sista striden då. Och eh, när vi har tagit oss till den här platsen som ni nämnde tidigare med den här switchen då. Eh, så skiftar vi tillbaka till grupp två så... Den... Enligt min plan då ska ta den här mittenvägen. Mm, och när vi kommer hit så kan vi inte helt oväntat ta, ta oss igenom en dörr av de här två andra grupperna står på sin switch. Innanför den här dörren då kan vi komma åt eh, några vikter som står ovanför de här, här knapparna. Eh, när vi knuffar ner vikten så behöver de här partermedlemmarna inte längre stå på knapparna och då kan de också komma in genom samma dörr fast på en annan nivå då. Det låter väldigt surrigt nu. Det är jag väl medvetet om men det är, det är minst lika surrigt att spela det här. Det tuffaste pusslet hittills men det är väldigt logiskt när man liksom alla kommer på hur, det, hur man ska lösa det. När alla tre grupperna kommer in i rummet kan de grupp få avancera. redan i det nästkommande rummet så ställs det mot en guardian. Det är alltså en stor robot som hämtar ett attackschema från en tidigare besegrad fiende. i mitt fall då så hämtar han attack från Ultras. Så det kommer upp en massa bläckfis och eh, som slår mig. Jag får ju se de här jävla bläckfiska i än en gång, även fast Ultras inte finns med oss längre. Eh, han är rätt seg den här roboten. Och han han attackerar inte så mycket, så vi hinner sjunga på honom bra mycket innan han hinner utgöra någon vidare skada. Så han, han blir besegrad ganska snabbt faktiskt, då, utan större problem därefter nå vi en sparpunkt och vi kan ta oss igen där efter ta igen oss efter alla de här tuffa fighterna som har gått igenom. efter det här alltså för varje grupp en efter en tar sig tur med en av de här statyerna som Kefka använder för att förstöra världen. de här tre är alltså Poltergeist, Doom och Goddess heter dem med i alla fall. jag vet att det finns andra namn för dem också i andra versioner. Va? jag vet faktiskt inte vad de heter i de andra versionerna heller men sägli. nej Nej, hur som helst, här är alltså i alla fall väldigt utmanande. Uh, jag vet inte om det finns något specifikt att gå in på i mina strider mot dem. Jag, jag använder mina starkaste attacker konstant, se till att det är parter som slåss alltid har, är väl utrustade och har alla relics som man kan tänkas behöva. Och när den tredje statyn är besegrad så borde världen återgå till en värld i balans eftersom det här var orsaken till att världen gick under, men det gör den inte. Och det kan ju bara finnas en logisk förklaring till detta. Och det är naturligtvis Kefka. Vi kommer alla tre grupper till en gång med en varsin switch i, Och när alla tre grupper står på varsin switch så blir vi teleporterade till Kefkas tronrum. Eller ja, tronrum. Det ser mer ut som ett gigantiskt berg som man står på. Eh, med skratt <laughs> så hälsar han alla välkomna och... Han ser mer nöjd ut än någonsin får man väl säga. Han berättar att han nu hittat den ultimata kraften. Att han nu är oslagbar. Och sedan passar han på att leka med oss lite. Han kastar omkring oss som att vi vore små myror. En väldigt lång dialog följer där Kefka förklarar att... Alla människors öde är att dö. Att alla sag någon sin byggts upp senare förr eller senare kommer att förstöras. Och han skrattar åt våran påstådda naivitet... Mina partimedlemmar och förklarar då sedan en efter en vad är de egentligen slåss för? Terra, hon slåss för den kärlek hon börjar känna för de barn som hon tog hand om när världen gick under. Sian, han slåss för sin fru och sitt barn som numera finns inom honom. Edgar, han slåss för ett fritt och fredligt kungarike. Sabine sin tur han slåss för sin bror som han känner en oerhörd kärlek för. Locke hans slåss för en viss person som är värd att försvara. Han är lite mystisk där. Mogg och Gow de slåss för sina vänners skull. Och Setzer slåss för de minne han har av sin gamla kärlek. Innan vi har hunnit rabbla upp allt det så avbryter Kefka oss. Och påpekar att allt det vi säger får honom att må riktigt illa. Han påpekar senare att han ska få oss alla att tänka om. När han dödar oss en efter en Han menar att han kommer förstöra alla och allting och att det inte kommer finnas något att ens drömma om när han är färdig. Framför våra ögon då så ser vi hur han med en gigantisk laserstråle förstör allt mer av den värld som befinner under oss. Eh, Locke avbryter honom och menar på att det här är slutet för hans väg och efter det så får vi välja vilken ordning vi ska möta Kepka. 12 eh, platser finns att fylla och vi Ja, jag får välja vilken ordning de ska komma helt enkelt mina partner-medlemmar. Eh, vi ställs sedan mot ett torn som han står på. Eh, den sista fighten i hela spelet äger rum. Det här tornet som Kefka står på, det består av flera olika delar som alla utgör en varsin boss, att säga. Eh, när den nedersta delen är besegrad så får vi avancera uppåt för att möta en ny del. Om någon av mina partner-medlemmar dör när ett sånt av skifte sker så är den här partmedlemmen borta för resten av striden. Och ja, nästa person på den här listan jag har tagit ut på ta den platsen. Så att säga. Eh, <coughs> det första jag gör när fighten börjar är det naturligtvis att skicka life 3 på alla jag kan tänkas vilja ha kvar. Vilket är alla fyra då, till den början. Eh, alla de här delarna i tonet använder otroligt elaka attacker. Eh, Ultima och Goner Även de som är allra värst. Och de dödar oss med en gång precis. Men ja, life 3 då hjälper mig att komma igen. Den nedersta delen av tornet är inte så svår. Men ju längre upp vi kommer. Och det är som sagt tre delar. Det Dessutom svårare blir det. Och till slut då, när den tredje delen av tornet är beseget. Då får vi ju ställas mitt emot Kefka själv. Som är helt. Jag vet inte vad man, hur man ska beskriva hur han ser ut. Men han har vingar och han ser helt. Ut, samtidigt som man ser väldigt, väldigt kraftfullt ut då. Alltså, just det här slutpartiet mm. eh, Med de här tre nivåerna Det är ju som tre monster som är på varandra Som du nämner ja. eh, Tänkte du någonting på eh, Symbolismen era? Det var ju väldigt mycket gudaliknande symboler Och det var Det var en eh, så, Såg ut som en Madonna Så att säga, ja Mm. Och det var lejon och ormar liksom väldigt grekisk mytologi. Jag vet inte om jag kunde se någon sammanhang, men det såg ju onäckligt och jävligt häftigt ut. Okay. Har du läst gudomliga komedin? Nej. Inte ehm nånting som som jag inte själv har upptäckt om, men men läst mig till och spårat lite kring det är att det följer ganska så bra faktiskt alltså Dante Alighieris gudomliga komedin. den som Dantes egna är baserad. Ja, den tar lite mer frihet då. <laughs> men, men, men i då så, så ja i i i dikten då som det han där är om då så Dante går ju då genom helvetet och sen då skärs elden och så avslutar han med himlen. Mm. Och det här kan man om man vill vara lite långsökt Så kan man tycka att det här representeras här. För först är det ju något demonliknande du möter längst ner mm. eh, Och det, i det är också Du möter ju helvetet då i dikten eh, Och satan förstås mm. eh, Andra delen eh, där När du slåss mot den här mittendelen så att säga eh, I Dantes värld då Så slåss du däremot då eh, bästa människor och maskineri Som då representerar skärskölden. Och det, det tycker jag ser liksom lite spår av i själva där. så Den känns inte liksom helt syntetisk men det finns helt klart vibbar åt det hållet. Mm, mm. Eh, och sen då sista delen, eh, himlen då <laughs> i, i Dante. Det, det är ju också väldigt mycket Jesus och Maria tycker jag. Över ja den just sista det, för det, det, var, det var den här Madonnan jag pratade om då. Ja, precis. Mm. Eh, och det är ju liksom En ung man med en en bekant pose Och bakom ser man en moders figur Ja just det eh, Så det kan man om man är lite långsökt tolka som det Och sen avslutningsvis då, så möter ju Dante till slut Gud Som beskriver världen mm -hmm. Ja Och det ska, och, i det här fallet vara Kefka då Precis i det här fallet så får det vara Kefka då Som då säger också som så Why do people insist on creating things that will inevitably be destroyed? Why mm. do people cling to life knowing that they must someday die? Knowing that none of it will have meant anything once they do. Ja, han har en väldigt egen filosofi i den här mannen, eller guden numera. Då. Ja. Det är väl en extremt nihilistisk syn på saker och ting. <laughs> oh, ja. Basta bergar ni har någonsin stött på i alla fall. Det är nog min favorit också måste jag säga. Han använder också den här ultimata attacken. som det tar ju hur mycket skada som helst. Så ja. Än en gång. Life 3 rädde, rädde mig. Och jag måste konstant också fylla på mina magic points På dem som använder den här magin. Men efter den rätt förvånansvärt kort fight. Så faller ju faktiskt Kefka. Jag lyckas besegra honom. Och jag lyckas klara hela Final Fantasy 6. måste säga faktiskt att det känns lite. Alltså det förstå med rätt. Det är en väldigt, väldigt etisk fight, men det gick förvånansvärt enkelt att spöja Kefka i förhållande till hur det var att till exempel ta hand om den här Rexoul i Syans själ. Hade du problem med Kefka första gången, Samson? Ja, så... Um, jag tycker inte att han var svåraste i spelet, och det är han ju inte heller. Nej. Uh, men jag tror också att jag... Alltså, en spelare som är bättre än vad jag är behöver inte levla lika mycket som jag för att klara enklare saker. Vad var <skratt> vad var du för level kommer du ihåg det? Åh oh, gud, i alls för länge sen. <skratt> Okej. Okay. Tyvärr det kommer inte ihåg. Nej. Jag tror jag var level 45 någonstans på, på som, som allra mest och kanske 39 som lägst av de de parterna där man ska använder. Men ja, det Ja, jag klarar att det känns Det känns väldigt sorgligt samtidigt för nu vet jag att det inte är mer av Kefka och, och ja, spelet är slut. Alltså jag ska ju nämna lite om slutscenen då för när Kefka dör så börjar också hans det här gigantiska torn att rata samman och vi måste ju alla flyga under en väldigt lång och stämningsfull slutfilm då, så får vi se liksom som en presentation av alla partermedlemmar som jag har under mitt förtogande. Detta tillsammans med en bok där som väldigt snyggt för var 16 bitar bläddrar i sidor. Säga. Efter det så ser vi hur Terra flyr i, en, i sin SP-form. Eh, alldeles bredvid Falcon. Hon flyger alltså bredvid luftskeppet. Eh, I samma stund också så börjar alla våra Magisites som jag bärt omkring på de börjar försvinna ute i tomma intet Och liksom, ja Upplösas då, för att magin i den här världen Har ju försvunnit Vi har ju brytit den Ja, vad man ska säga Ja, så det, det är ju för att ni har Besegrat Kefka alltså, ja. han, han har ju blivit typ the god of magic Ja Så när du har ihjäl Kefka så, så försvinner också allting som är knutet till det Precis Så magicite, espers, etc Precis, och det här påverkar ju också Terra Så ja I samma stund som den här Magisites eh, löser sig upp så förvandlas hon också till sin mänskliga form. Sätt eh, sig som en väldigt skicklig luftskeppsförare. <laughs> Eller luftskeppskapten kanske. ja Han lyckas då fånga upp Terra i luften medan hon faller för hon kan inte flyga i sin människoform. Ja. Eh, och Terra vaknar upp efter ett tag och... och Ja, det är en väldigt vacker slutscen som målas upp där man ser hur hur skeppet flyger över hela världen och hur folk återbygger upp den värld som Kefka har förstört. Så ja, väldigt lång och väldigt fin slutscen måste jag nog säga. Ja. Det är en lång resa, Anders. Väldigt, väldigt lång resa. Jag vet Två timmar klipptes det ner på Final Fantasy 4-resan som jag klippte upp i förra veckan. Jag vill lite ens tänka på hur lång den här resan blir när man tänker ro på andra. Misstänkligen längre, helt klart. <laughs> ja, det känns ju. Jag tänkte, du, det är några saker du inte har gjort. Ja, det är uh, väl med. Ska vi prata lite om några av dem? För det, jag kan inte ta alla, för jag minns inte allt själv. Nej, men det kommer ihåg det. Uh, ja, vi börjar med drakarna då. Mm. Uh, jag tog ju som sagt 6 av 8-8. Vilka missade jag och vart fanns de? Då? då måste jag först få en liten redovisning av vilka du faktiskt tog. <laughs> eh, ska vi se, jag minns att du tog Skull Dragon för det är ju Kefkas. Ja. Eh, ska vi se. Skull Dragon är ju också i Kefkas. Jag just det. Ja. Och sen så tog du den som är i operahuset. Alltså... Dirt Dragon. Sen tog jag även Storm Dragon där när jag, när jag hämtade Sian. Ja ah, just det, på Mount Sosso. Yes. Och så Ice Dragon eh, i På berget vid Narche där Just det Sen var uh, det ett till också som jag inte kommer ihåg just nu mm, Alltså de tre ja, Jag det minst är det en röd, en blå och Holy Holy? Ja, Holy Dragon Ja, den vet jag inte om jag Okej, okay. ja, då är Holy Dragon en av dem i så fall Hej, okay, var finns den då? Uh, Tower of Fanatics Minns du vad det är? Ja, jag vet inte när så det här. Jag kallar oss Cult of Kefka. Det är så en, en grupp som blir formad. De är rädda för Kefka, de har konstruerat ett stort monument efter World of Ruin då. All right. Uh, ska vi se här. Uh, ja, vi, vi kan göra som så, så Jag tror inte det ger så jättemycket mer jag berättar var drakarna finns som de missat, men Nä. det som skulle hända då. Ja. Hade du fått tag på alla drakarna så får du då möjlighet att få tag på en till Esper. Inte helt oväntat faktiskt. Nej. Är den helt gudomligt CP bra eller? Alltså jag tycker inte den är så jättemärkvärdig men jag ska härlig. <laughs> okay. Men det är coolt att ha den. Det känns som att man behöver ha den liksom. Ja. Den heter Crusader. Jihad i vissa översättningar. Mm. Um, ja, vad den framförallt kan göra det är alltså Meteor och mälta. Meet då känner vi en från fantasy 4. Ja, fast det här är Meet Your 10. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, och den den är ganska så het vad jag säga. Den har framförallt då en en ganska så rejäl magi som heter Purifier eller ny Cleansing som ger dig en non-element magiattack som är oblockbar och uh, ignorerar split damage och så vidare. Den kostar 96 MP. Oj. Uh, så den är dyr som satan, men men Den, den slår skönt, det gör det. Men det är inte någonting som man egentligen använder sådär jättemycket, utan det är mest bara för att kunna säga att man har gjort den. Mm. En annan sak du missar det är att man kan få med sig Shadow här i slutet. Mm -hmm. uh, för att du... Där du träffar Sian, det var inte så så. Där finns nämligen Shadow medvetslös. Dock får du inte med honom just då, men du hittar ett uh, svärd som kallas för Striker. Okej. Okay. Uh, och... Ja, Shadow försvinner sedan ur ditt party men om du bettar Striker i Colosseum uh -huh. så dyker Shadow upp för han vill ha det här vapnet All right. Eh, och då hakar han på dig dock eh, tyvärr så så är det faktiskt så att Shadow eh, överlever inte den här historien Okej. Okay. Eh, så när då Kefkas torn kollapsar så ger Shadow sitt liv faktiskt för att rädda i er andra. Jag jag trodde jag att han dog för en liksom på den flygande kontinenten så att säga. Ja han är ju mystisk han lyckas ju ta sig ur de mystiska sakerna. <laughs> men det går det att få med sig få sätta vis då Shadow till slutet här. Nej, right. jag hade ingen aning om. Är den där detalj det kanske minste Ulthros? Ja, <laughs> en av mina favoriter. Han är ja. ju sekreterare nu för tiden. Ja, det glömde jag ju säga, men han är ju precis. Han är där på Colosseum. Det tycker jag är hysteriskt kul. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> um, sen så finns det också en, en version av det här spelet som heter Final Fantasy 4 Advanced. Mm. Där finns det lite mer. Och där finns det bland annat fler drakar förstås. Och framförallt så får Ultras en liten fortsättning också. Så trevligt. Det är det till Gameboy Advanced då? Ja, precis. Just det. Alltså jag har ju lånat det här. Jag har både Super Nintendo och Final Fantasy VI. Uh, så jag måste ju tyvärr lämna tillbaka den. Det känns som att jag måste köpa. Det vore ju riktigt nice av The Game Boy faktiskt. Jo men det, sådana här spel gör ju så jävligt bra bärbara faktiskt. Ja. Uh -huh. För det, det är ofta man tar fram det och lirar lite grann men samtidigt så går det också om man vill ta en timme eller två i sträck. Eller typ. Sju. Ja, <laughs> mot slutet blir det ofta 7, ja. <laughs> alltså, det är svårt i den här stunden, Samson, att försöka sammanfatta allt upp. För det är så jäkla lång resa. Ja. Liksom, det är så många partier i det här spelet som är så förbannat bra. Jag vet, du är ju väldigt fest vid den här operascenen, till exempel. Mm. Och jag, den gillar jag också. Och när världen går under, och liksom, bara sådana här små saker som när Gao får träffa sin pappa och han blir glad över det här allt. Ja, är... Jag kan ju säga som så i alla fall att för nu klarar jag göra det här spelet redan förra veckan så det här sagostunden skulle jag ha varit i förra veckans avsnitt. egentligen. Men eh där gjorde då om det var ja, i början av den här veckan var att jag gick igenom min topp 100-lista som vi nämnde tidigare. Och då skulle jag ju trycka in alla spel som jag spelar sen jag skrev den listan senast. Final Fantasy 6 hamnade då på sjunde plats på den listan. Det är lite en liten vink om hur pass bra det är. Det är liksom det är sex andra spel som är bättre än de än jag någonsin har spelat. Och det är ju baserat på ett väldigt färskt intryck i och för sig, men jag är svårt att se hur fy fan bra det här var. <laughs> ja, det, alltså, jag jag, jag har svårt att se emot. Ja. Jag har ju många fler år eh, från liksom, när jag spelade spelet, men det är ju Det är ju ett spel som som finns med på sådana här topphundra-listor av en anledning. Den är ju nästan alltid med i alla vettiga topp tio-or. Mm. Måste jag säga. Ända mm. anledningen att man inte skulle ha med den är att man inte har spelat det i så fall. Ja, det är väl det. Nu, har jag, nu känner jag mig lyckligt åtta som har gått igenom den här resan. Det var varit väldigt kul att göra den här. Uh, Final Fantasy 4 var väldigt speciellt. Uh, kom faktiskt också med på topphundra men kom betydligt sämre på Pl placeringarna, va mm. men äh, Final Fantasy 6 är helt annan version, det är liksom så jäkla övermäktigt CP bra <laughs> <laughs> <laughs> ja, är, som nu verkar jag har svårt att hitta ord men ja det ska bli väldigt spännande sen då att se vad din favorit i serien vara kommande Nu känner jag mig nästan lite rädd här inför... <laughs> ja, jag går ju in i Final Fantasy 7 med tanken av att det här kommer inte vara lika bra som sexen, för att jag har svårt att se hur jag kan vara det. Mm. Men jag, jag tror det är bra också. för gå in med det du har sagt om spel och det, vart jag placerade placerat det på din top 100-lista så blir det ju liksom... Det blir fel för mig, va? Ja, det är sant. Det, men det, det är smart tänkt att du faktiskt försöker komma in med naiva ögon, så att säga, och inte med... Ja, helst skulle jag ha helt... Ja, um, um, um, oskuldsögon, så att säga. Jag skulle, helst skulle jag inte spela någonting, men uh, nu blev det så här. Du får ju får tänka som så att de flesta som spelade Final Fantasy VII i kanske inte de flesta, men de flesta japaner i alla fall, de som spelet gjordes för, ja. de hade spelat 4 och 6. Så du får tänka så. Ja, ja vi sa förut att Final Fantasy IV det var en pizzabuffet. Därför att vi försökte komma på om det skulle kunna gå kallare för en pizza <laughs> Och det, det, vi landade i att det var en hel pizzabuffé Så vi får väl säga att Final Fantasy 6, är väl Italien då? Ja, någonting åt det <laughs> Pizza varenda dag, liksom I <laughs> alla oändlighet Och gott vit Ja, precis det är också. Och gott sällskap mm, <laughs> Ja, men Anders ska, Då kanske vi får stänga kapitlet där om Med Final Fantasy 6 och uh, Call it a Wrap, som det kallas Ja Det tycker jag. Jag tycker dock att vi ska som en liten avslutning ta en extra musikpaus till tills den spelar. Hur, hur låter det, Samson? Du, det låter alldeles utmärkt. <laughs> Och då passar det ju väldigt bra också att ta en låt från just Final Fantasy VI. Eh, jag tror faktiskt att de flesta av dem som lyssnar på på Reto resan har hört den här uh, remixen som det är tidigare. Den eh, blommade ut för Ja, kanske ett par år sedan på den här välbesökta sajten OC Remix. Då. Eh, remixen som vi ska lyssna på den heter Terra in Black. Och det är alltså en remix på Terra-temat från 5.6. Och den kommer här. Där var den sagan slut. Jag hoppas att nu ni som lyssnar att ni känner er nöjda. Eh, och är det någon av er där ute som inte har spelat det här spelet ännu. Så kan jag inte jag göra annat än att rekommendera starkt att ni gör det. Det är verkligen ett fantastiskt spel. Och ingen bör missa det här. Nu ska jag återgå till en massa andra spel. Och eh, fram till nästa gång så får ni ha det så bra. Och glöm nu inte. Målet är ingenting. Resan är allt.